в което масата от хората приемат доброто и злото като нещо абстрактно, което с всяка изминала година все повече се размива и губи граници помежду си. Това не е случайно, защото има тъмна сила, която иска да насади убеждението в хората, че доброто и злото са част от всеки един и е нужно да ги приемем доброволно, с еднаква сила, като част от нашата природа. Обаче истината е коренно различна и, вярвам, следващите глави от книгата ще се убедите сами в това. Всяка една душа е изтъкана от любов, която, докато е на земята, се намира в поплатните, материални измерения на съществуване, в които се очи да управлява, претворява и сътворява енергията проявена в материални форми. Изпитанията и мракът, които среща душата в земния си живот, не са част от нейната природа, а са сила, която се е родила тук и не е присъща за духовния свят, откъдето всички ние идваме и наричаме свой истински дом. Ако хората започнат да приемат злото като част от своята природа, тогава те доброволно ще му отворят вратата към себе си. Нужно е доброто да противодейства на злото и да не допуска то да го обгръща и задушава, защото в противен случай спира развитието на душата и така тя се превръща в донор на енергия за недобронамерените енергийни същности. В следващите глави от книгата Темата е разгърната много обстойно. Поради условията, в които живеем, Масово хората са загубили своите повисши сетива, с които могат да усещат и преживяват многоизмерните светове, в които живеем. По тази причина злото остава добре прикрито, защото хората търсят материалните прояви на злото във видимия материален свят и когато ги открият, се предпазват от тях. Ако някой дойде и ви помоли да убиете друго човешко същество, ще го направите ли? Вярвам, че всички които са привлекли със своята вътрешна светлина тази книга в живота си, дори не биха се замислили какво биха отговорили и това е така, защото се стремите към светлината и правите всичко възможно да браните доброто в себе си. На физическо ниво е лесно да разпознаем злото и да го избягваме, но как стоят нещата на енергийно ниво? Злото не ни въздейства само на физическо ниво, дори бих казал, че въздействието му на физическо ниво е най-слабо, в сравнение с останалите измерения, в които съществуваме. Всеки един от нас е многоизмерна енергийна същност и по тази причина имаме способността да обменяме по телепатичен път мисли, чувства, емоции и визуални картини. Те могат да бъдат насочени към нас както от добронамерени енергийни същности, така и от недобронамерени. На физическо ниво ни е лесно да видим, разпознаем и избегнем злото в живота ни, но на енергийно ниво способни ли сме да разпознаем злото и неговото въздействие в живота ни? Истината е, че ако на физическо ниво проявим зло и ударим друго човешко същество, ще му навредим много по-малко, отколкото ако насочим разрушителна сила към него чрез нашите негативни мисли, чувства, емоции и визуални представи, картини, които прожектираме в ума си. По този начин можем да объркаме много живота му, без дори да се замислим, че всички живи същества са енергийно свързани помежду си и взаимно си оказваме огромно въздействие в живота. Когато сме се умели да съхраним доброто в себе си и изразяваме божествения импулс през себе си, тогава ние взаимно се подпомагаме и израстваме, всеки по своя път, но когато сме допуснали мракът, злото, да навлезе в живота ни. Без да осъзнаваме сме позволили да управлява нашата собствена енергия, при това насочвайки я с разрушителен заряд, тогава можем много да навредим както на себе си, така и на целия ни заобикалеш свят, към който насочваме своята енергия с разрушителна, негативна сила. В тази книга ще проследим пътя на злото още от самото му зараждане, до това какви са неговите цели и по какъв начин въздейства на хората и ги манипулира. Истината може да ви помогне да разпознавате злото много полезно в живота си и да разберете по какъв начин то ви е въздействало до сега. Колкото по-умели ставате в това, да предвиждате и усещате неговите манипулативни въздействия, Както във вашия собствен живот, така и в живота на вашите роднини, близки и познати, толкова полесно ще ви става да браните доброто себе си, за да не позволявате повече на провокаторите около вас да отслабват вашата собствена светлина. И не на последно място, една от целите ми в тази книга е да ви покажа светлата страна на злото, защото, да, то може да ни причинява много болка и дискомфорт по пътя, но истината е, че без него ние не бихме могли да израстваме и да се развиваме. Важно е да се научим да браним доброто в себе си, за да можем да продължим да се развиваме, но злото също така оказва много голямо влияние в нашето развитие, защото то е допълнителната сила, която ни дава тласък да шлифуваме и изпипваме всяко едно свое творение до съвършенство, за да може то да е неуязвимо, когато се сблъска с разрушителната сила на злото. Няма как да се научим да противодействаме на злото с любов, ако не опознаем неговата природа и не разберем защо той е такова. Запомнете, че мракът може да бъде осветен единствено от светлина, защото сега много хора се борят с злото по неговите правила, като се опитват да спрат злото със зло, но по този начин единственото, което постигат, е да го направят още по-силно. За да сме в състояние да излъчим чиста любов към злото, е нужно да се освободим от всички страхове и осъждания, които носим в себе си. А това може да се постигне, когато го разберем и почувстваме сърцето си, като малко дете, което е болно, гладно. Дрипаво и с безброй рани по себе си. Злото има нужда от нашата любов, за да успее да излезе от мрака и да се възроди отново светлината, а това няма как да се. Случи, ако продължаваме да се страхуваме от него и да го съждаме, защото по този начин насочваме допълнително негативна енергия към него. Вярвам, че тази книга ще ви помогне да разкъсате всички ограничаващи убеждения, свързани с злото, и ще ви помогне да разгърнете потенциала на своята душа. Ако в настоящия си живот сте позволили, осъзнато или не, злото да ви доближи и да се възползва от вашите слабости, докато четете следващите глави от книгата, е възможно то да се съпротивлява и да провокира във вас неприятни отблъскащи чувства, които целят да ви откъснат от истината. Бъдете смели и продължете смело напред и оставете не страха да ви води, а мъдростта на вашата душа. Допитвайте се винаги до нея и оставете тя да отсъди, кое е добре за вас и кое не, и помнете, че смелоста винаги се възнаграждава. Бог е любов и е в мен, аз съм любовта и с Бога в едно цяло. Амин. А произход и происход на злото. За да опознаем злото и да осъзнаем неговия замисъл, с който Бог е допуснал то да съществува, е нужно да погледнем на злото отвъд мрака и всички нещастия и разрушения, които то оставя след себе си. Нека заедно проследим пътя на злото, още от самото му зараждане, за да сме в състояние да спрем да се страхуваме от него, защото, докато изпитваме страх или негативни чувства, то винаги ще намира пролука да навлезе в живота ни. Това е много важно, защото ако си позволяваме да виждаме само привидното, злините, които злото извършва, и не осъзнаем неговата истинска същност, тогава ние не бихме могли да излъчим към него чиста любов, с която да му противодействаме. Нека сега заедно проследим пътя на злото и осъзнаем че за тъмния поглед и излъчване са корени тлещо огнище, което има нужда от любов, за да пламна отново из огъня си до свети мрака и да засия е като ярко слънце, разпространяващо любовта на Бог чрез делата си. Началото на всяка една душа винаги е едно и също. Всички души сме произлезли от Бог. Няма душа или енергийна на същност, която да не носи скрата на Бог в себе си. Ние се раждаме добри, защото сме създадени от любовта на Бог. Това е нашата истинска природа и всичко останало е опит, който душите трупат по своя път на развитие. Този опит има за цел да тества и увеличи в тях любовта, с която Бог ни е благословил. Няма как тя да се развива, ако ни е нея. Използваме и подлагаме ни изпитания, с които отново и отново да прооткриваме, като по този начин опознаваме нейната безгранична сила и способност да твори. Това е причината, в даден етап от своето развитие, някои души да изберат да се отдалечат от Бог, като по този начин се откъсват от любовта му, за да могат да извървят своя път в мрака и след време отново да се възродят в светлината, прооткривайки своята истинска същност, която е изтъкана от любов. Важно е да се знае, че Николя същност не се ражда зла. Всяка една така наречена злонамерена енергийна същност, извървява своя път, за да навлезе в мрака. Злото, също както доброто, преди да се е трансформирало в зло, е вървяло по път, по който се учило да си служи с любовта, да обича, да се грижи, да твори, да създаде семейство и да помага на нуждаещите се. За него това не е чуждо и го носи дълбоко вътре себе си. Не съществува злонамерена енергийна същност, която не познава доброто и не го носи дълбоко в себе си. Важно е да се знае, защото ако се научите да откривате това добро и умело го захраните с любовта си, тогава то ще израсте и ще освети мрака, в който душата се е потопила. Три са основните пътища, чрез които душите пречупват доброто в себе си и навлизат в мрака. Съществуват и други пътища, чрез които една душа може да навлезе в мрака, но те се срещат по-рядко, за няма да се сега на тях, в тази книга. Ако е нужно, ще ви разкажа и за тях в някоя от следващите ми книги. Едно непосилна болка за преодоляване Всички ние познаваме болката, която можем да срещнем в своето развитие на земен план. Всяка една болка и изпитание, които срещаме по пътя, могат да бъдат преодолени единствено с любов, прошка и благодарност, когато осъзнаем на какво ни учат те. Всичко, което срещаме по своя път, е с цел да помогне на душата да прояви и да развие своя потенциал в умението осъзнато да си служи с любовта. Понякога болката е толкова силна, че душата не може да приеме, че тази болка е изпратена от неговия любящ бог и така постепенно започва да се отдалечава от него и да навлиза в мрака. Това най-често се случва последния начин. Нека разгледаме пример, който поясно да обрисува пътя на една душа, която е навлязла в мрака, Пласната в него от невъзможността да преодолее силна болка. Представете си две. Души, които са се срещали в няколко поредни живота, но все нещо ги е спирало да развият и задълбочат любовта помежду си. Дали това ще е било война, техните семейства, болест, семейно потекло или друга причина, това не е от значение. Истината е, че в миналото факторите, които са спирали две души да слеят пътищата си, са били много. От силното влечение и неизживяна любов между тези две души се е зародил силен копнеж да се срещнат отново и да задълбочат своите взаимоотношения в любовен аспект. И така, в един щастлив миг, в следващ пореден живот, двете души се срещат отново. Те още от първи поглед се припознават и усещат силно влечение един към друг. Тази среща събужда на подсъзнателно ниво цялата неизживяна любов и силен копнеж да са заедно. Поредната среща на тези две души в нов живот е благосклонна към тях, защото условията най-накрая позволяват те да бъдат заедно и да задълбочат любовта помежду си. Представете си за миг какво изпитват тези две души, които на един ни два живота са били спирани да изживеят любовта помежду си. Сърцата им, душите им, приливат от енергия, от любовта, която обменят помежду си. Постепенно събуждат спомени от изминали съвместни животи. Когато са копнели да направят нещо заедно, но все са били спирани. Сега тези копнежи намират проявление и в настоящия живот. Щастието между тях е пълно и подплатено зачеването на дете, за което и двамата силно са мечтали. Замик се потопете в тази картина и се опитайте да преживеете миговете на щастие, които тези две души изпитват помежду си. В същото време, мъжът в настоящия живот е успешен предприемач. Но с успеха си е навлякал и зависта на конкуренцията. Един ден, тази конкуренция, с цел да го сплаши и да го провокира да се откаже от бизнеса си, поврежда спирачната система на колата му. Постечение на обстоятелствата точно в този ден вали пороен дъжд и в комбинация с повредената спирачна система, мъжът и жената, докато се прибирали към вкъщи, претърпяват тежка катастрофа, в която бременната жена загубва живота си заедно с детето, което носи в себе си. В този ден цялото щастие, което изпитвал мъжът до този момент, започва да се трансформира в гняв и обвинения. Първоначално започва да обвинява себе си за случилото се, с което започва да облъчва себе си с. Негативна енергия След това разбира, че неговата конкуренция е повредила спирачната система на колата и насочва гнев гневси към тях. Така се озовава в един омадиосен кръг от негативна енергия, с която се обгражда и все по-трудно му става да види и почувства божествения замисъл на случващото се. Да, животът ни сблъсква с безброй трудности, но те винаги имат своя замисъл и целят да помогнат на душата да израсте в своето развитие. Но за нашия герой в разказа това е било непосилна задача и с негативната си енергия е привлякал злонамерени енергийни същности към себе си, които само това чакат някой да изпадне в затруднение, за да се възползват от неговата енергия. В случая с нашия измислен герой, той, освен, че страдал по загубата на жена си и детето си, е изпитвал и силно желание да отмъсти. Тук идва ролята на злонамерените намерените същности, които са подсилили това негово желание с енергия и са го овластили с сили, които да му помогнат да го направи. По този начин, образно казано, продава душата си на дявола, защото винаги, преди да бъде овластен с сили, злото ще намери начин, в който да го накара да се отрече от Бог и да избере пътя на мрака. Ден след ден, потопен в мрака, човек забравя за доброто в себе си и постепенно се отдалечава от Бог и неговата енергия. От тук нататък историята може да бъде продължена с многобройните злини, които този човек започва да причинява болка на всички, които среща по своя път. Но не това е важното сега в този разказ. За нас е важно да разберем пътя, който извървява една душа, за да навлезе в мрака. Този разказ е само един пример от многобройните варианти на силна болка, която една душа не успяла да продолее. Тук искам да обясня, че няма изпитание, което не е по силите за една душа да изживее, защото всяко едно изпитание е заложено по пътя от нея самата с определена цел. Всяка една душа, преди да слезе на Земята, се подготвила за тези изпитания, за да има силата, вярата мъдростта и любовта, с които да ги преодолее. Но нека не забравяме, че условията на земята са много динамични и трудно могат да бъдат изцяло предвидени. Понякога, за да бъде преодоляно тежко изпитание, се изисква много енергия, която душите не се уняват да си набавят, поради непредвидени тежки условия или биват умишлено затруднени от злонамерени същности, като по този начин правят преодоляването на болката непосилна задача, сами да се справят с нея. Така могат да попаднат в клопката на души, които вече са се потопили в мрака и търсят други души, които да привлекат към себе си и заедно да станат по-силни. Това е един от пътищата, които могат да отдалечат една душа от Бог и тя доброволно да избере да навлезе в мрака. Много често, когато човек изпадне в едно такова затруднение, злото започва да му внушава мисли от рода на «Бог не те обича и те наказва, като ти взе най-скъпото» или Твоя Бог те остави сам и други мисли от този род, които целят да провокират една душа да се отрече от Бог, като по този начин прекъсне връзката си с Него. Това е единственият начин за една душа да навлезе в мрака. Няма как да навлезе в Него, ако преди това не прекъсне връзката си с Бог. Пояснявам, че използвам думата прекъсне, която цели, образно казано, да опише отделянето на една душа от Бог, но тя никога не губи изцяло връзката си с Него. Колкото и слаба е тя, тя продължава да тлее вътре в него под всички пластове от негативна енергия, която дълбоко са замаскирали и направили трудно. Доловима Всяка една злонамерена същност носи искрата на Бог и тя никога не изгасва напълно. Ако това се случи, тогава не би било възможно тази душа да съществува. Интересното е, че именно тази искра провокира злото да извършва добрини, в които самото вярва и възприема като такива. Доброто в тях продължава да съществува, но той напластено с толкова много негативизъм, че е видоизменено и тяхната вяра в доброто е една дълбока иллюзия, провокирана от мрака. Замислете се за всички камикадета, които се жертват в името на своята религия и вяра. Ако те не вярваха силно, че с тези свои действия извършват нещо добро, тогава смятате ли, че биха били способни да жертват живота си в името на нещо друго? Злото също има своя представа за добро, но тя е силно изкривена от негативната енергия. Представете си искрата на Бог, която тлее в една злонамерена същност. Когато тя иска да се прояви, излъчва сноп енергия, който търси външна проява, но този сноп енергия преминава през многобройните пластове от негативна енергия и докато си прояви във видимия свят, тя бива изцяло изкривена и пречупена през призмата на мрака. Знайте, че когато срещате зло по своя път, навярно в него се корени разбито сърце от тежко преживено събитие, което не е било по силите му да изцели. Тези същности се нуждаят от любов, която да преодолее всички пластове от негативна енергия и да се влее в техния извор на болка, а именно раната, която продължават ден след ден да носят със себе си. Докато те я носят себе си, тя непрестанно ги провокира да бъдат зли и ги обгражда в мрак. Понякога душите остават толкова дълго в това състояние, че забравят изцяло за своето минало, когато някога са били добри и са служили на Бог. Много е важно всичко това да се осъзнае, защото ако ние започнем да виним злото, че зло и продължим да го захранваме с още негативна енергия, тогава нашата енергия ще обостря допълнително раната, която то носи себе си и така несъзнателно ще го тласнем да навлезе още повече в мрака. Бъдете мъдри и имайте погледа от високо и осъзнайте, че за целия воал на негативизъм и злонамереност се корени една изстрадала душа, която има нужда от любов, за да изцели раните в себе си. Посвещавам тази книга на това и в следващите глави от нея ще ви науча как да го правите. Осъзнато и целенасочено, когато срещате зло по своя път, защото мракът може да се победи единствено със светлина, изградена от чиста любов. Две – Капанът на негото. Докато върви по своя път, всяка една душа се учи да си служи с енергията на Бог. Всяко творение и проявена способност се захранва от енергията на цялото, която протича през всяка една душа, докато отдадено служи на своя творец. Когато душите следват Бог и му служат отдадено, тогава тяхната връзка с Него е силна и по този начин те завихрят енергията на цялото в своите творения. Така, докато служи на цялото със своите творения, душата развива своите способности и умения, с които завихря и мултиплицира любовта на Бог. Колкото по-отдадено служи една душа на цялото, толкова по-близко до Бог се приближава и по този начин успява да завихри и пропусне през себе си все по-голямо количество енергия. Много е важно да се осъзнае и разбере, че силата на една душа е пряко обвързана с степента на отдаденост, служба на цялото. Колкото по-близко се намира една душа до Бог, толкова повече енергия е овластена да изпълнява делата си. Близостта до Бог се определя до голяма степен от това, до каква степен човек осъзнава, чувства и възприема Бог своя живот и до каква степен успява да го усеща в сърцето си в лицето на своята душа, както и до каква степен се оставя тя да го води по пътя. Колкото поясно и смело един човек следва своето сърце, толкова по-отдаден е в своята служба на цялото. Всяка една душа, преди да слезе на земята, си съставя план-програма за живот, която е изцяло съгласувана с общия божествен план за развитие на цялото. Това е все едно да започнете да строите къща в населено място, където вече има изграден общ териториален план за развитие. Няма как да построите своя дом върху място което вече е определено за Обществен парк. По подобен начин душите се ръководят от Божествения план за развитие и по него съставят своите план-програми за живот. По този начин всяка една душа допринася за изпълнението и сътворяването във видима материална форма на Божествения план за развитие на цялото. С най-прости думи казано – Бог, цялото, планира, а душите сътворяват Божествения план със своите дела. Когато една душа състави план-програма за живот и слезе в материалния свят, където. Загубва голяма част от своите сетива, спомени и осъзната връзка със своята душа и тялото, тогава тя е изправена на кръстопът, от който може да се зароди злото. В единия случай човек успява да преодолее всички изпитания, породени от товари, слабости, нечистоти и неблагоприятни условия за живот и въпреки тях той продължава да се осланя на порива на своето сърце и се оставя то да го води в живота. Колкото по-ясно човек се учи да следва своето сърце, толкова по-леко извървя на пътя, който собствената му душа е предначертала пред него. По този начин, със своите действия, човек служи на цялото, защото когато човек позволи на своето сърце, душа, да го води по пътя, тогава той следва и изпълнява божествения план на сътворението. Всяка една душа има своята роля в него и със своята план-програма за живот избира в каква част от него да участва. Всичко това е силно повлияно и обвързано с нейните изминали на трупан опит, знания и умения, които душата е трупала по своя път. Образно казано, когато Бог чертае своите творения, душите, които са най-квалифицирани да ги изпълнят, се заемат с тяхното сътворяване. Когато Бог планира да сътвори нещо ново, за което няма съществуваща душа, която да е натрупала подходящ опит, за да го сътвори, тогава Бог създава нова душа и атласка да извърви път, който цели да подготви и квалифицира да изпълни своята роля в общото творение. Преди да продължа да ви разказвам за злото, искам да обърна специално внимание на този момент, в който всяка една душа участва в общото творение. Разберете че всяка душа е уникална сама по себе си и носи себе си опитност, която й позволява да вземе участие в точно определена сфера от общото творение. На земята душите често се съравновават една с друга, но истината е, че всяка една душа е уникална и е сътворена да изиграе своята незаменима роля в цялото творение. Няма душа, която да е в състояние да измести и изиграе ролята на друга душа. Всяка една душа тежи силно на мястото си със своя уникален и неповторим опит и с негова помощ допринася за развитието на цялото. Затова е важно всеки един човек да върви по своя път и да следва порива на сърцето си, а не прехласнат по постиженията на други хора да залита по техния път. Пътят на всяка една душа носи със себе си важна опитност, която ще й помогне да вземе активно участие в общото творение на цялото. И така, всички хора, които последват своето сърце, всъщност позволяват на душата им да ги води по техния път, като по този начин, докато развиват своите дарби, способности и умения, ще вземат активно участие в сътворяването на божествения план, който Бог е отредил за развитието на цялото. За душите е невъзможно той да бъде изцяло разбран, защото нямат високия поглед, с който да видят и разберат всички взаимовръзки между душите, планетите, слънцата, слънчевите системи и галактиките. Всичките са взаимно свързани и, докато оказват влияние помежду си, сътворяват божествения план в пространствените измерения на съществуване. Това е пътят, който извървява една душа, която избрала да служи на Бог. Тук дойде моментът, в който да ви разкажа, как по този път душите могат да се отклонят от Бог и да навлязат в мрака, като се отдалечат от него. По своя път на развитие душите се учат да използват енергията на Бог по всевъзможни начини. Много е важно да се разбере, че докато сме в земни тела, ние разполагаме с няколко основни инструмента, с които завихряме енергията на Бог, а именно – чувства. Мисли. Емоции. Убеждения, свързани са и вярата. Визуализации, образи и картини, с които си представяме живота. Слово, в това число включвам писменно и говоримо слово. Действие. Всички тези инструменти се контролират от съзнанието и в същото време са част от него. Каквото и да се случва в живота ни, то се регистрира в нашето съзнание и оттам то задейства всички наши действия, чувства, мисли, емоции, убеждения, визуализации и слово. При различните хора, едно и също събитие може да завихри енергията по различен начин, защото тяхното съзнание ще възприеме случващото се по различен начин и това ще задейства инструментите, с които завихряме енергията по различен начин. Причината за това е, защото нашето съзнание се контролира от две сили. Едната сила е нашата душа, а другата сила е нашето его. Всяка една душа притежава различен опит в себе си и по тази причина може да завихри по различен начин енергията, и в същото време егото на всеки един се различава, защото то носи в себе си различни модели от страхове, ограничения, болки и дискомфорти. Това е тема, която подробно съм засегнал в книгата «Моят път на духовно просветление», за това сега няма да се спирам на нея, но за да бъде разбрано всичко станало, което предстои да споделя с вас в тази глава, е нужно да се запознаете с нея. Когато егото вземе превес над съзнанието, тогава то започва да контролира инструментите, с които завихряме и контролираме енергията на Бог. Когато това се случи... Човек постепенно започва да забравя откъде черпи сила и кой го е овластил с нея. Колкото по-дълго време човек се оставя да бъде воден от своето его, толкова по-трудно му става да чуе глас и напътствията на своята душа. А нека не забравяме, че душата е тази, която знае и се е подготвила да следва божествения план. Нашето его си няма никаква представа за божествения план. Егото ни следва нашите вътрешни страхове и ограничения. Които то самото е преживело в настоящия или в отминали животи. По този начин действията ни не са съгласувани с божествения план, а са провокирани от страховете и слабостите, които носим в себе си. Когато дълго време една душа е избирала да изживява животи, в които е водена основно от своето его, тогава в даден етап тя започва да се променя от многобройните енергийни товари и опитности, които наслагва върху себе си, живот след живот. Така, в един момент. Тя започва да вярва толкова силно себе си, че забравя, че силата й произлиза от връзката из цялото, откъдето тя черпи енергия. Когато това се случи, тази връзка започва да отслабва, но човек, устремен да се развива, се нуждае от все повече и повече енергия. За да си набави тази енергия, той се нуждае да започне да я черпи от други души, които не са загубили връзката си с Бог. Когато един човек се е поддал на влиянието на своето его. Той е устремен да привлича от заобикалящата го среда всичко към себе си. Той резонира в режим на получаване, защото егото към това се стреми. Самото его е създадено от магнетична енергия, която има способността да привлича и задържа. Егоцентричните хора обичат да привличат вниманието към себе си чрез постъпки, действия, говорене и още много други похвати, които използват в ежедневието си. Дали това ще е чрез непрестанно говорене, провокиране, за да ангажира мислите ви да са насочени към тях? Знайте, че там, където са вашите мисли, чувства. Емоции, внимание и действия, там тече и вашата енергия. Егоцентричните хора се стремят да насочат всички тези инструменти за управление на енергията към себе си, за да могат по този начин да се захранят с енергията на хората около тях. Разбира се... До някаква степен, това го правят всички хора в своето ежедневие, защото взаимодействието между душите е свързано с даване и получаване на енергия, но при егоцентричните хора везната е силно наклонена в посока получаване. Те все се стремят да прикуват вниманието към себе си, за да може енергията на останалите да ги захрани. Тези хора се превръщат в енергийни донори за егоистичните хора, които се нуждаят от повече енергия но в същото време те самите не са в състояние да се набавят. По тази причина те започват не само да се отдалечават от Бог, а и да вървят против Него и Неговите творения, защото Егото не се съобразява с Божествения план. Егото има свой собствен план, който почти винаги няма допирни точки с Божествения план. По този начин се посява семето на злото, което в подходящи условия и с помощта на енергийни същности които вече са потънали в мрака, бива зародено злото в души, попаднали в клопката на егото. Разбира се, егото не е нещо лошо, от което трябва да се боите и да бягате. Напротив, за това ви написах по-горе, че е нужно да бъде прочетена книгата «Моят път на духовно просветление», за да бъде разбран божественият замисъл на егото. Без магнетичната сила на егото не би могло да съществува пространството, в което е създадена цялата материя във вселената. В момента масово се разпространява знанието как хората могат да използват енергията, на която са проводници, но и масово се прикрива необходимостта, колко е важно да работим със себе си на енергийно ниво, за да се изцелим и освободим от товарите, слабостите и страховете, които носим в себе си, за да може егото да не бъде толкова силно подхранено от тях. По този начин ще сме в състояние да възприемаме и следваме все по-ясно сигналите, с които ни напътства нашата душа. Когато се учиш да твориш и в същото време си пълен с нечистотии, тогава рискуваш да попаднеш в клопката на егото. Това се случва като повярваш толкова много в себе си, че да забравиш, че силата на всяка една душа произлиза от Бог. Когато срещнете зло, което е навлязло в мрака, благодарение на своето его, тогава е нужно с любовта си и личния пример да му покажете на какво е способна любовта, когато споделена и обединена. Тези същности имат нужда от любов която да трансформира негативната енергия, която собствените им товари ги провокира да завихрят около себе си. Те са като рани, които носят навсякъде със себе си и осъзнато или не, им служат през целия си живот. Каквото и да правят, всичките им действия са в служба на собствените им рани, като целят да създадат свят, в който не би имало провокатори, които да обострят техните. Рани затова тези хора се стремят към власт, надмощия и контрол над останалите, за да заглушат болката и страховете, които носят в себе си. Но истината е, че колкото и голям контрол, власт и ресурси да привличат към себе си, техните рани продължават да съществуват и това допълнително ги озверява и ги провокира да навлизат все по-надълбоко в мрака, като по този начин злото в тях постепенно нараства. Не ги съдете, а с любов ги обградете защото съденето ще захрани раните им и това ще ги озлоби още повече. Злото ще се трансформира отново в добро едва тогава, когато любовта достигне раните в тях и със силата си ги изцели, така че огънят на любовта в тях отново да се разгори. По този начин, любовта ще ги обгърне и ще прегори всичко негативно в тях и ще им помогне да се преродят като феникс от пепелта. Добрият вой на светлината умее да излъчва любов към всяко зло, Независимо колко голямо е той, колко злини е причинило след себе си. Това е най-голямата сила на любовта, да прощава и обича, въпреки всичко. Три. Продаване на душата. Стремежът за развитие на всяка една душа е много силен, понякога той е толкова силен, че тя е способна да продаде душата си на дявола, само и само да постигне по-скоро своите цели, като по този начин се самозаблуждава, че се развива. Истината е че не крайната цел определя нашето развитие, а пътя, който извървяваме до нея. Когато това бъде забравено, душата е уязвима, защото всяко нещо в живота си има своята цена и когато на някого бъде обещано, че ще получи нещо наготово, тогава той трябва да е наясно, че ще плати висока цена за него. Всъщност, ако се огледате, ще забележите, че това е широко разпространено в духовните среди по цял свят. Обещават се мигновени изцеления, просветление и развиване на енергийни способности. Какви ли на продукти се продават, които обещават крайната цел, без човек да осъзнава, че пътят до нея е това, от което душата му има нужда? Крайната цел е стремежът, посоката, която душата дава на човек, за да го тласне да извърви пътя, който тя самата е предначертала за него. Нужно е хората да бъдат побдителни, когато попадат на такива обещания, защото за тях може да се корени зло, което чака да се спазари за тяхната душа. Всяко проодоляване на изпитание, товар или развиване на енергийна. Способност изисква вътрешна работа, шлифоване, осъзнаване, учене как да си служите с енергията, с любовта на Бог, с прошката и благодарността и най-вече с умението да сте търпеливи. Търпението е много важно качество, което всеки един човек е нужно да изгради по своя път, защото всеки един човек на подсъзнателно ниво усеща пътя, който е заложила неговата душа да извърви в настоящия му живот и често, когато човек изпадне в трудност, тогава за да му даде сила, душата му подсказва колко красив и светъл е животът пред него, който го очаква, когато се умее да извърви трудната част от него. Много хора усещат енергийните способности и умения, които са предопределили да развият в настоящия си живот и опиянени от мисълта да ги проявят по-скоро, са готови понякога на всичко. Знайте, че всяка способност, умение, съвършено здраве и осъществена мечта има път, който е нужно да извървите до тях. Всъщност, този стремеж на душата да постигнете целта си не е случайен. По този начин душата мотивира човек да извърви този път, за да натрупа опитността по него, която е безценна за душата, а постигнатата цела на градата, която човек преживява. Това е като да изкачвате висока планина. Докато изкачвате стръмните баири, ще срещате много трудности по него, но когато ви се напомни каква красива гледка ще се разкрие пред вас от върха на планината, тогава това ви дава сили да преодолеете трудностите и да продължите да вървите по пътя нагоре. Преодоляването на трудностите са новият опит, който душата събира по своя път, а върхът на планината е мотиваторът, който помага на човек да продължи да върви по него. По някога пътищата, по които вървим, са усеяни с много изпитания, болка и дискомфорт, но въпреки това, ние продължаваме да вървим по тях, защото вътрешно усещаме, че цената си струва да бъде платена за това, което ни очаква в края на този път. Ако този стимул не съществуваше, тогава нямаше да има какво да ни провокира да извървим трудните участъци от земния път. Затова е важно душите, в поранен етап от своя път, да разбират какво ги очаква в бъдеще когато изпитанията вече бъдат преодолени. Точно тук злото е поставило своите капани. Хората, които не осъзнават, че всяко нещо в живота има своята цена, попадат най-често в тях. Всички изпитания, които. Преодоляваме по своя път са уроците, които ни подготвят да си служим осъзнато и добронамерено с всички дарби, способности и умения, към които душите ни са се устремили. Това е важен път който цели да шлифова душата, за да подготви да прояви в по-голяма степен любовта на Бог. Няма как една душа да бъде овластена с повече енергия, докато не шлифува себе си от всичко негативно, което може да отласне да навреди, както на себе си, така и на останалите. Затова душите извървяват път, по който се учат, шлифуват и пречистват, преди да отключат уменията, които предусещат, че носят себе си. Тези хора, които избират да извървят лесния път и целят да избягат от изпитанията, които душите им са предначертали да преживеят, за да могат в тях да се шлифоват, са хората, които наосъзнато плащат най-висока цена. Защото злото е лукаво и знае към какво е устремена душата, знае какви са най-често нейните цели и това дава възможност на злото да постави своите капани по пътя, като обещае на хората, че ще получат това, което те самите искат, при това без много усилия от тяхна страна. Това най-често се случва по време на ритуал, семинар или дори лична консултация. Най-малкото, което ще загубят жертвите на злото, са парите, които ще заплатят за тези мероприятия. Истината е, че те се провеждат по начин, който цели да оплете душите и да ги тласне към мрака. Първоначално се превръщат в енергийни донори, които целят да захранят злото, а в последствие, когато душата се изтощи, им се обещава, че ще получат това за което мечтаят. Когато душите са най-слаби, са готови да платят и най-висока цена. По този начин, по много интелигентен начин, злото се е научило да манипулира душите и да ги накара да обещаят, закълнат във вярност. Много често това става почти незабележимо в поредица от много думи и изречения, в които се вмъкват тези думи и фрази, които целят човек да продаде душата си в името на мигновено изцеление, власт, Сила и енергийни способности. Разбира се, не можем да поставим всички ритуали, семинари и лични консултации под общ знаменател. Чрез тях много служители на светлината извършват активна дейност за разпространението на светлината и любовта на Бог, но знайте, че сред тях се крият и вълци в овчикожи, които се представят за служители на. Светлината, но в същото време служат на мрака. При някой това е напълно осъзнато а при други са добре манипулирани и те самите вярват, че извършват добрини, без да имат сетивата да усетят истината за своите неосъзнати действия. В момента земята и всичко живо на нея, се подготвя да премине голяма вибрационна промяна, която ще промени коренно живота на всичко живо. Новите условия за живот ще дадат възможност на много души да проявят своите енергийни способности, които носят себе си, за които до сега все не им е достигало енергия или условия, в които да ги проявят. Мнозина усещат тези способности, които като ресурс са пренесли в настоящия си живот, който да използват както за своето развитие, така и за благото на цялото. Не са малко хората, които с цялото си сърце копнеят да ги отключат и проявят, за да могат, използвайки ги, да служат на цялото и да помагат с тях на останалите. Много души са слезли с мисии, които изискват много от тях, като по този начин целят да помогнат за плавното протичане на прехода и на всички души, които са избрали да се подготвят за него. Това е причината в днешно време много хора да отключват енергийни способности, с които са овластени, за да могат да помагат на останалите. През 2013 година, в един от осъзнатите ми разговори с моята душа, тя ми каза, че всички тези хора не случайно отключват тези способности. Те са овластени с мисии да помагат на останалите, но за да започнат да го правят по най-добрия начин, преди това е нужно да опознаят себе си и да се пречистят от всичко негативно, което носят себе си. Сега масово тези хора се втурват да помагат на останалите, още самото начало, след като са проявили способностите си. Предупреди ме, че това е опасен път, който ги прави уязвими за злото. Недобронамерените същности само това чакат да открият хора, които проявяват в по-голяма степен енергията на Бог през себе си и в същото време са пълни с енергийни товари, страхове и замърсявания, които ги правят уязвими. Тогава Ширинън ме предупреди, че е нужно да говоря повече на тази тема и да се обясни на хората, че когато проявят способности, те носят отговорност преди всичко за своето развитие и начина, по който използват тази енергия. Нужно е тези хора да използват енергията и уменията си да помогнат първо на. Себе си, за да се шлифоват, да изгладят несъвършенствата, да изцелят раните в себе си, да се освободят от страховете и да прегорят всичко негативно, което ги прави уязвими за злото. По този начин ще бъдат по-устойчиви на провокациите на злото и ще могат да проявят своите способности в много по-голям мащаб, с който ще са в състояние да помагат на много повече хора. Ще ви разкажа каква е опасността, която поемат хората които избират веднага да се втурнат да помагат на останалите. Представете си, че някой отключва умението да общува с духовния свят. По този начин той може да получава напътствия от духовни същества, които имат много по-висок поглед от нашия и по този начин посланията им са в състояние да ни напътстват в живота. Ако човекът, който проявява тези способности, не се е погрижил преди това за своята вътрешна чистота, тогава при практиките които провежда със своите пациенти, той е в състояние да ги заблуди, дори без да го съзнава. Това се случва последния начин. Когато, така нареченият контактюр с духовния свят, осъществи връзка с висшите измерения, но в същото време носи в себе си енергийни блокажи, страхове и товари, които излъчват негативна енергия, по този начин несъзнателно привлича тъмни енергийни същности към себе си. Нужно е да поясня, че това се случва основно в периодите, когато нещо или някой е провокирал слабостите в контактьора и той вътрешно изпитва негативно чувство, което се излъчва в пространството и по този начин привлича към себе си недобронамерени същности. Когато започне да приема информация от повишите измерения, тези недобронамерени енергийни същности могат да се вклинят в енергийния канал, чрез който получава информация, през пукнатините на неговите слабости и по този начин да изкривят информацията, без контактюра да допусне, че това е възможно. По този начин получава информация, която част от нея е заблуждаваща и може да отклони човек от пътя му. В близкото бъдеще много хора ще проявяват енергийни способности, но знайте, че носите огромна отговорност за начина, по който използвате енергията, която протича през вас. За да бъдете чисти проводници на тази енергия е нужно да се погрижите за своята вътрешна чистота. Не дайте избира лесния път, защото той най-често води до злото. Не са малко злонамерените същности, които са се откъснали от Бог, защото им е било обещано да постигна това, което са искали много по-бързо, преди да са били истински готови за него. По пътя си може да срещнете такива злонамерени същности, но знайте, че те най-често продават душата си, за да проявят тези способности, с цел да помагат на останалите с тях. Душата е част от цялото и е изтакана от любов, а любовта копне е да дава, изцелява и да се грижи за развитието на останалите. Именно този силен вътрешен копнеж на душите, да се развиват, понякога ги подхлъзва по пътя. Когато злото пред вас е извървило този път, тогава то има нужда от любов, която да трансформира мъглата от иллюзията, в която обладаната душа се е потопила, за да прогледне и осъзнае, че доброто, в което вярва, не е истинско добро. Това са трите основни пътя, които могат да тласнат душите да се потуфят в мрака. Колкото по-често избират да поемат по тези пътища, толкова по-надълбоко навлизат в мрака. Нека не забравяме, че всичко е опит, а всяка опитност е безценна, Затова не можем да отсъдим, че това е нещо лошо, но е нужно да се научим да разбираме душите, които избират да навлязат в мрака, защото ако не познаваме техния път и какво ги е тласнало да поемат по него, тогава би ни било много трудно да излъчим истински чиста, безусловна любов към тях, която да ги издърпа отново в светлината, в която да се възродят и да си спомнят за своята истинска същност. Обърнете внимание, че всяка една душа, която допуснала да навлезе в мрака, не навлиза в него по свое собствено желание, а е тласната в него поради липсата на любов. Истината е, че тези души, които са навлезли в мрака, Опознали са го и са успели да се възродят отново светлината, са душите, които имат опитността, с която най-лесно могат да помагат на други души, които са се отдалечили от Бог. Важно е да се знае, че злото, което можем да срещнем по своя път, не произлиза само от нашето общество на земляните, които се раждаме и развиваме на планетата Земя. Хората на Земята ги познават като рептили, гущероподобни, влечуги и други названия с които са по-известни сред земното население. Те, също по-подобен начин на описаните пътища, навлизат в мрака, но по по-различен начин, който се обославя от условията за живот, който цари на техните планети. Помнете, че злото в своята сърцевина е добро и се нуждае от любов, за да я възроди отново. Истинските войни на светлината си служат с любовта на Бог, която умело завихрят, мултиплицират и концентрират в желана от тях посока. Колкото повече войни на светлината се пробуждат, толкова по-скоро ще освети мрака, който обгърнал земята и ще сътворим един нов свят, изграден от силата, мъдростта и любовта на Бог. Втори, къде се намира злото? Темата за местоположението на злото е много важно да бъде ясно обяснена, защото сега голяма част от хората на земята до такава степен са свикнали да живеят в материалния свят, че са го приели за абсолютната истина и всичко извън него сякаш не съществува. Нужно е да се разбере, че светът, в който живеем, е многоизмерен и във всяко едно измерение. Кипи от живот, които са различни един от друг, но в същото време е силно обвързани помежду си. За да разберем къде съществува злото на енергийно ниво, е нужно да опознаем многоизмерния свят, в който живеем като човешки същества. Преди години, когато работих концентрирано със седми енергиен център, за да мога да го пречистя и хармонизирам, видях, че от него излизат 12 нишки, които са свързани с 12 измерения. Това бяха 12 различни един от друг свята, но в същото време толкова силно свързани помежду си, че един без друг би било невъзможно да съществуват. Тогава за първи път се замисли за това, че живеем в многоизмерен свят. Допреди това знаех, че светът, в който живеем, е многоизмерен, но това беше цялата информация, с която разполагах. Видях, че тези енергийни нишки не са свързани само с физическото ни тяло, а и с всички енергийни тела, които ни изграждат като хора, които имат способността да мислят, чувстват, усещат, чуват, ясно чуване и виждат ясно виждане. Всъщност, хората масово отъждествяват себе си със своето физическо тяло, което могат да видят и почувстват, но истината е, че то ни служи да се придвижваме, да виждаме и чуваме в материалния свят. Чувствата, мислите, емоциите, визуалнизациите и всички останали енергийни прояви на способности не произлизат от физическото тяло, то е само техен проводник в материалния свят. Те произлизат от нашите енергийни тела, които са свързани помежду си и в съвършен синхрон с физическото тяло, съществуват едновременно. Да, винаги, когато ние чувстваме, мислим, визуализираме и използваме осъзнато енергията във физическото тяло, се задействат химични съединения, които активират сетивата ни, но те са физическо проявление на енергията излъчена от енергийните ни тела. Нека не забравяме, че физическото и енергийните тела са свързани помежду си всичко, което се случва на едно ниво, рефлектира на всички останали нива. Не можем да ги отделим едно от друго, защото те са част от едно цяло. Сега живеем във време, в което човечеството е загубило голяма част от своите енергийни способности и по тази причина е забравило за многоизмерния свят, в който съществува. Това, че хората сме забравили за него, не означава, че той не съществува. Нашите енергийни тела пребивават в тези измерения и черкят сили. Вдъхновение от тях Във всяко едно измерение, което обитават нашите чувства, мисли, емоции, визуализации, Духовна същност, с измерения, които също така са обитавани и от енергийни същности, които нямат физическо проявление във видимия материален свят. Те, също като нас, са произлезли от Бог и имат своята роля в изпълнението на Божествения план. Истината е, че част от тези енергийни същности ни помагат много в материалния свят. Те са силно свързани с нашите мисли, чувства, емоции, интелект, интуиция. Сензитивност и визуализации. Тези енергийни същности оказват важна роля в развитието на човечеството, защото сегато е сляпо за енергийното проявление в многоизмерните светове и последици от всяко наше действие в материалния свят. Затова те интуитивно чрез мисли, чувства, емоции и визуализации ни напътстват. Случвало ли ви се да се отпуснете и през вас да започнат да преминават най-различни картини, мисли, а дори и емоции? които по никакъв начин не са били провокирани от събития в материалния свят. Вие ги олавяте и преживявате, защото те са част от другите измерения и са своите енергийните ласте в състояние да си взаимодействате помежду си. Много е важно да се разбере, че не всички чувства, мисли, емоции и визуализации, заедно с нашата интуиция, са провокирани от материалния свят. Те съществуват на енергийно ниво в другите измерения и ние можем да бъдем техни проводници, като ги изразим през себе си в материалния свят. Важно е това да се разбере и осъзнае, защото злото често си служи с тези похвати, за да манипулира и контролира енергията на хората. Няма да обличам с имена различните измерения, защото различните учения ги наричат по различен начин и не искам това да ви обърква. По-важното за вас е да разберете че живеем в многоизмерен свят и че нашите енергийни тела съществуват в тези измерения. Всяко едно от измеренията кипи от живот, който се различава един от друг, но в същото време е силно обвързан помежду си и един без друг не би могъл да съществува. За пример, ако не съществуваха останалите измерения, които са дом на нашите енергийни тела, тогава душата ни би обитавала само физическото ни тяло. Без енергийните тела душата не би била способна да прояви в материалния свят никакви мисли, чувства, емоции. Визуализации, защото те са част от други светове, коренно различни от материалния. Ако живеехме само в най-плътния физически свят, тогава бихме могли да изразим чувствата с физическо действие, мислите с текст, а визуализациите с картини, но не и да ги преживеем на енергийно ниво. Затова, нека благодарим на Бог за възможността да живеем в многоизмерен свят, в който измеренията съществуват едновременно и са силно обвързани помежду си. Замислете се върху това, как един художник твори. Преди да нарисува на физическо ниво една картина, той обрисува на енергийно ниво в съзнанието си и по този начин тази картина оживява в едно друго измерение, което няма физическо проявление. Докато тази картина съществува в друго измерение, той е в състояние да преживее, като в същото време изпитва емоции, които му помагат да получи вдъхновение, в какви цветове да изпълни и така тя, вече готова да се роди на физическо ниво върху платно или лист хартия. Наистина е много важно да се разбере, че светът, в който живеем, е многоизмерен, защото това ще ви помогне да разберете как злото влияе, контролира, обладава и манипулира хората. Вече казахме, че в тези измерения съществуват енергийни същности които оказват много важна роля в развитието на човечеството, а и не само, защото те помагат на цялата природа и всичко живо по земята. Те са наши пътеводители, имайки по високата перспектива, защото са отделени от най-плътните пластове на материята, в които хората с физическите си тела са потопени. Бог ни благословил с възможността да съществуваме в многоизмерен свят и да имаме контрол над всяко едно от измеренията. Това е безценен дар и благословия. И малцина са тези, които истински със сърцето си го съзнават. Сега масово се говори за квантов преход, който ще ни пренесе в друго измерение. Също така се твърди, че атлантите и леморийците са живели в четвърто и пето измерение. Това са огромни заблуди, които само един сляб човек е в състояние да приеме за истина. Ние никога не сме се отделяли от което и иде да измерение, за да се налага да се пренасеме отново в тях. Разликата се състои в това, че при Атлантите и Леморийците връзката с тези измерения е била много по-активна и това им е позволявало да живеят осъзнато в тях. Докато сега хората живеят. Осъзнато в материалния свят, но в останалите измерения живеят на автопилот, неосъзнато. Това е и причината злото толкова лесно да манипулира, контролира и да източва енергийно хората. Спомнете си в предната глава какво споделих с вас за инструментите с които завихряме енергията на Бог в материалния свят. Това са нашите мисли, чувства, емоции, визуализации, вяра и физически действия. Ние осъзнаваме и имаме най-вече контрол върху физическите ни действия, но всички останали инструменти, които произлизат и са свързани с по-високи измерения, остават наосъзнати и по този начин нямаме осъзнат контрол върху тях. Преходът, в който сега се намира човечеството, няма да го отведе в ново измерение, където всичко е по-различно, а ще позволи на хората да активират отново дванадесет нишки, които ги свързват с останалите измерения и по този начин ще заживеят осъзнато в тях. Илюзия е да вярваме, че ще се отделим от материалния свят, както много хора проповядват. Човечеството ще продължи да живее в материалния свят, но в процеса на прехода, в който се намира, ще активира много по-висок поглед върху него защото вече ще осъзнаваме не само всичко видимо, а и всичко невидимо, което ни заобикаля. Истината е, че видимото е една много малка част, в сравнение с невидимото, което е навсякъде около нас и съществува успоредно с материалния свят. Материалният свят и всички енергийни светове, съществуващи в различните измерения, са силно свързани помежду си и един без друг не могат. Важно е тази истина да бъде разбрана защото тя е основополагаща в разбирането за живота на Земята. След като приемем и осъзнаем как е устроен животът на Земята и разберем, че той не е изграден само от скали, пръст, пясък, вода и растения, а е многоизмерен и всички измерения съществуват едновременно и си взаимодействат помежду си, е време да разгледаме каква е ролята на злото в този многоизмерен свят, в който всички заедно съществуваме. Тези измерения са дом, както за добри и светли същества, които са отдадени на служба на цялото и всички свои умения, завихлят любовта на Бог, така си и дом на същности, които са се отдалечили от Бог и са позволили на мрака да ги обгърне. За да се разбере по как злото се е озовало в тези измерения и по какъв начин то ни въздейства оттам, ще поясня още нещо важно, което вече съм споделял в книгата Живот на Светло, която е първата книга, която посветих изцяло на злото. Представете си Бог като ярко слънце който е в центъра, а всичко останало гравитира около него. Важно е да обясня, че това е метафора, която цели да обясни по какъв начин душите, избрали да навлязат в мрака, се отделят от Бог, но не приемайте метафората прекалено буквално, защото е невъзможно да се опише в пълна степен свързаността на Бог и душите с една метафора, защото Бог е цялото. Но в същото време всички души са част от това цяло и едновременно с това те го носят себе си като непроявен потенциал. След като приехме, че тази метафора не бива да се приема твърде буквално, си представете Бог центъра и всички души, гравитиращи около него. Душите, които са натрупали опит, който им помага да опознаят Бог в по-голяма пълнота и в същото време му служат най-отдадено, гравитират най-близко до центъра – Бог. Тези души, които вървят все още по своя път на опознаване, трупане на опит и все още се лутат в това – дали да следват порива на своето сърце или егото си, са души, които гравитират в повъншната орбита на това слънце, което олицетворява цялото, Бог. Тези същности, които са избрали да навлязат в мрака, са се отделили най-много от Бог, понякога толкова надалече са се изтласкали от него, че слънцето е едвам доловимов на обятния космос, в който са потънали и са се обградили в мрак. Откъснали са от Бог... Злонамерените същности са се отказали от възможността да черкат енергия директно от него. Затова те се нуждаят от нов източник на енергия, от който да захранват себе си и целите, които са си поставили. За злото е невъзможно да черпи енергия от душите, които се намират най-близко до Бог, защото те са отдадени на цялото, Бог, и това ги прави неуязвими за злото, но тези същности, които се лутат и учат все още да следват своята душа, сърце и все още им е трудно през цялото време да следват божествения план, са души, които носят себе си енергийни товари, слабости и нечистоти, което ги прави уязвими за злото. Важно да се знае, че тези души, които се намират най-близко до Бог, са души, които са извървяли своя земен път, цикли на прераждане, и са продължили своето развитие в духовния свят. Докато тези души, които все... Още се учат, шлифоват и носят отпечатъци от негативни опитности върху себе си, са души, които продължават да се раждат на земята и да трупат нова опитност, която им помага да се шлифоват и да се превърнат в съвършен инструмент, чрез който Бог проявява своята сила, мъдрост и любов в своите творения. Това е важно да се осъзнае, за да се разбере, че злото не съществува в духовния свят, а тук в материалния свят и най-вече в близките измерения до него, а именно измеренията в които съществуват нашите мисли, чувства, емоции и визуализации. Невъзможно е злото да съществува в духовния свят, защото той е изграден в непосредствена близост до центъра на Бог, цялото, и ако злото се озове отново там, тогава то ще се пречисти и възроди от ярката светлина и чиста любов на Бог. Тук е момента да обясня как тези души остават приковани между тези два свята, а именно материалния свят и духовния свят. След като земният живот приключи и физическото тяло спря да поддържа физическите функции, с които душата обитавала материалния свят, тя продължава своето съществуване със своите енергийни тела. Когато това е душа, която е съхранила доброто в себе си и не се отдалечила от Бог, в следващите няколко дни тя постепенно прекъсва връзката с останалите енергийни тела и докато го прави, частично се освобождава от болезнени емоции, чувства и мисли които тя изпитвала във вече приключилия земен живот. Когато е готова, тя продължава своя път устрамена към Бог и се завръща в духовния свят, където преминава отново енергийно пречиствана от болката и дискомфортите, които е напластила върху себе си, за да може чиста да се слее с останалата част от себе си, която се намира в духовния свят. Така протича пътят на една светла душа, която не се е отделила от Бог. Душите, които по една или друга причина, се избрали да навлязат в мрака, но успяват да извървят обратно пътя до духовния свят. Всъщност, те не желаят да го направят, защото те са се отрекли от Бог, а духовният свят съществува в непосредствена близост до него. По този начин тези души, които познаваме като зли същности или накратко казано зло, остават да съществуват своите енергийни тела между духовния свят и материалния свят. Това съществуване между два свята може да продължи от няколко месеца до много хилядолетия. Важно да се знае, че когато душите не обитават физическо тяло, а съществуват само в енергийните си тела, те имат способността и уменията да пътуват на големи разстояния по начин, който не ми е напълно познат, за не мога да ви го опиша в подробности. Това е причината в нашия земен свят да съществуват злонамерени зли същности които не са от нашата земна раса, а са дошли от други планети. Хората ги познават като гущароподобни, влечуги, рептилии, дракони и други названия, които не са толкова важни да се знаят. По-важно е да се разбере, че многоизмерното пространство, в което живеем, се обитава от злонамерени енергийни същности, които са загубили връзката с Бог и в лицето на хората вижда енергийни донори, които все още не са шлифовали своите слабости и са лутат между неосъзнатия контрол, които техните души и его осъществяват върху съзнанията им. Първоначално Когато това бъде осъзнато, може да ви стресне, но без истината да стане част от живота ни няма как да постигнем свобода и пълен контрол върху собствената ни енергия и енергията, която пропускаме през себе си. Съществуваме в многоизмерен свят, който също така е обитавано от злонамерени енергийни същности, които чакат само да стъпим на криво, за да се възползват от нашата моментна слабост. Важно е да се осъзнае, за да могат хората да възвърнат контрола над живота си. Ако се огледате, ще забележите как хората масово са оплели в мрежите на злонамерените енергийни същности, които обитават енергийните измерения, които са свързани с нашите мисли, чувства, емоции и визуализации. Много лесно злото може да внуши на хората, които са уязвими и носят енергийни товари със себе си, чувства, мисли, емоции и визуализации, които те да припознаят като свои и по този начин да ги провокира да излъчват негативна енергия. Това е много често срещано и е една от основните причини сега хората масово да завихрят енергията с негативен знак, като излъчват негативни мисли, чувства, емоции и визуализации в пространството около себе си. Тази енергия достига злото и по този начин то черпи енергия от хората и става все по-силно. Колкото по-силно става злото, толкова по-умело въздействане на осъзнатите хора и по този начин ги оплита още повече своите мрежи. Също така е важно да се осъзнае и разбере, че злото има способността да похищава слабите души, като, образно казано, ги измества от тяхното тяло и поема контрол над съзнанието им. По този начин негативната същност се свързва с тяхното тяло и започва да го контролира, но това е тема, за която ще пиша по-подробно в следващата глава от книгата. Всичко, което споделих в тази глава, е много важно да бъде осъзнато и добре разбрано, за да могат хората да започнат да живеят по-осъзнат живот. Защото сега хората не умеят да разграничават кои мисли... Чувства, емоции и визуализации произлизат от техните души и кои са изпратени от добронамерени или злонамерени енергийни същности. В следващите глави от книгата ще споделям с вас още знания за това, как да се научите да ги разпознавате и как да възвърнете контрола над себе си. Не се страхувайте от злото. Вече познавате неговия път и знаете, че то в своята сърцевина е. Добро, което се отделило от Бог, но знайте, че рано или късно всяка една. Така наречена злонамерена същност, успява да се освободи от болката и оковите на мрака и се завръща отново в духовния свят, където се възражда в чистата любов на Бог. Ако позволите да се страхувате от злото, тогава то ще се възползва от вашия страх, за да ви доближи. Важно да се знае, че злото може да достигне и да въздейства само на души, които излъчват и завихрят негативна енергия около себе си. Тези души които са се обградили в светлина и я излъчват непрестанно своите дела, те са неуязвими за злонамерените същности. Запомнете, че злото има нужда от нашата любов, за да се пречисти и опомни, защото своята сърцевина е изградена от любов. Приемете злото като свой учител, защото то често играе тази роля в живота ни. То непрестанно обостря нашите слабости и по този начин насочва вниманието ни към тях. Ако ние се умеем да ги забележим, Осъзнаеми с любов и благодарност ги изцелим, тогава злото ще е изиграло важна роля в живота ни, защото ще ни е показало покнатините, които сами не сме успели да забележим. Понякога хората имат нужда от провокатори, за да насочат вниманието към своите слабости, които е нужно да шлифоват, а най-често в ролята на тези провокатори влизат злонамерените същности. Затова не им се гневете, а осъзнайте... Че те също имат важна роля в развитието на цялото и без тях животът не би могъл да съществува по начина, по който го познаваме, защото тяхното желание да рушат мотивира светлите души да шлифуват своите творения и да ги правят все по-съвършени, така че да са устойчиви на разрушителната сила на злото. Нека не забравяме, че доброто и злото имат своето място в цялото и щом Бог е допуснал злото да съществува, Тогава то има своето място в цялото, но нека не забравяме каква е ролята на доброто. Защото сега масово се разпространява в ученията, че Бог е сътворил злото и щомто съществува, е нужно да го приемем и да се научим да живеем с него. Това твърдение служи единствено и само в полза на злото, защото Бог ни е сътворил с цел. Когато оставим злото да изпълнява своите цели, а ние се примиряваме с тях, тогава ние не ни изпълняваме своята роля, с която Бог ни е създал. Всяка светла същност е създадена да завихря, мултиплицира и влага силата. Мъдростта и любовта на Бог в своите дела Когато срещне зло по своя път, е нужно да се научи да го преодолява, като му противодейства, а не с него да се примирява. Една от основните роли на злото е да ни тласне да се шлифоваме и да се превръщаме във все по-добри творци, а не да го приемаме и да се оставяме то да руши нашите творения, без да му противодействаме. Бог еволюира, докато доброто и злото се сблъскват помежду си а не докато доброто гледа и приема с божествено разбиране и благодарност, как злото руши всичко след себе си. Разберете, че тези твърдения не служат на светлината, а на мрака. Важно да се знае, че когато едно учение е опетнено от изкривена информация, това не означава, че цялото учение лъжа, напротив, ако всичко в учението е лъжа, тогава хората не биха били привлечени към тях. Вече знаете как злото контролира и манипулира умовете и сърцата на хората. Не е трудно истината да бъде скривена, докато хората носят негативни отпечатъци в себе си. Същност света, в който живеем, за да се предаде чиста информация, е нужно човекът, който я предава, да бъде енергийно чист на всички нива и да има умения, с които да влиза в осъзната битка с злото, за да може умело да брани истината и да не позволява тя да бъде скривена. Няма как да бъдеш чист проводник на божествената истина, ако преди това не си вътрешно чист и не се превърнеш във война светлината, който със силата и мъдростта на любовта на Бог брани истината от злото. Помнете, че Бог е любов и не съществува сила по-голяма от нея. Всяка една светла същност, която служи на цялото, Бог, се потакя в неговата енергия, докато я пропуска през себе си и я влага в делата си. Докато сте обградени с любовта на Бог, злото ще стои на страна от вас. Спомняйте си го всеки път, когато позволите на някой провокатор в живота да ви тласне в негативна посока, независимо дали това се случва във вашите действия, мисли, чувства, емоции, визуализации, убеждения и вярвания. Трети видове проявление на злото. Това, което наричаме зло, всъщност е добре прикрито добро което е забравило своя происход и предназначение. То може да се срещне във всички сфери и измерения на живота. Всяка жива същност, от едноклетъчното до най-сложно устроеното многоклетъчно човека, е проводник на енергия. Злонамерените същности са устремени не само към човека, а и към всяко живо същество, което пропуска през себе си енергиен заряд. В наше лице злото вижда източници на енергия, които имат способността да завихрят и пропускат през себе си различно количество енергия. На ниво клетка злото също работи. Замислете се, какво се случва в човешкото, и не само човешкото, тяло, когато попадна бактерия, която пренася вирус. Вирусните бактерии имат за цел да достигнат и похитят ядрото на живите клетки, което контролира цялата енергия на самата клетка. Ако това се случи, вирусът превзема ядрото. Разрушава текущата ДНК спирала и на нейно място изгражда нова, която има за цел да произведе нови клетки, носещи негативен заряд, които имат за цел да превземат колкото се може повече здрави клетки и да разрушат техните ДНК нишки, за да може да бъде заменена с нова, която ще позволи на злото да контролира енергията, която генерират. По този начин злото превзема източниците на енергия на ниво клетка, защото когато превземе техните ядра, то започва да контролира функцията и енергетиката на цялата клетка. В 21 век човечеството напредна много в изучаването на човешкото тяло, на ниво клетка и изучи как се провеждат тези битки между доброто и злото на клетъчно ниво. Интересното, което се вижда на пръв поглед, е важната роля, която е оказало злото в развитието на човешките клетки. Колкото по-голяма е била заплахата от вируси и бактерии, толкова повече клетките на човешкото тяло са еволюирали, с цел да се защитават от тях. Заедно с това и зловредните клетки са еволюирали, с цел да преодоляват новите защитни механизми на клетката. Този малък незабележим сблъсък между доброто и злото, на ниво клетка, е позволило на човешкото тяло да еволюира до нивото, в което го познаваме днес. Това е пример, който ясно показва, че въпреки привидните злини, които извършва злото, когато доброто умело му противодейства, се ражда нещо ново, по-добро и съвършено от преди. Ако няма какво да руши и заплашва от разруха нашите творения, тогава няма да има какво да ни тласка, да ги прави все по и неразрушими. С най-прости думи казано, злото провокира любовта да разгърне пълния потенциал, който тя носи в себе си. Само така душите могат да опознаят и изучат нейния. Безкраен спектър от непроявени възможности. Разказах ви тази история, защото целя да ви покажа, че злото се проявява навсякъде, от най-просто устроената клетка до най-сложно устроените творения на Бог. Цялата природа и всичко живо в нея, както на физическо, така и на енергийно ниво, си взаимодейства с злото и неговата разрушителна сила. В тази глава от книгата ще се концентрирам върху видовете проявления на злото в човешкия живот. Генерално можем да разделим злото в две главни категории. От които произлизат всички останали, а именно непроявено зло в материална форма и проявено зло в материална форма. Едно непроявено зло в материална форма. Това са всички енергийни същности, които съществуват в близките измерения на материалния свят. Повечето учени са кръстили тяхното измерение с името астрал, но злото не съществува само в това измерение, затова предпочитам да наричам различните измерения със следните имена които са лесни за разбиране и запомняне: светът на мислите, светът на чувствата, светът на емоциите, светът на визуалните представи и душевен свят. Съществуват и други светове, но там злото няма толкова голям контрол и няма да се фокусирам върху тях. В тези светове съществуват злонамерени енергийни същности от различни раси и планети, които са били привлечени от огромния потенциал на човечеството, който все още не е осъзнат и овладян. Човешката раса на земляните е сравнително млада раса в духовния свят, която все още се учи да опознава и овладява безграничната сила на любовта, която извира от Бог и изпълва безкрая. Бог също се развива със създаването на всяка нова раса, която е все посъвършена от предходните и носи в себе си по-голям потенциал да проявява енергията на цялото през себе си. Това е причината злото да има толкова голям интерес към земните измерения, защото те са наш дом и учебна площадка на която ние се учим да използваме енергията на Бог, на която всеки един от нас е проводник. Във всяко едно земно измерение съществуват злонамерени енергийни същности, които се отличават едно от друго и притежават различни умения. Едни са много интелигентни, други са хитри, трети притежават голяма сила, четвърти умело си служат с енергията и тъна. При злото също си има иерархия и степен на опознаване на. Мрака Както светлите души се учат да използват енергията на Бог, така и злонамерените енергийни същности извървяват път, в който опознават мрака и неговите проявления. Истината е, че непроявеното зло в материална форма, което гравитира около Земята, е много и силно, защото човечеството е допуснало това. Мигът, в който хората се осъзнаят и започнат осъзнато да виждат и усещат неговото влияние в живота на хората, и започнат целенасочено да му противодействат, тогава постепенно, заедно обединени в едно, ще засилим светлината, която обгръща всички измерения на земята и ще прогоним злонамерените енергийни същности от тях. Докато го правим, голяма част от тях, които не са потънали толкова на дълбоко в мрака, ще успеят да се освободят от оковите на мрака и ще се възродят отново в светлината. Но тези, които са навлезли на дълбоко в мрака, ще продължат да му служат на място, където условията го позволяват. Умишлено не споделям повече информация за непроявеното зло в материална форма, защото тя може да предизвика страх в някои хора и да започнат да го мислят прекалено много, а по този начин рискуват да го привлекат в живота си. Но в същото време, това, което споделих с вас, е основна база от знание, която ще ви помогне да разберете информацията в следващите глави от книгата, която цели да ви научи как осъзнато да му противодействате. Нека сега продължим с следващата главна категория която ще ви помогне да забелязвате полезно действията на злото в живота си, като по този начин ще имате възможността осъзнато да му противодействате. 2. Проявено зло в материална форма Най-често, злото се проявява в материална форма, чрез манипулация и похищения на добронамерени души, които в края на своя земен живот не остават да служат на мрака, а се прибират отново в духовния свят, за да си подготвят нова план програма за живот. Образно казано, това са души, които временно са попаднали в клопката на злото и неосъзнато са започнали да го подпомагат. Тези хора са очите, ушите, гласът, краката и ръцете на злото в материална форма. Чрез тях злото изпълнява своите цели в материалния свят. Най-често в марионетки на злото се превръщат хора, които носят в себе си много болка, страхове и рани, както и хора, които са дали превес на своето его и са оставили то да ги води в живота. Следотърсачи Енергийно ниво от злонамерени същности Тези хора неосъзнато изпитват силно вътрешно желание да обикалят различни групи и общности и да прекарват известно време сред тях. Целта е да опознаят хората и да усетят техните енергийни възможности и слабости. По този начин злото набелязва своите потенциални жертви, които в подходящ момент ще провокира и облъчва с негативна енергия. Целта му е да ги превърне в генератори и излъчватели на негативна енергия, с която злото да започне да се захранва. Най-често, така наречените жертви, които следотърсачите набелязват, са водачи на групи, които имат достъп до повече хора, а оттам и до тяхната енергия. Самите следотърсачи го правят на осъзнато, те изпитват желание да разпитват хората и да научат колкото се може повече информация за тях. Освен различни групи, кръжоци и общности, те посещават много семинари и всички. Останали среди, в които различни хора се обединяват около една обща кауза. Спростито ми казано, там, където се завихря и излъчва повече енергия, са местата, на които злото изпраща своите следотърсачи. Не всички хора, които припознават себе си в това описание, означава, че са следотърсачи на злото. Зависи от това дали поривът идва от сърцето или е провокирано злонамерени енергийни същности, който на физическо ниво най-често се усеща в областта на корема и слънчевия сплит. Самонаблюдавайте се и сами ще откриете това, което ви кара да го правите, дали предизвиква във вас положителни или отрицателни чувства, емоции и мисли. Пак казвам, те го правят неосъзнато и нямат за цел да вредят. Всъщност, те пряко не навреждат по никакъв начин. Защото когато открият потенциална жертва, която е влязла в полезрението на злонамерена енергия и насъщност, тя бива атакувана от следващата група хора, които отново са неосъзнато манипулирани от злото. Провокатори Провокаторите са хора, които най-често са позволили на своето его да вземе превес в живота им. По този начин злото се възползва от тях, като им внушава мисли и желания които те припознават като свой и така те започват да повлияват на собствените им действия. Егото е меко като глина и е много лесно да се манипулира. Докато ако човек се оставил в ръцете на Бог, своята душа, да го води, тогава е много трудно да му бъдат внушени мисли, чувства и действия, които имат разрушително и провокативно въздействие, защото душата не би навредила никому, дори не би позволила и косъм да падне от най-големия и враг. Тя знае, че задвоала на привидното зло стои и страдала душа, която също като нея е изтъкана от любов и е създадена да служи на цялото. Когато човек има силна изградена енергийна връзка със своята душа, тогава тя ще му подава ясни сигнали, когато злото се опитва да манипулира. За да разберете полезно как се случва това, нека разгледаме следния пример, който ще обрисува злото в действие. Представете си, че се намирате на семинар за духовно развитие. Той е посетен от много хора и е воден от лектор, който вече е добре познат на злото, благодарение на неговите следотърсачи, които са го проучили и са открили слабите му места. Нека кръстим провокатора в тази история сляпчо, понеже той. Не осъзнава какво предизвиква в него провокативните му действия. Истината е, че злото, въплътено в човешко тяло, за което ще стане дума в следващата глава от книгата, не би предприяло провокативни действия. А ако го направи, то би било много рядко, защото най-често избира да изиграе роля, която цели да не разкрие неговата истинска същност. Затова ролята на провокатори най-често се изиграва от заслепени хора, които са отслабили връзката със своята душа и енергийните светове, и по този начин им е много трудно да разберат, кои мисли, чувства, емоции и желания са породени от тяхната душа, и кои са насадени от злонамерени енергийни същности. По време на семинара когато водещият лектор говори на тема, за която злото е добре информирано, че лектората е уязвим, в този момент злонамерените енергийни същности внушават мисли и силно желание на Сляпчо да ги изрече. Това става импулсивно и понякога Сляпчо толкова силно усеща това вътрешно желание да го направи, че ако не ги изрече, усеща как негативната енергия вътре в него започва да го разяжда и да изпитва силен дискомфорт и затова решава да изрече провокативните думи, като по този начин изкарва негативния заряд от себе си и го насочва към лектора. По този начин, образно казано, злото провежда своите малки провокативни атаки, с които цели да уязви и злепостави лектора. Такато цели да обостри неговите слабости и чрез тях да достигне до него. Това се случва, когато някоя наша слабост обсеби нашите мисли, чувства, емоции и действия. Когато това се случи, негативната енергия която завихряме на всички енергийни нива, измерения, привлича и отваря вратата, през която злото ни достига и започва да ни манипулира, като ни внушава мисли, чувства, емоции, визуални картини и други усещания, в зависимост от това, на кое измерение е пробойната, през която злото успяло да ни достигне. Моментът, в който злото достигне своята жертва, благодарение на умелата работа на своите провокатори, тогава провокациите намаляват или спират изцяло, защото злото вече има директен достъп до него. Ако душата продължи да се съпротивлява, тогава и провокаторите ще продължават, за да могат да отслабят, като обгърнат в негативна енергия и по този начин, образно казано, и затворят устата, защото колкото. Повече негативна енергия обгръща човек, толкова по-слабо чува шепота на своята душа. Гласът на душата е тих и той може да се чуе единствено, когато човек е потопен в покоя на своите мисли, чувства и емоции. Когато заобикалещият ни свят постоянно ни държи под напрежение и живеем живота си в постоянен стрес, тогава на душата ни е много трудно да ни напътства и води по пътя на светлината. По подобен начин се случват и всички останали провокации на злото във всички сфери на живота. Разбира се, то не е устремено само към духовните среди а към всички сфери на живота. Всеки път, когато попаднете в ситуация, в която сте провокирани от раздразнен и негативен човек, се запитайте, коя сила го ръководи. Моментът, в който съзнаете, че душата никога никому не би навредила, по никакъв начин, защото тя е ръководена и напътствана от любовта, а любовта си служи с много по-различни методи, за да стимулира и подкрепи развитието на един човек. Негативните провокации са инструмент на злото, които най-често са излъчени и проявени от обладани и неосъзнати хора, които не се замислят върху своите действия и последиците, които оставят след себе си. Много е важно да се научите да устоявате на провокаторите и да не им се поддавате, защото по този начин ще съхраните себе си и така няма да позволите те да ви уязвят, което е една от основните им цели. Друга цел, с която злото непрестанно провокира слабостите в хората е, че по този начин те излъчват негативен заряд, който злото използва, за да се захранва. Не винаги злото цели да провокира някой с цел да го достигне и директно от него да се захранва с енергия. Понякога злото се възползва от всеки удобен случай да провокира слабостите у хората, за да можете да излъчват негативна енергия, която първо, че храна за злото и второ, тази негативна енергия се напластява върху слабостите, товарите. Които хората носят себе си и по този начин всеки изминал ден, те се задълбочават и злото с все по-голяма лекота ги обостря. По този начин злото цели да има по-голям контрол и власт над хората, защото колкото поязвими са, толкова по-лесно манипулируеми са. Всичко това се случва, защото самите ние сме го допуснали. Колкото повече светли войни на светлината се пробуждат и обединяват, толкова по-скоро ще осветим мрака. И ще създадем условия за живот, които да са неблагоприятни за злонамерените енергийни същности, защото когато те нямат условия, в които могат да ни провокират, те сами ще загубят интерес от нас и ще се преместят на друга планета, където все още светлината не е станала толкова силна, че да ги прогони от нея. Сега злото съществува, защото ние самите сме допуснали мракът да навлезе в живота ни, но когато се осъзнаем и го осветим с любовта на Бог, която извира от всеки един от нас. Тогава животът на земята ще се промени много. Всичко е в нашите ръце, не го забравяйте. Наблюдатели Наблюдателите, по подобен начин на следотърсачите, пряко не вредят на хората. Това са група хора, които поради своята ограничена осъзнатост, са допуснали злото да се огледа през очите им. Най-често това са души, които са напреднали и имат достатъчно сила да отклонят манипулативните действия на злото от себе си, но в същото време не им достига знания и умения как да държат злото на страна от себе си и по този начин са допуснали то да се оглежда през техните очи. Също така, в тази група влизат и всички хора, които нямат натрупан достатъчно опит със злото и по този начин то ги достига с лекота. Това са може би най-широко разпространената група от хора. Те са навсякъде, във всяка една сфера от живота. Докато са щастливи и излъчват любов която влагат в делата си, държат злото на страна от себе си, но когато се появи провокатор, който обостри някоя тяхна слабост, тогава допускат злото да ги доближи и да се огледа през техните очи. Привидно това не вреди никому, но по този начин злото опознава материалния свят и чертае своите стратегии, как да има по-голям контрол върху него. Истината е, че няма живо човешко същество, което поне веднъж не е допускало злото да се огледа през неговите очи, в определен период от живота му. Наблюдавайте хората около вас и ще забележите как очите им и тяхното излъчване се променя, когато нещо ги провокира да са негативни. В следващите глави от книгата ще споделя с вас повече информация за това, как можете да ограничите злото и да не допускате повече да се оглежда през вашите очи. Иноватори. Тази група от хора най-често е овластена с мисия да свали на Земята ново знание, което да е в полза на цялото човечество. По този начин хората достигат до нови научни достижения и опознават все повече Вселената, измеренията, материалния и духовния свят. Душите, които са овластени с тези мисии, са едни от най-търсените от следотърсачите на злото. Вече знаете, че злото е прекъснало своята връзка с Бог, а оттам е загубило и възможността да посещава духовната библиотека, откъдето душите, които не са прекъснали връзката си с Бог, Черкат своите знания. Знанието носи себе си огромна сила, когато се приложи във видимия материален свят, Затова и злото има толкова голям интерес към всички хора, които душите им носят в себе си ново знание, което целят да споделят с останалите. Целта на злото е винаги една и съща, а именно, да достигне до знанието преди то да бъде разпространено, за да може да го използва само за своите цели. То прави всичко възможно да спре неговото разпространение, за да не овласти доброто с неговата сила, а целенасочено да приложи в своите дела. Разбира се, злото ще нагоди новото познание по начин, който да служи на целите му. Те почти винаги се разминават много от първоначалния замисъл, с който е изпратено знанието на земята. Истината е, че немалка част от знанията, които духовният свят е изпращал чрез светли души на земята, са попаднали в клопката на злото и по този начин е спряно тяхното разпространение. В същото време новото познание се използва от злото, с цел манипулация и контрол на цялото население на Земята в глобален мащаб. Всичко това ще е до време, защото сега на Земята са изпратени много светли войни на светлината, които са поели мисия да освободят знанието от оковите на злото и да го разпространят сред хората. Постепенно тези войни на светлината се пробуждат и с помощта на цялото ще поемат смели походи в посока освобождаване и разпространяване на истината, защото тя принадлежи на всички и всеки има право да се докосне до нея. Много е важно хората да ставаме все по-задружни и да си помагаме помежду си. Когато забележим човек, който привидно носи със себе си ново познание, което ще помогне на цялото, е важно на тези хора да се помага не само на физическо ниво, а и на енергийно. Те имат огромна нужда от закрила, защото злото е целеостремено към тях. Да, те имат голяма закрила и подкрепа от небесата, но знайте, че злото е лукаво и чрез своя. Контрол над хората умело може да похити човек на материално ниво, който не се е освободил от слабостите си. За това е нужно и ние, хората, осъзнато да се браним и защитаваме помежду си. Когато един ден се умеем да бъдем единни, тогава няма да съществува сила, която да е в състояние да ни сломи и подчини на себе си, защото любовта в нас ще е толкова силна, че ще осветява и най-непрогледния мрак. Творци Друга много подобна категория на иноваторите са творците. Злото има голям интерес към тях, защото това са хора, които осъзнато си служат с енергията и по този начин те развиват своите умения, които им позволяват да пропускат през себе си все по-голямо количество енергия. Освен това, творците оказват пряко влияние на своите последователи със своето творчество. Това е златна възможност, която злото използва във всеки удобен момент, когато успее да достигне творец и да се намеси в неговото творчество, като вклини символи, знаци и негативен заряд, които имат за цел да разпространят мрака и в материалния свят. Най-чести жертви на злото стават певци, актьори и режисьори на филми и сериали защото те се радват на най голям интерес сред хората. Разбира се, те не са единствените, към които злото има интерес. Истината е, че всеки творец, когато злото успее да достигне, се възползва от него, но колкото по-голяма е неговата аудитория, която достига със своето творчество, толкова по-голям интерес има към него и полага повече усилия, за да го манипулира. Проследете творчеството на световно известни режисьори, актьори и певци, и неминуемо ще откриете разлики в първоначалните им творби и последващите, когато вече са придобили по-голяма популярност. Целта на тази книга не е да ги разобличава. Затова няма да използвам конкретни примери, но е важно да знаете по какъв начин злото въздейства на хората, за да можете полесно да му противодействате със своята вътрешна сила, която носите в себе си. Някои злонамерени енергийни същности са набрали много голяма сила. Благодарение на милионите последователи на певци, актьори, спортисти, режисьори и други хора на изкуството, които въздействат на голяма група от хора със своето творчество. Телевизията и интернет са се превърнали в основен инструмент, с който злото манипулира и въздейства на големи групи от хора. В повечето случаи творците не осъзнават, че зад тях стои зло намерена същност, която се възползва от енергията, която техните последователи излъчват към тях. Злото често се възползва от страховете и болката, която са преживели и така обостря егото им и чрез него започва да ги контролира. На това се дължи бунтърското поведение, залитанията по опияти и дрога и развратният начин на живот, с които се известни много световно известни звезди. Ако се загледате в клиповете и филмите и вникнете в думите, които изричат, ще започнете да откривате скрити послания в тях. Когато започнете да работите по-активно със себе си, на вътрешно ниво, постепенно ще засилите своята връзка с душата си. Колкото посилна става тя, толкова по-лесно тя ще ви спраща сигнали, с които да разпознавате енергийните капани, които злото е поставило навсякъде и така постепенно ще се очите все по-умело да ги избягвате, докато един ден не започнете да виждате света през погледа не само на материалния свят, а на всички енергийни. Светове които са преплетени един в друг. Когато сетивата на човек позволят да доловят и останалите измерения, тогава истината ще излезе на бял свят и злото повече не би могло да се крие зад вуала на ограничените сетива, с които сега хората разполагат. Властимащи Това е много деликатна тема, по много причини, но не мога да я пропусна и да не я коментирам. Истината е, че злото има много голям интерес към всички хора, които заемат ключови позиции в управлението на една страна и не само. Управляващите на големи корпорации и фирми са също под прицела на злото. Навсякъде, където има власт, ресурси и контрол, злото прави всичко възможно да се вклини. За щастие, не всички хора, които заемат ключови позиции, се поддават на контрола и манипулацията на злото, защото сред тях има и напреднали души, които са натрупали достатъчно опит в битките с злото и умело ги държат на страна от себе си. Но тези души не са толкова много и са единици, на фона на останалите. Много често души, водени от вътрешния импулс да служат и помагат на цялото, избират да заемат ключови позиции в управлението на една страна, но когато влязат във властта, стават тяхна жертва и постепенно злото ги пречупва и изкривява техните действия, така, че да продължат да вярват, че извършват добрини но в същото време започват да обслужват интересите на злото. Не е никак лесен техният път, за това не бива да виним политиците, а да разберем, че не техните души извършват всички действия, които по-скоро вредят на хората и ги ограничават, отколкото да им помагат. България е един от основните енергийни центрове на земята и по тази причина по нашите земи са въплатени много опитни души, смели войни на светлината, които целят да разгърнат своя потенциал в България, защото енергията на Земята, върху която живеем, го предразполага. Но знайте, че България както привлича добрите, така привлича и злонамерените същности, защото те също са привлечени от енергийния потенциал на Земята върху, която живеем. Това е тема, по която може много да се напише, но в тази глава аз само ще я маркирам като една от основните причини, поради които злото е пуснало дълбоки корени във властта. Независимо кои са политиците, които управляват България, те трудно биха могли да устоят на силата, с която злото ги контролира. Затова, колкото и добронамерени да са първоначално хората, които влизат във властта, рано или късно злото успява да ги пречупи, защото, нека бъдем честни, кои политици обръщат внимание на своето духовно развитие, енергийна защита и вътрешна енергийна чистота. Докато те носят своите негативни отпечатъци вътре себе си, злото ще успява да ги достига и манипулира. Управлението на България, и не само, ще се промени към по-добро тогава, когато населението стане поединно и със своята обединена енергия прогони злото. Докато сега масово хората хулят управляващите и ги обвиняват за своето нещастие, не само няма да променим нещата към по-добро, а точно обратното. По този начин постоянно ги захранват с негативна енергия и така, освен, че зареждат злото с енергия, също така правят управляващите все по-уязвими за контрола и манипулацията на злонамерените същности. За пореден път напомням, че не някой човек или управляващ ще промени света към по-добро. Злото от дълго време плете своята паяжина и е изградило много енергийни канали, с които ежедневно се захранва с голямо количество енергия. Такато става все по-силно и за да имаме силата да му противодействаме, е нужно да бъдем единни, за да можем да обединим енергията си и да засияем толкова силно, че да осветим мрака. По този начин ще помогнем не само на властимащите, а и на всичко живо по земята, което по един или друг начин е подвластно на негативната енергия, с която злонамерените същности ги облъчват. Обладани хора Това е тема която само маркирам като една от проявите на злото в материалния свят, но подробно ще развия в следващата глава на книгата, защото за нея има много да се каже и не искам да омалуважавам като точка на глава. Това са едни от основните начини, с които злото ни въздейства и се проявява във видимия материален свят. Разбира се, има и още, които част от тях ще засегнем в следващите глави, но те не са толкова масово срещани и за това засягат много поограничени групи от хора. Независимо дали злото ни въздейства на енергийно или физическо ниво, е нужно да предприемем мерки да се защитим от него. Също така, е важно да осъзнаем в настоящия момент от живота, колко голям контрол оказва злото над хората. И главният въпрос е, докога ще позволяваме злото. Да набира скорост и да става все по-силно, като се захранва с нашата лична жизнена енергия и енергията на Бог, цялото, на която всички ние сме проводници. Ако усещате вътрешен импулс да му се противопоставите, в следващите глави от книгата ще откриете информация как да го направите. Но не избързвайте, а използвайте знанието, което споделям с вас, както в тази книга, така и в останалите мои книги, за да се подготвите за тези битки, защото ако влезете голи и боси в битка, с добрата воля да помагате, тогава поемате много голям риск, а нека не забравяме, че всяка една душа носи най-голяма отговорност преди всичко за себе си и за това. До каква степен се умява да съхрани доброто в себе си? Въоръжете се търпение и силна воля, докато вървите по пътя на освобождаване от всичко негативно, което носите в себе си, защото те са покнатините, чрез които злото е състояние да се вклини във вас всеки път, когато насочи концентрирано негативна енергия към тях. Злото е хитро и лукаво, и нека не прибързваме своите действия към него, а да покажем силата, мъдростта и любовта на Бог в действие, проявена през нас. И пак напомням, не допускайте цялата тази информация да посе е страх във вас от мащабите на действията, с които злото е успяло да се вклини в живота ни. Колкото повече напредвате по своя вътрешен път на шлифуване, толкова повече вашето съзнание ще се разширява и това ще засили вашите сетива, с които ще имате много по-обширен поглед над живота, който ще ви помага да виждате доброто във всяко зло. Защото злото привидно извършва злини, но по този начин със своите действия ни провокира да му противодействаме с още повече светлина и любов. Там, където се е събрало най-много мрак, ще са площадките, над които светлите войни на светлината ще изградят своите най-високи коли, които ще разпръскват силата, мъдростта и любовта на Бог във всички страни и посоки. Четвърти обладани хора и похитени души Това е тема на която искам да обърна по специално внимание, защото ми е тъжно да гледам как злото причинява без никакви скруполи тежки психически, емоционални и физически травми на хора, които по една или друга причина са навлезли в полезрението на злото. За разлика от душите, които са се отрекли от Бог и са се отдали на мрака, съществуват и души, които злото. Иска да привлече на своя страна, но те смело бранят доброто в себе си и не се отказват от Бог независимо от всички изпитания, вношения, болка и дискомфорт, на които злото ги подлага. Причините злото да пожелае една душа са много. Това може да се дължи на тяхната енергия, знания, опит, достъп до ресурси или позиция в обществото. Едно насилствено обладаване. Когато злото, което не е проявено в материална форма, набележи душа и пожелае да привлече към мрака, тогава тя започва системно да насочва негативна енергия към нея. Ако душата на човека има богат опит със злото, който е натрупала в отминали свои животи, тогава тя ще използва това знание, за да започне да трансформира негативната енергия и да се брани от него. В повечето случаи душите успяват да отблъснат злото от себе си, но понякога на душата не и достигат знания, опит и енергия, за да го направи. И не само. Понякога събитийността в живота подлага хората на тежки изпитания и ако злото предприеме действия в период, когато човек се намира в много тежки изпитания, тогава злото ще се възползва от моментната му слабост, за да похити душата му. Не забравяйте, че злото е лукаво и не притежава никакви скруполи, то обича да нанася най-тежките си удари тогава, когато жертвата му се чувства най-слаба и уязвима. Ако по една или друга причина се намирате в тежко положение което много ви изтощава и злонамерена енергийна същност иска да похити вашата душа, тогава се провежда енергийна битка между вашата душа и злото. В повечето случаи това остава незабелязано за човешкото съзнание, защото масата от хората не са се научили да разпознават признаците на една такава енергийна атака. В една такава битка мислите, чувствата и емоциите преминават през безброй трансформации, от силно негативни до много светли и вдъхновяващи, подплатени са силна вяра. Когато злото наделява и отслаби душата, съзнанието става черно гледо и това се отразява на всички инструменти, с които завихреме енергията. Моментите, в които душата събере сили и отблъсна злото от себе си, тогава съзнанието се изпълва със светлина и любовта започва да е в основата на всичко, което правим. Ако злото не се откаже от жертвата си и продължи да го облъчва с негативна енергия, е възможно постепенно да успее да изтощи душата и... Така, всеки изминал ден, тя все по-трудно ще се съпротивлява на набезите на злото. Това най-често се дължи на наумението на хората да се захранват с положителна енергия, от която се нуждаят техните енергийни тела, душа и физическо тяло. Много... Ама наистина е много важно хората да започнат осъзнато да се захранват с енергия, но за това ще пиша по-напред книгата. Нека сега продължим разказа си за похищението на една светла душа от злонамерена същност. Дойде моментът, в който душата е отслабена и злото прави последни опити да провокира да се откаже от Бог. Това става най-често, когато и внушава мисли, че Бог е иллюзия, че Той не съществува, че душата е сама и е загубена в огромен свят че животът няма смисъл, че никой не ги разбира и че мечтите са неосъществими, а изпитанията непроодолими. Всички тези мисли са подплатени с безброй негативни чувства, страхове и емоции, които могат да провокират желание в човека да сложи край на живота си. По този начин злото провокира най-големия страх, който изпитва човек, а именно страхът от смъртта. Всъщност, страхът от смъртта черпи своята сила от страха от неизвестността, защото ако човек знае и разбира с цялата си същност какво го очаква след смъртта, тогава мъглата от неизвестността ще се вдигне и страхът от смъртта ще загуби своята сила. Злото предприема тези стъпки по две основни причини. Първо, цели да се захрани с енергията на човека и допълнително да го отслаби, и в същото време прави последни опити да привлече душата му към мрака, като убеди да се отрече от Бог. Злото наистина е много изобретателно в методите си на убеждение и внушения, които предприема. За повечето хора това може да прозвучи като научно-фантастичен разказ, но за всички хора, които са попадали в това положение, те много добре разбират всяка дума от изреченията. Не са малко хората, които са ми писали и са търсили помощ, и общото между всички е, че злото почти винаги подхожда по един и същ начин, докато се стреми да ги привлече към мрака. Когато из последни сили душата откаже да се отрече от Бог, но в същото време няма повече сили да отблъсква мрак от себе си, тогава злото, образно казано, алковава и затваря в затвор, изграден от негативна енергия, който цели да държи душата на страна, за да може злонамерената. Същност да поеме пълен контрол над съзнанието на човека. Ту бих искал да направя едно кратко отклонение и да обясня че това се случва поради все още неразвитите умения на човек да си служи с енергията, на която е проводник. Ние слизаме на земята с много голям ресурс от енергия и нека не забравяме, че нашите дух душа са свързани с неизчерпаем източник на енергия, Бог, които обличат човешкото тяло и се учат да си служат с него. Именно тук са основните пропуски на хората, които злото успява да ги окове в своите мрачни вериги. Хората носят толкова много себе си, дори много повече, отколкото могат да си представят и в същото време успяват да проявят толкова малко, понякога толкова малко, че светлината в тях става незабележима и така мръкът навлиза в тях. Разберете, че нашите действия, емоции, мисли, чувства, намерения, мечти, визуални представи и вярвания са инструментите, с които завихряме енергията на Бог през себе си. Когато на умеем да си служим с тези инструменти, те започват да се затлачват и да губят своята енергийна пропускливост през себе си. Важно е да работите за своята вътрешна чистота и редовно да се пречиствате, както на физическо, така и на енергийно ниво, за да сте постоянно своята сила, която ще отключва и ще ви провокира да проявите своя безграничен потенциал. В бъдеще всеки човек ще го прави с лекота, но докато това се случи, ще мине още време. Нека сега се върнем отново на нашия случай, в който човек е допуснал да затлач инструментите, през които е проявявал светлината и любовта на Бог, и така мракът е навлязал в него. По този начин човекът бива обладан от злонамерена същност. Привидно човек остава същият, но погледът, маниерите и държанието му се променят. Стават похладни, а погледът е властен и изпиващ. Знаете, че очите са прозорец към душата. Когато погледнете в очите на обладан човек, вие потъвате в тях. Те са толкова студени, че ако задържите погледа си за по-дълго, се чувствате така, сякаш нещо издърпва вашата енергия. Когато човек бъде обладан, душата губи пълен контрол над всички мисли, чувства, действия, емоции и думи, които изрича. Спомените му от настоящия живот не се губят, защото те са кодирани в мозъка, над който злото придобива пълен контрол. В началото, докато душата не е напълно отслабена, ще прави опити да възвърне контрола над себе си, но ако не получи външна помощ, това много трудно може да се случи. Чрез обладаването на хора, на които злото е похитило душите им, се дава възможност на злонамерените енергийни същности да навлязат отново в материалния свят и осъзнато и целенасочено да започнат да плетат своите паяжини в него. Две доброволно обладаване освен този метод на обладаване злото използва и други похвати, за да похити една душа. Те порядко се прилагат, но един от тях заслужава да му обърнем повече внимание, защото в последно време набира все по-голяма популярност. Става дума за осъзнато и доброволно позволяване на злонамерена енергийна същност да вземе контрол над съзнанието на човека. Разбира се, той не знае, че допуска зло в себе си защото той е добре прикрито зад вуала на бялата мантия, с която се е покрило и цели да се представи за добро. Може би вече се питате, как се случва това? Сега ще ви разкажа. На земята е пълно с псевдодуховни учения, които са преподавани и писани от същности, които или са били обладани от зло, или са били силно манипулирани от него. В днешно време, с помощта на интернет и новите технологии, тези учения се разпространяват лесно и придобиват все по-голяма популярност сред обърканите души, които се чувстват загубени и изморени от тежките изпитания, които са ги сполетели в живота. Най-често в клопката на тези учения попадат именно хората, които са силно изтощени и стормозени от живота и търсят за какво да се хванат, за да продължат напред. Това, с което ги привличат тези учения, е обещанието, че ще получат външна помощ за проблемите им, които ще се решат с лекота. Нужно е само да се помолят на определени имена, зад които стоят същности, които се представят за служители на светлината и те веднага ще се отзоват с готовност да помогнат. Когато си изтощен и не ти достигат сили, сам да се изправиш пред своите рани слабости, тогава идеята, че някой друг ще го направи вместо теб, звучи много примамлива. Разберете ме правилно, не казвам, че не съществуват безброй много души, които във всеки един момент са готови да се притъкат на помощ. Те го правят и сега, дори без да сме ги молили за това, но на земята също така има разпространени учения, в които са назовани имена, зад които не стоят такива светли същества. Тези имена набират популярност и се разпространяват сред духовните среди. Хората започват да им се молят и да ги призовават в живота си. Дори наскоро попаднах на една такава молитва към такова същество, в която едно изречение провокира усмивка в мен, защото бе ярък пример за това, което в момента ви описвам. Ще цитирам изречението по памет. Започваше с някакво име, което не си спомням и след него продължаваше със следните думи. Давам пълна власт над живот и себе си, за да може ти да навлезеш в него на всички нива и да го изцелиш. Да, за един буден човек това звучи съмнително. Но знаете ли колко много хора, изпаднали в затруднение има, които са готови като отдавници за сламка да се хванат за всяко обещание, което им създава очакването, че проблемите им ще се разрешат? По този тих и незабележим начин злото нахлува в живота на човека и измества душата му, като взема постепенно контрол над съзнанието му. Тук процесът става по-бавно, отколкото при първия пример за обладаване, който споделих с вас, но по абсолютно същия начин злото придобива пълен контрол над съзнанието и всички инструменти, с които управлява енергията. Важно е да се знае, че когато една душа бъде похитена от зло и то се възползва от тялото му, като го обладае, тогава душата е толкова. Отслабена и изтощена, че почти не пропуска енергията на цялото през себе си. По тази причина злото има нужда от енергийни донори, които да го захранват с енергия. Затова злото изгражда стратегия, с която да привлече повече енергия към себе си. Начините са много, наистина много, защото с развитието на интернет, телевизията, медиите се отвориха безброй възможности, от които злото умело се възползва. В някой от следващите глави ще пиша по-подробно за това, как го прави. Три признаци, че сте атакувани от злонамерена енергийна същност. Сега е време да ви разкажа за моята първо осъзната битка с злонамерена същност, която бе обладала човешко тяло. В самото начало, когато прогледнах и успях да видя всички тези истини света, в който живея, разбрах, че нищо не е такова, каквото изглежда на поглед. Изпитвах смесени чувства, защото всичко, което осъзнах и видях, ми помогна да си обясня, защо човечеството е подложено непрестанно на толкова много изпитания. В същото време ми ставаше много мъчно, когато срещах хора, на които душите им са похитени и те нямат силата сами да си помогнат. Срещах и хора, при които злото се бе приближило прекалено близо до тях, но те не само, че не го виждаха и осъзнаваха, а дори бихаме помислили за луд, ако споделя истината с тях. До такава степен хората са свикнали с негативните прояви на злото, че се ги приели за нещо нормално, с което е нужно да се научим да живеем. Нали разбирате, кой има интерес да вярвате в това? Когато ние не противодействаме на злото с добро, тогава го оставяме спокойно да съществува в нашето съзнание и чрез нашите действия, мисли, чувства, емоции, вяра и мечти да изпълнява своите желания. Така, когато човек се чувства в мир със себе си и за обикалещия го свят, се чувства щастлив и злото блокирано, но моментите, в които нещо наруши този вътрешен мир, тогава злото се проявява с пълна сила. Забелязали ли сте, как с всяка изминала година злото се старае провокациите, които нарушават нашия вътрешен мир, да стават все повече, за да може да придобива много по-голям контрол над живота на хората? Колкото повече проглеждах и осъзнавах всичко това, толкова по-силно в мен напираше желанието да помагам на изпадналите в нужда. В един от случаите имах лична причина и мотивация да навлязах. Осъзната битка с злото което бе похитило душата на човек и удобно се бе настанило в тялото му и чрез него събираше последователи сред духовните среди. В началото се спирах с оправданието, че това е пътят, който душата е избрала и не е моя работа да се меса в него. Да, но в същото време душата ми непрестанно ме тласкаше да помогна и това чувство се засилваше всеки изминал ден. От една страна ме спираха на пътствията на духовните учения, които ни съветват да се научим да се примиряваме и да приемаме смирено всичко в живота, а от друга страна, душата ми, която изразява божествения импулс чрез мен, ме провокираше да действам. Дълго време ми бе необходимо да се науча да следвам Бог, който непрестанно ме води с помощта на моята душа. Нека не забравяме, че душите ни са част от цялото и в същото време носят това цяло в себе си като непроявен потенциал. След като събрах смелост и сили, Навлязох в битката, не бях сам, с малкото информация и знания, с които разполагах по това време. Бях удовлетворен, защото знаех, че съм пропуснал през себе си любовта на Бог, която насочих към енергийна на същност, която се нуждаеше от помощ. На следващия ден еуфорията бързо отмина, защото получих ответен енергиен удар, с който злото отговори, при това подобаващо. По това време все още не умеех да се предпазвам. Да поемам ударите, да им устоявам и да трансформирам негативната енергия в положителна. Както и всички останали техники и умения, които впоследствие станаха част от всяка една битка, в която влизам. След като злото ме атакува, успях да се държа няколко часа на крака и след това не можех да стана от леглото. Атаката беше много силна и концентрирана. Тялото ми се тресеше и изпитвах много голямо затруднение да дишам. Всеки дъх ми костваше огромни усилия. На моменти ми беше толкова трудно да дишам, че чак изпитвах нужда да се сбогувам с близките си хора, защото имах чувството, че си поемам въздух за последен път. Беше ми нужна около една седмица да успея да стана от леглото и още една седмица да стъпя на краката си. Ответният удар не ме отказа и продължих, защото всичко това, през което преминавах, ми помагаше да отключа знания и умения, които душата ми е трупала през многобройните животи, когато се е въплащавала на земята и се е борила с злото. Използвах новото знание и постепенно ставах все по-умел и устойчив в битките. Важно е да уточня, защо преживях толкова трудно ответния удар на злото. Както вече казах, аз не бях сам, заедно с това използвахме немалко количество кристали знания, които ми помагаха да мултиплицирам и насоча концентрирано енергията към злото. И в последствие цялата тази енергия рикушира в енергийния щит на злото с обратен, негативен, знак към мен, като беше допълнително подсилена от енергийната същност, която стои и зад обладания човек. Битките с злото до голяма степен са стратегически и в началото все още нямах никакъв опит с това. Следващите глави от книгата ще ви разкажа повече по темата. Сега искам да продължа да ви разказвам за симптомите които изпитвах по време на атака от зла същност, защото е много важно да се опознаят. Няма как да се превърнеш в добър войн на светлината, ако преди това не се научиш да поемаш удари и да се научиш да си изправяш всеки път, когато те съборят. Силата на всеки войн на светлината идва от умението, независимо колко изтощен е, да намери сили да се си изправи и отново да продължи със силна вяра, че любовта на Бог ще го захрани, окрили и даде сили да продължи напред. Много, ама наистина много падах в битките, които водих. Но всяко падане и ставане ме учеше на нещо ново, което ме шлифуваше и ми помагаше да ставам все по-добър в битките, които провеждах със злото. Колкото повече навлизах в битки, толкова повече опознавах злото. То е много предвидимо, защото почти винаги реагира по един и същ начин в битките. Опознах техниките му, начините, чрез които атакува. Научих се да усещам, откъде ще дойде ударът, за да съм подготвен за него. Ще ви разкажа и за други трудни битки, през които съм преминавал, за да опознаете състоянията, през които се преминава. Спомням си една от първите осъзнати битки, която водих с недобронамерена същност, която не бе проявена в материалния свят. Тази битка не я започнах аз, а по-скоро браних доброто в себе си. Тя умело атакуваше моите чувства, мисли и емоции, като ми внушаваше силно безразличие и чувства на апатия, безпомощност, самота и още много други подобни чувства, които целяха да ме откажат да правя това, което бях започнал да правя. Още от самото начало се опитваше да ме спре и прес. Годините ми е внушавано десетки пъти силното желание да сложа край на живота си, защото това е единственият начин да се освободя от силните негативни чувства, които злото в този момент е внушавало в мен. Когато те обгърнат безброй негативни мисли, чувства и емоции, изпитваш много силна апатия, която те провокира да загубиш желание и стимул за живот. Сякаш нищо в този свят не може да провокира положителна емоция в теб и затова е по-добре да го напуснеш. Тези състояния ги преодолявах със силната си вяра в Бог и в пътя, по който вървя. Злото много умело си служи с чувствата на разочарование, Особено когато си направил нещо добро, което цели да помогне на много хора, а в същото време те не го оценяват. Веднага се възползва от това чувство и го подсилва, като се стреми да те убеди, че тези хора не заслужават помощта ти и е много по-добре да се откажеш. Също така използва най-близките ти хора, като провокатори, да насочат негативна енергия към теб. Така хората, които са опора в живота ти, в следващия миг се превръщат в хора. Които не осъзнавайки защо, се държат с теб така, сякаш си им враг. През още много изпитания преминах, докато навлизах в битки със злото. Най-големите изпитания бяха със самия себе си и с това да успея да овладея своите собствени слабости. Когато това се случи, битките преминаха на коренно различно ниво. Не-лек пътят на всеки вой на светлината, защото живеем във времена когато злото е придобило голяма сила от енергията на толкова много непробудени хора. Не ви спестявам нищо този път, защото всеки сам за себе си е нужно да прецени, дали се чувства готов в осъзната битка да навлезе или се нуждае от още време, за да се подготви за нея? Когато злото насочи концентрирано своята негативна енергия към някой човек, тогава тя започва да търси покнатини в неговото енергийно поле, за да се вкорени в него. Тези пукнатини несъвършенства, са нашите товари, слабости и негативни отпечатъци, които носим със себе си, докато не се умеем да ги изцелим. По този начин злото цели да пусне своите корени в жертвата, която се е набелязала и така постепенно започва да изгражда енергии връзка с него, благодарение на която го достига все полезно и по този начин го захранва със своята негативна енергия. Тази енергия се влива в... Слабостите на атакувания от зла същност и тя се обостря с всеки изминал ден. Самонаблюдавайте се, вашите слабости са и ваш барометр, който може да ви покаже дали някоя недобронамерена същност има интерес към вас. Важно да знаете, че слабостите, които носят хората, се обострят и по други причини. Едни от тези причини могат да бъдат магнитни бури, слънчеви изригвания, посещения на силно енергийни места, провокации и други. Общото между тях, че тяхното въздействие върху вашите слабости не продължава повече от няколко дни, до седмица, докато когато злото целенасочено насочва своята енергия към тях, тогава тяхното обострено състояние е много по-продължително. Всичко това има за цел да ви изтощи и обесили, за да може в този момент, когато се чувствате най-слаби, злото да атакува с пълна сила, с цел да обладае своята жертва. За щастие, това не е толкова лесно за постигане. Защото колкото и заслепени да са сега хората, те са закрилени от светли енергийни същности, които служат на Бог и са призвани с любовта си да закрилят душите, които все още не са напреднали по своя път на развитие, за да бъдат изцяло самостоятелни по него. Но въпреки тяхната закрила и енергийна подкрепа, злото е лукаво и понякога успява да оплете до такава степен в своите мрежи жертвите си, че те да не са в състояние да се освободят от тях. Сега обладаните хора са добре прикрити. Срещал съм обладани хора, които злото, което се е вкоренило в тях, играе толкова умело играта на светла и любяща душа, че ако не го виждаш и усещаш със сетивата си, е наистина невъзможно да се разпознае само по действията му. Съществува злонамерени енергийни същности, които са първосигнални и техните действия са лесни за предвиждане и разпознаване, но също така съм срещал и злонамерени енергийни същности, които имат много силно развит интелект, който умело използват делата си, за да прикрият истинския замисъл на действията си. Това, което моята душа ми е споделяла за обладаните хора, които злото използва, за да привлича последователи към себе си и да ги оплита в своите мрежи е, че ще дойде момент, в който техните последователи ще нараснат толкова много, че опиянени от силата, с която ги зареждат, ще повярват че вече светлите същности не са в състояние да ги спрът и ще разкрият истинските си лица. Тогава маските ще паднат и злото ще спре да извършва действията си прикрито, а ще ги прави пред очите на всички хора. Това също ще се прави, с цел да ги държи в постоянен страх. Но злото, както винаги, не вижда по-далече от носи и не осъзнава какви мащабни действия са предприели служителите на светлината. В момента на земята е пълно с души, които имат богат опит със злото. Една от причините да напиша тази книга е, защото целя да им помогна да се пробудят и да осъзнаят, защо да слезли на земята. Когато един воин на светлината чуе да се говори за злото, той не се страхува от него, а точно обратното. Усеща прилив на енергия, който се заражда от всички знания и умения, които носи в себе си, свързани със злото. Четири признаци за разпознаване на обладани хора. Вече писах, че при злото има също иерархия на развитие в степента на опознаване на мрака. Душите, които се избрали да служат на злото, се различават много една от друга. Има голямо значение всяка една от тях, на коя раса принадлежи. Всяка една раса има своите силни отличителни черти. Също така, има значение какви способности и умения са успели да развият като светли души, преди да се отрекат от Бог и да навлязат в мрака. И не на последно място, оказва огромно влияние това, отколко време се намират в мрака и до каква степен са се научили да си. Служат с неговата унищожителна сила. От всичко това зависи колко умело една злонамерена душа се прикрива, докато е похитила една душа и е обладала нейното физическо тяло. Някои злонамерени същности нямат голям опит с това, да похищават човешки тела, докато други злонамерени същности са го правили много пъти и това им помага много по-умело да играят своите роли. За това е много трудно да се обобщат признаците, по които може да разпознавате обладаните хора. Тези души, които отскоро са навлезли в мрака и нямат богат опит с обладаването на човешки тела, са най-лесни за разпознаване. Техните действия често са провокативни, като по този начин се стремят да държат хората около тях в постоянен страх, който цели да ги захранва с енергия и в същото време да ги държи слаби и уязвими, за да не се осъзнаят и откъснат от енергийното въздействие на злонамерената същност. Тези злонамерени енергийни същности най-често си служат с похвати на хипноза, която зомбира хората и ги провокира да извършват действия, за които не се замислят и не си дават сметка какви са последиците от тях. Външният вид на обладаните хора от злонамерени енергийни същности е видимо влошен. Негативната енергия, с която изпълват физическото тяло, неминуемо се отразява на неговата визия. Сколкото повече негативна енергия са наситени физическите тела, толкова по-несъвършени и отблъскащи изглеждат. Разбира се, има изключения, които въжат за злонамерените енергийни същности, които отдавна служат на мрака и имат много опит зад гърба си с обладаването на човешки тела. С времето и опита, те са се научили да поддържат похитеното физическо тяло така, че привидно да изглежда здраво. Също така, оказват голямо влияние гените, с които е изградено човешкото тяло и как е било подържано преди да бъде похитено. Злото, което няма богат опит в обладаването на човешки тела и не е изградило стратегия, как по-умело да манипулира останалите хора, чрез него се служи най-често с първосигнални провокации. По тази причина и дрехите, с които се облича са тъмни, защото те отговарят на неговия вътрешен енергиен заряд. Това въжи само за злонамерени енергийни същности, които нямат богат опит зад гърба си, защото съм попадал на толкова изпипани манипулативни злонамерени енергийни. Същности, че всяка живот след живот са трупали знания и опит за това, от какво се нуждаят хората и какво харесват, и сега използват всичко това, за да ги привличат към себе си с лекота. Както сред душите, избрали да служат на Бог, има напреднали своето развитие и се справят по-умело от своите брати и сестри, които все още има какво да научат, така и през злото има напреднали злонамерени същности, които много умело си служат с всички техники за манипулация и контрол. Също така, можете да ги разпознавате по изпиващия поглед, с който сякаш засмукват вашата енергия и ви се завива свят. Понъопитните, злонамерени енергийни същности също така влагат негативния си заряд в думите и емоциите, които излъчват и по този начин облъчват и въздействат на всички живо около тях. Но това въжи само за понъопитните, злонамерени енергийни същности, защото понапредналите знаят, че по този начин могат да бъдат разпознати и затова се стремят да не разкриват своята истинска същност с действията си. Това, което винаги ги разкрива, е техният поглед. Колкото и да се усмихват и да слагат маската на щастлив и жизнерадостен човек, те не умеят да манипулират своя поглед, защото те не могат да създадат блясък в очите, който светлите същности излъчват, когато пропускат любовта на Бог през себе си. Не съм срещала обладан човек, който успява да пресъздаде блясък в очите, който е характерен за една любяща душа, която чрез очите излъчва любовта си. По-умелите злонамерени енергийни същности играят умело ролята на светлунусци, защото по този начин печелят доверието на хората. А когато доверието бъде спечелено, тогава човек доброволно разтваря сърцето си за него. Това е и основната цел на понапредналите зли същества, да достигнат директно до сърцата на хората, защото те са дом на нашите души и в тях се завихря най-много енергия. Затова е много важно всеки един човек да се научи да не подарява доверието си, защото всеки път, когато той разтвори сърцето си, става уязвим. Ако същността пред него е светла, тогава сливайки се сърце в сърце, ще изградят енергийна връзка помежду си и така силата на двете души взаимно ще се завихри и мултиплицира, но ако пред вас стои злонамерена енергийна същност, която облякла одеждите на доброто, тогава тя ще започне постепенно. Да вашата енергия през тази енергийна връзка, докато един ден не ви отслаби толкова много, че не пожелая да похити и вашето тяло. Живеем във времена, в които е важно човек да се научи осъзнато и целенасочено да брани доброто в себе си. Не забравяйте, че преди всичко носите основна отговорност за себе си и за начина, по който използвате енергията, която протича през вас. Спомням си как се чувствах първия път, когато осъзнавах, че се намирам в присъствието на обладан човек. По никакъв начин не разкрих това, че знам истината, но се самонаблюдавах и забелязах, че когато той е около мен, започвах да усещам напрежение в слънчевия сплит. Заедно с това провокира в мен едно вътрешно чувство на безпокойство, което не можех да се обясня откъде идва. Освен това, когато този човек те заговори, ти му отговаряш някак си раздразнен, Сяка си готов във всеки един момент да започнеш да се отбраняваш с думи. Като цяло, изпитваш едно вътрешно чувство на безпокойство, което ако не знаеш, че около теб има злонамерена същност, не би могъл да си обясниш по друг начин, защото видимо нищо за те свят не провокира такова чувство в теб. Когато видите или се намирате в присъствието на обладан човек, вашата душа неминуемо ще ви подскаже, че нещо не е както трябва. Колкото по-силна е връзката с душата ви, толкова по-лесно ще се научите да усещате злото, което умело се прикрива зад едно обладано тяло. Нужно е да се научите да следвате своята интуиция и вътрешно усещания, защото те ще ви помагат да разпознавате злото, което срещате по своя път. Знайте, че колкото повече напредвате с вашето вътрешно пречистване и изцеление, толкова повече вашите сетива ще се засилват и след време ще можете с лекота не само да усещате, а и да виждате злото и неговите подмолни действия, с които манипулира хората. Тогава истински ще разберете колко хитро и лукаво е то в своите действия, с които умело привлича хора към себе си, за да се захранва с тяхната енергия. Пет признаци, че сте под въздействието на обладан човек. Тук ще предоставя възможността на човек, който дълги години е бил в близкото обкръжение на обладан човек, да разкаже своя опит. Този човек, след дълги години на манипулация и енергийно източване, е съумил да се осъзнае и освободи от енергийната. Хватка на злото Мога да ви опиша много признаци, които виждам в хората, които са под въздействието на злонамерена енергийна същност, но най-добре това да го направи човек, който е минал лично по този път и може да сподели своя опит от първо лице. Когато опитът се споделя от първо лице, с лични примери, тогава е много полезно човек, изпаднал в сходна ситуация, да се припознае в думите му и така споделеният опит може да му помогне да събере сили и да се освободи от хватката на злото. Затова помолих този човек да опише накратко как се е чувствал през годините, докато е бил в непосредствена близост до злото. Чувствата и емоциите, които изпитва човек, когато е под влияние на обладан човек, са смесени. От една страна се прекланяш пред властта и способностите и опиянен си от дарбите, които се афишира, че притежава. От друга страна усещаш, че ти не си в състояние да си помогнеш и е нужно да прибягваш до нейните съвети и напътствия. Заливата усещания на силно напрежение, страхопочитание, желание да служиш, вярвайки, че го правиш за добро. В този момент губиш реална представа за себе си, за добро и зло, за истинските добродетели. Представата, психиката и емоциите ти са в хаос. Умът и сърцето говорят различни неща и ти не можеш да ги хармонизираш и усъвместиш. Тогава, когато слушаш и следваш напътствията на обладаната душа, също усещаш напрежение, обърканост и неразбиране, и едновременно с това си казвах на ум, ще се доверя, защото този човек я познаеш и виждаш от мен. Що ми го казва, то това е истина. Не е трудно когато си под такова влияние, истината, която ти казва обладаната душа, да ти звучи абсолютно реална, достоверна. Дори може да ти звучи розова и някак полесна, примамлива, гръмка. Чувстваш, че другите хора, които не са в близост до този човек, не биха могли да разберат теб и случващото се. И когато те се опитват да ти дадат друга гледна точка, не съответстваща с това, което ти е казала обладаната душа, в теб напира раздразнение, съпротива, бунт. Някак си си неспособен да приемеш думите на близките си, защото това всява хаос във вярата ти към обладания. Усещаш, че така ще рухне всичко и ще се окажеш излъган и самоизлъган. Така постепенно се дистанцираш от най-близките ти хора. Това на своя ред провокира в теб чувство. На самота и отчуждение. Ако някой от тях пожелая да говори с теб за това, си състояние да го отхвърлиш и дори да го сметнеш за твой враг, защото според теб той не би могъл да те разбере и не те подкрепя. Дори може да ти попречи или да те укори. Чувстваш, че трябва да се браниш и отстояваш, като не разбираш, че всъщност го правиш грубо, назидателно и арогантно и по този начин нараняваш околните и себе си. Постепенно това прекъсва истинските корени на земно, енергийно и емоционално ниво, и ти остава само вярата и службата към обладаната същност, която ти приемаш за свой идол и твоя пътеводна светлина. Страдаш от загубата и неразбирането на хората, които са ти били близки, но си казваш, че това е техен избори път, че нямаш право да им се месиш. Така всъщност отблъсквайки всички, които са били в досегашния ти път живота, ти сам затваряш вратата за тях. За любовта, за подкрепата, за помощта, за близостта. Когато аз бях в това положение, в мен преливаха гняв, съжаление, болка, обида, самота, вина, окор и невъзможност да приема ситуацията, каквато е. Много силно исках да променя тях и да им отворя очите. Само така смятах, че можем да продължим заедно и те да видят пътя на истината и духовността. В понапреднал стадий толкова се изкривява всичко, че единственият път, който виждаш и чувстваш цялото си същество, е да служиш на обладания, отново вярвайки, че той е добър, светъл, всемогъщ, че това е твоята мисия в живота, че си сред избраните. Вярвах, че всичко, което идваше в мен и противоречеше на това дълбоко вкоренено убеждение, е изпитание на вярата и лоялността ми към обладания човек. Изпитвах коктейл от чувства на вина, Срам, малоценност, страх, напрежение, болка и не знаех откъде идват, защото не може да допусна, че всъщност всичко това е провокирано от тази същност, атаките и внушенията и. Това поражда много сериозен вътрешен конфликт и агония. Битката със самия теб, знушеното ти, за опазването на душата ти и за възвръщане на съзнанието ти е в разгар си. Много силно се борех с всяка истина която се опитваше да достигне до мен и така да разруши пясъчните кули, които беше построило злото, в които аз сляпо вярвах. Дори когато срещах явни доказателства за неистинност в думите и действията на обладаната душа. Аз се стараех да намирам оправдания, извинения и други логични и нелогични причини. Всичко това с цел да си напасна така нещата, че да продължа да вярвам и служа сляпо на обладания. Това идва и от страха, че ще предадеш и дола си, че ще се окажеш ти самият в грешка и заблуда, а никой не желая да бъде и да признае, че е възможно да се е поддал на това и да бъде под толкова силно влияние. Постепенно губиш сани си, силите ти отслабват, обърканост и гняв бушуват в теб. Постепенно започваш да линееш и да забравяш кой си, какво желаеш и към какво се стремиш. Дори спомените ти се изкривяват и всичко придобива тъмна и зла окраска. Апатията, която те обзема, започва да изпълва живота ти, като понякога се редува със силна ярост и избухливост, грубост, арогантност. Спомням си, че тогава най-много исках да променя хората, които вярвах, че не ме разбират. Исках да повярват на мен, на преценката ми, която считах за абсолютно реална истинска. Исках да запазя и тях, и връзката с обладаната душа. Исках да получа тяхното разбиране. Подкрепа, да виждам, че и те са прозрели, че това е верният път на духовността. Но в мен стоеше и решимостта, че дори да се наложите да напуснат живота ми, защото избират другото, аз ще продължа да служа и вярвам на обладания. Тогава подкрепа усещах само в лицето на тази същност и другите, които са в моето състояние. Затворих се за останалия свят. Той ми се виждаше нереален, неважен, скучен, твърде материален. Зъл. Битките, които смятах, че трябва да водя за опазване на вярата ми, бяха ежедневие и постепенно, и тук идваше противоречието, че от една страна имам сили да се справя, а от друга, че нямам. Така започваш да вярваш, че друг някой отвън ще ти помогне и избави, ще ти реши проблемите, ще те направи велик, ще ти даде спасение. Така фокусът попада върху кумира, а не върху собствената ти душа, вярата и любовта в Бог. След преживения опит ясно се вижда, че предателството, отхвърлянето, неразбирането и болката не са идвали от близките ми, че те винаги са били там и самообичали и подкрепили. Че грешките, които допуснах под въздействието на обладаната душа, са и мои добри учители, и че всичко е за добро. Най-малкото, че това ме е сплутило още повече всички близки и любовта е в пъти посилна и осъзната помежду ни. Сега. Когато знам истината я чета, слушам или срещам под различни форми, усещам покой, мир и усмивка се полявява на лицето ми. Защото знам, чрез опита, чрез осъзнаването и чрез душата си. Бунтът, гнева, огорчението, отхвърлянето, объркаността, опитите да оправдая думите и деянията на идола, да го защитя, да се боря с реалността и всички негативни състояния, се заместиха от разбирането, вътрешния мир, покоя. Реда в чувствата, мислите и действията ми. Да, процесът е труден и дълъг, но когато го преминеш и погледнеш истината право в очите, се чувстваш. Щастлив, спокоен и благодарен. Усилията си струват, а опитът е безценен. Автентичността ти се е завърнала и е застанала на мястото си. Вече нямаш нужда от гръмки и завладяващи думи. Нямаш нужда от захаросани и безкрайно фини, манипулативни, иллюзорни, натрапени представи и внушения. Споделеният опит е безценен и благодаря много на този човек, че позволи да го споделя с вас. Бих допълнил само един много важен признак, който се отнася както към въздействието на обладан човек, така и показва, че може да сте допуснали около вас да се доближи злонамерена енергийна същност. Всеки път, когато до вас достигне истина, която може да ви помогне да прогледнете и да се заредите с енергия, злото така прави, че да омаловажите информацията и да направи незначителна във вашите очи, за да може да не и обърнете нужното внимание. Ако знанието е добре обяснено, така че злото не успява да го изкриви в съзнанието ви, тогавато започва да се съпротивлява и да предизвиква във вас дискомфорт, докато го четете. Да, навярно сега ще се запитате, как да се научите да разпознавате, кога това вътрешно съпротивление идва от злонамерена енергийна същност и кога от вашата душа? Отговорят е, като се самонаблюдавате. Когато злото се опитва да ви отблъсна от истината, тогава то ще провокира във вас негативни емоции, които ще предизвикат най-често дискомфорт в областта на слънчевия сплит, но също така може да усетите стягане в областта на сърцето. Няма как по друг начин злото да ви повлияе, освен с негативна енергия. Защото то само това може. Докато при вашата душа нещата седят по друг начин. Когато душата ви подсказва, че това, което четете, не е истина, тогава тя ще се опита да ви убеди в истината. Наблюдавайте се и ще забележите как във вас потичат мисли като вътрешен диалог, който оборва това, което четете. Сякаш лъжата, на която сте попаднали, отключва във вас истината и тя изплува на повърхността чрез вашите мисли. Също така, може да се прояви като вътрешно убеждение. Много често душата избира и този подход, да сподели истината с вас, като ви припомни чувството за нея, докато в минал живот сте я придобивали. Тези вътрешни усещания ще обрисуват истината и ще ви помогнат да приемете полесно. Не е изключено да преживеете и вътрешна съпротива, но тя не е. Така гръмка и рязка, както би било, ако злото седи зад нея. По същия начин, злото би реагирало, ако по пътя ви срещнете човек, който е в състояние да ви помогне на енергийно ниво. Ако той насочи концентрирало положителна енергия към вас, тогава злото неминуемо ще се съпротивлява и ще се опита да го отблъсна от вас, като му внуши негативни мисли и чувства за вас. Злото не се отказва лесно от своите жертви и ако искате да помогнете на някого, тогава знайте, че ще получите ответна реакция. Колкото повече изучавате злото и опознавате неговите действия, толкова по-лесно ще ви става да го забелязвате. Така, когато общувате с други хора, ще ви е лесно да разбирате кога разговаряте с неговата душа и кога думите му са изкривени и под властни от злонамерена енергийна същност. В тази книга има всичко необходимо като информация, която ще ви помогне да се научите да ги разпознавате в живота си. Ако е нужно, препрочетете я няколко пъти. За да може знанието за злото да стане част от вас и така то много по-пълноценно ще започне да ви подпомага в живота и делата ви, когато имате нужда от него. Вие голямата битка между доброто и злото. Битката между доброто и злото се провежда от много време, още преди нашата раса на земляните да бъде сътворена, за да вземе активно участие в развитието на цялото. Всъщност, нашата раса е създадена именно вследствие на една такава битка сблъсък между доброто и злото. През цялото съществуване в материалните светове доброто и злото си оказват влияние, докато влизат в малки сблъсъци, които задвижват колелото на еволюцията, но на определени периоди, които не са константна величина, се провеждат глобални сблъсъци на вселенско ниво между доброто и злото. Знаете, че всичко във Вселената е свързано помежду си и това, което се случва на отделните планети и звезди, се ръководи от поглобални мащабни процеси, които човешкото съзнание не в състояние да разбере и осмисли напълно. Това, което научих от опита, който натрупах през последните години и спомените, които пробудих себе си от духовния свят е, че в този момент Вселената и всичко живо в нея, се подготвя за такъв голям сблъсък между доброто и злото. Този сблъсък няма да се проведе само на Земята, а ще се проведе и цялата Вселена, на всички нива и измерения в нея. Има сила, която задвижва тези процеси. Тази сила е задвижена от колективното съзнание на вселенско ниво. Благодарение на тези битки тестват творенията на светлите същности и всяко едно творение, което не е било сътворено в своето съвършенство, бива разрушено в тези огромни сблъсъци между доброто и злото или бива тласнато да се доразвие в своето съвършенство, за да устои на разрушителната сила на мрака. От духовна гледна точка това дава възможност на душите да се освободят от всичко старо и вече непотребно, а на тяхно място да разгърнат своят творчески потенциал, за да сътворят нещо ново. Ако не съществуваха тези битки, тогава не би било възможно еволюцията на душите, защото те щяха да сътворят всичко необходимо, от което имат нужда и след това сами не биха разрушили собствените си творения, за да сътворят на тяхно място нещо ново. Тук идва ролята и важността на злото което изпитва силен импулс да разрушава всичко по своя път. Благодарение на разрушителния импулс на злото и божествения творчески импулс на доброто, душите са сътворили цялото това разнообразие във Вселената. Самата Вселена е творческата площадка, на която душите разгръщат своя божествен потенциал. Все още човечеството не се е пробудило и не е осъзнало, че в себе си носи душа с огромна творческа сила, която участва активно в целият творчески процес на сътворяване на Вселената. Всичко в нея, от най-малкия детайл до най мащабните творения, са сътворени благодарение на творческия импулс на душите, които изразяват божествения импулс на сътворение през себе си. С прости думи казано Бог чертае плановете на своите творения, а чрез душите, които създава и въплъща в материята, реализира творенията си във видима материална форма. Чрез научните постижения човечеството започна да опознава все повече Вселената. Вижте как от всеки жизнен край на едно Слънце се ражда нещо ново звезден прах, от който са изградени планетите. Материята не би съществувала, ако Слънцата продължаваха да съществуват вечно, защото най-плътната материя, от която са изградени планетите, се сформирала именно от края на живота на едно Слънце. По същия начин, в тези сблъсъци между доброто и злото, се слага край на старото, което е изиграло вече своята роля и се поставя начало на нещо. Ново, което е предопределено и дирижирано от Бог. Ако отново погледнем живота от духовна гледна точка, ще разберем, че въпреки това, че злото се отделило от Бог и е спряло да следва напътствията му, Бог никога не спира, по един или друг начин, да контролира действията му. Огънят е стихия, която когато се развил не е привидно оставя след себе си разруха. Но когато тя е контролирана от човека, може да се използва за разчистване на терени, които след това ще бъдат облагородени и развити по нов, по съвършен начин. По същия начин Бог си служи със злото, като през цялото време Той го контролира, чрез действията на своите служители на светлината. В големи интервали от време може да се каже, че злото се оставя свободно да се вихри като по този начин с действията си неволно дават ласък на душите да се шлифоват и да стават все по-умели в използването на любовта на Бог, с която те творят все по съвършени творения. Но на определени етапи, когато злото набере много голяма сила и има опасност да разруши повече, отколкото Бог е допуснал в своя план, тогава, образно казано, Бог изпраща своите най-върни и опитни служители на светлината да навлязат в осъзната битка с злото, за да го спрът. Това са така наречените големи сблъсъци между доброто и злото. Те се провеждат винаги, когато злото набере прекалено голяма сила. Ако тези велики сблъсъци между доброто и злото не се провеждаха, с цел да намалят влиянието на злото, тогава то би въздействало на душите с толкова голяма сила, че те не биха могли да и се противопоставят и по този начин ще бъдат принудени да се подчинят. А вече знаете, че Бог еволюира докато доброто и злото са в непрестанно съревнование. Моментът, в който една от двете сили вземе превес, тогава това забавя, а може и да спре развитието на душите, защото основният творчески импулс, който задвижва развитието на вселената, се провокира от вечната битка между доброто и злото. С най-прости думи казано, злото прави всичко възможно да руши всичко след себе си, а доброто прави всичко възможно да шлифова своите творения и да ги прави все по-съвършени, за да се устойчиви на разрушителната сила на злото. Ако една от тези две сили вземе прекалено голям превес, тогава и творческият импулс ще намалее, защото ако доброто вземе превес, няма. Да има вече какво да го тласка да сътворява нови, все посъвършени форми на своите творения. И в същото време, ако злото вземе превес, в определен момент то вече няма да има какво да руши по своя път. Затова доброто и злото не биха могли да съществуват едно без друго, защото те са двете сили, които задвижват сътворяването и развитието на цялото. В този отрязък от земен път живеем във време, в което злото е взело превес на вселенско ниво и е дошло време Бог да мобилизира своята армия от светли войни на светлината, за да може да му противодейства и балансът между двете сили отново да се възстанови. Това са велики моменти за развитието на доброто защото в тези битки той изкарва най-доброто от себе си и го разгръща в своя пълен потенциал. Такива битки ще се проведат и с цялата Вселена, там, където злото е набрало прекалено голяма сила, с която задушава и спира развитието на доброто. Сега на земята тече подготовка за такава голяма битка и злото знае за нея, благодарение на душите, които използва като информатори. За тях вече писах в трета глава от тази книга. Това е причината злото да се е мобилизирало толкова много и да прави всичко по силите си, да привлича колкото се може повече заслепени души на своя страна, защото в предстоящата битка няма да има живо същество, което да не вземе участие. В определен момент разделението между доброто и злото ще е толкова голямо, че границата между тях ще се отличава и забелязва от всеки го. В тази битка злото ще продължи да прави всичко, което прави сега, но в много по-големи мащаби. Защото с всяка привлечена душа на своя страна, то става все посилно. Докато войните на светлината, които са слезли да вземат активно участие в тази битка, те първа е нужно да се подготвят за нея. Няма как да навлязат в нея, докато носят раните и слабостите на своето минало. В следващите глави от книгата ще споделя с вас повече информация за подготовката на една светла душа. Когато всяка една душа почувства себе си готова, в осъзната битка с злото да навлезе, тогава ще е моментът, в който Бог ще събере и обедини своите легиони на светлината и ще ги поведе в тези битки. Не мога да споделя с вас всичко, което знам, защото информация, която не бива да достига до злото, защото ако то познава всички планове на доброто. Тогава би се подготвило за тях. Знайте, че в тази битка няма да влезем сами. В нея ще вземат участие както всички светли същности, обитаващи останалите земни измерения, така и ще получим подкрепа от други светли раси, които са напреднали в своето развитие. И не на последно място целият духовен свят ще вземе активно участие в този сблъсък между доброто и злото. Няма да навлезем сами в тази битка, а ще бъдем обединени и водени от силата, мъдростта и любовта на Бог, и помнете, че доброто винаги побеждава. Под победа, разбирайте, че двете сили отново ще се балансират. В тези битки много души, навлезли в мрака, ще бъдат освободени и привлечени отново към светлината, като по този начин балансът между доброто и злото ще се възстанови. Няма как всички души от мрака отново да навлязат в светлината, защото това би нарушило баланса между двете сили, а без него Бог не би могъл да се развива чрез творческите постижения на всички души. Това е причината Бог да е позволил злото да съществува, защото той има своята роля в цялостното сътворяване на божествения план. Силата на цялото е огромна и ако пожелае, може да победи мрака, но това би означавало, че няма да има сила, която да мотивира душите да се шлифоват и да стават все по-добри в своите творения. Спомняйте си тези думи всеки път, когато станете свидетел на действията на злото и си задайте въпроса, защо Бог допуска всички тези злини да се случват? Бъдете мъдри и погледнете на живота от високо. Всяко нещо, щом Бог е допуснал да се случи, значи има своето място, роля и предназначение в изпълнение на божествения план за развитие на цялото. Вярвам, че пътят на тази книга ще се пресече с пътищата на много светли войни на светлината и искам да ви благодаря за смелостта, която имате и помощта, която ще окажете на цялото. От сегашна гледка точка тази битка изглежда неравностойна, но знайте че всяка изминала година армията на доброто ще става все по-многочислена и обединена. Вярвайте в Бог и в Неговата сила, с която Той ни овластява. Той е плътно до всеки един свой служител на светлината и знае за всички изпитания, през които те преминават. Те са нужни, за да го подготвят за предстоящите събития. Независимо колко трудни са изпитанията, които срещате по своя път, не позволявайте да загубите вяра в доброто, в Бог и в неговата безгранична любов, защото вече може би знаете колко е труден пътят, който е нужно да извърви всеки войн на светлината, за да е в състояние да навлезе смело в битката, неуязвим и силен. Това е нужно, защото когато една душа е чиста и притежава силна вяра, че Бог е до него и го закриля, и подпомага във всеки един момент, тогава тя е способна да навлезе и в най-мрачните тунели и да ги освети със своята силна вяра, която като мощен фар излъчва любовта на Бог. След тази велика битка, с между доброто и злото човечеството го очаква светло бъдеще, за което то отдавна мечтае. Най-хубавото те първа предстои, не го забравяйте и нека заедно допринесем за неговото сътворяване. Силата... Мъдростта и любовта на Бог са във всеки един от нас и от нас самите зависи дали ще позволим тя да се прояви в живота ни. Шести, какви са целите на злото? От всичко написано до тук стана ясно, че злото не може да съществува без. Енергията на доброто. В същото време, доброто също не може без злото, защото благодарение на него доброто израства своето развитие, като по този начин опознава безграничния потенциал на любовта. Злото се нуждае от енергията на всички души, които не са прекъснали връзката си с Бог, затова той е целеустремено към тях, или по-правилно да се каже, че е целеустремено към тяхната енергия. Затова може да кажем, че една от основните цели на злото е да поробва, контролира и манипулира, колкото се може повече хора, източници на енергия, защото по този начин то придобива контрол над тяхната енергия. Друга отличителна черта на злото, която можем да определим и като цел, е да руши всичко след себе си, но за да изпълни тази своя цел, той звървява път към нея, който води след себе си още много други цели, които обслужват основната. Всички войни, гонения, изнасилвания, грабежи, изгаряне на домове и посеви и още много други злини, са малка част от проявленията на злото във видимия материален свят. Да. Тук някой може да възрази и да каже, че не можем да обвиним злото за цялото нещастие и за всички наши неразумни постъпки, но истината е, че зад всяко проявено зло стои злонамерена енергийна същност. Нашите души са изтъкани от любов и познават само нейните прояви. Една светла душа, която носи любовта в себе си, не би наранила никога осъзнато друга жива същност. Това е в природата на любовта и се надявам, че няма нужда да ви убеждавам в това. Всеки четящ, тази книга познава силата на любовта и нейната нежност, жертвоготовност и всеотдайна грижа, която тя оказва на нуждаещите се. Нека не забравяме, че душите, които се раждат на земята, са на различно ниво на развитие и всяка е придобила различно количество опитност за гърба си. Злонамерените енергийни същности се възползват от тези души, които са все още не са напреднали своето развитие и това ги прави лесни за манипулиране. По тази причина твърдя, че не душата, а злото е източник на проявеното зло във видимия материален свят. Това, разбира се, не оправдава душата за нейните действия и в настоящия или в следващ живот, тя преминава опитност, която цели да й помогне да осъзнае последиците от нейните неразумни действия. По този начин, когато злото отново се опита да достигне, за да манипулира и... Провокира да извърши същите злини, тогава опитността, споменът, която душата е натрупала, ще се пробуди и той няма да позволи да попадне отново в клопките на злото. Разказах и всичко това, за да разберете колко безценна е опитността, която душите трупат в земния свят. И тук е време да засегнем още една от основните цели на злото, а именно, да спре разпространението на тази опитност, която душите обменят помежду си. Защото по този начин те се учат да държат злото на страна от себе си. Представете си следната ситуация през погледа на злото. Дълги години злото манипулира и провокира населението на Земята, да извършва едни и същи злодеяния. Но един ден на земята се въплъщава душа, която е подготвена да преодолее всички изпитания на злото, с която то цели да я спре и в същото време се умява да сподели с останалите хора истина, която ще им помогне да осъзнаят, че не могат да продължават да живеят по стария начин, който носи след себе си само негативни последствия. Ярък пример за това са многобройните войни, които са се провели в миналото. Замислете се, как би реагирало злото на една такава ситуация. Мислите ли, че ще го стави свободно да разпространи истината сред останалите? В един по-различен свят от нашия, може би но тук на земята то прави всичко възможно да спре разпространението на истината и всяко свято дело, което цели да помогне на човечеството да се пробуди. Една от основните цели на злото е да спре разпространението на всичко, което може да помогне на хората, по един или друг начин, да засилят своята връзка с душата си, с Бог, с цялото. Всичко, което по един или друг начин би могло да укрили душата и да й помогне да събере сили. За да се противопостави на злото, е недопустимо за злото и то прави всичко възможно да го спре. Може би се питате, как го прави? По много начини. Единият от тях е на физическо ниво. Злото е успяло да се вклини във всички сфери на живота и когато това позволява, то прави всичко възможно да спре развитието на всеки проект, идея и знание, което може да помогне на човечеството. В миналото злото е било много дръско, като директно изгаряло всичката литература, която по един или друг начин е служила на доброто. В днешно време на Земята има много будни души и злото не може да си позволи толкова дръски. Действия, защото с сегашните технологии хората много бързо могат да се обединят и да се противопоставят на злото. Докато в миналото на злото му е било много полезно да контролира хората, защото те са били разделени и е било много трудно да се обединят в една обща кауза. Сега интернет, телевизията, радиото и телефоните дават възможност на хората да осъществяват мигновена връзка, благодарение на която могат бързо да споделят информация помежду си, да се групират и обединят в една обща кауза. По тази причина злото сега действа повече на енергийно ниво и не толкова много на физическо. На физическо ниво злото продължава да спира развитието на доброто във всеки удобен момент, но не го прави толкова дръско, както го е правило във времето преди появата на телекомуникациите. Сега злото на физическо ниво се стреми да замъгли всичко, което служи на душата да се въздигне, като пише противоречива информация в същата област, в която е публикувана истината. По този начин злото бълва много сходна информация от много различни източници, която цели да измести фокуса от истината. Замислете се, как биха подходили хората към една книга, в която се разказва истината за злото и как биха подходили към хиляда книги, в които се твърди, че се разказва истината за злото. На хората им е много трудно да отсеят истината от лъжата и когато много често попадат на противоречиви информации, те изграждат механизъм в себе си, който автоматично отрича всичко, което прочитат. По този начин, когато попаднат на важна информация, истина, те на подсъзнателно ниво също ще отрекат. Това е така, защото когато хората са заобиколени с много противоречива и заблуждаваща информация, и все попадат на такава, тогава те не знаят на коя да повярват, защото им е трудно да послушат вътрешния си глас. Това е един от начините злото да спре масовото разпространение на истината сред хората. По този начин... Когато хората се пробуждат и започнат осъзнато да търсят истината, тогава, за да я намерят, е нужно да отсеят много противоречива и заблуждаваща информация. Това е като да търсиш игла в купа сено. Още много други похвати използва злото във видимия материален свят, за да приглуши доброто и да спре неговото развитие, но вярвам, че не е нужно да ви посочвам, а вие сами ги. Виждате! Сега ще поговоря за друг основен метод, с който злото си служи и не всеки в състояние да види осъзнае, защото се случва на енергийно ниво. За да разберете как злото работи на енергийно ниво, нека вземем за пример тази книга. В нея аз поделям свазнание, което може да ви помогне да избегнете капаните на злото и осъзнато и целенасочено да му противодействате. Какво би направило злото, за да спре? Когато на физическо ниво не може да предприеме директни стъпки за ограничаване на нейното разпространение, тогава злото започва да работи усилено на енергийно ниво, като насочва концентрирано негативна енергия към самата книга. Това може да случи както от злонамерени енергийни същности, които не са въплъни на физическо ниво, така и от многобройни хора, които са манипулирани и подвластни на злото. Чрез тях злото може да насочи негативна енергия към книгата като ги провокира да видят в нея заплаха, която може да навреди на хората. По този начин хората, не осъзнавайки какво ги провокира, започват да насочват негативна енергия и да се обявяват срещу нещо, което дори не са прочели и не познават, но въпреки това насочват злобата и омразата си към него. Какво се случва, когато негативната енергия достигне книгата? За да ви е полезно да го разберете си, представете книгата като ярко слънце, което свети от енергийния заряд, който е вложен в нея. За да съществува нещо на физическо ниво, то е изградено от съзнание, което завихря, привлича, задържа и излъчва енергията на Бог през себе си. Това е причината много хора често да ми споделят, че когато държат моя книга близо до себе си усещат енергийния и заряд изподелят, че често я носят със себе си, дори да не я четат. Когато злото целенасочено насочи негативна енергия към съзнателната форма, която изгражда книгата, тя започва да се обгражда в мъгла от негативна енергия. Колкото посилна е енергията вложена в книгата, толкова по-трудно е на негативната енергия да достигне и да се задържи около нея. Тук оказват огромно влияние и хората, които читат книгата, защото всеки човек, който се свързва с съзнателната форма на една книга и обменя своята енергия с нея допринася за нейното сияние. Това е причината книги, които са световни бестселери да притежават много силен. Магнетизъм и хората, въпреки че не познават авторите да са силно привлечени към книгите по необясними за тях причина. Трудно е на човек да си представи как нещо неодушевено може да се държи като нещо живо, но истината е, че всичко е енергия и тя търпи развитие спрямо това, как ние си служим с тази енергия. Ако негативната енергия насочена към книгата успее да обгърне и да се задържи около нея, тогава този негативен заряд ще започне да отблъсква хората от книгата или ще започне да пречи на хората да прозрат истината споделена в книгата. На пръв поглед книгата е хартия и мастило, което е изпълва слово, но истината е далеч по-различна. Всяка една книга е съзнателна форма, която носи в себе си много повече от това, което се вижда на физическо ниво. Използвам за пример книгата, но истината е, че тази стратегия, с която се служи злото, Работи във всички сфери на живота. Какво се случва, когато бъде насочено негативна енергия към нещо? Първото и най-вожното е да приглуши светлината му. Защото всяко нещо сътворено с любов излъчва светлина и душите, които осъзнато я търсят, биха разпознали веднага сред всички останали книги, които са пълни с лъжи. Когато нещо е сътворено с любов излъчва силна енергия, която неминуемо го отличава от всичко станало което е направено с негативна цел. Насочвайки негативна енергия към него, нека вземем за пример пак тази книга, тогава злото е напластява с негативна енергия и я обгръща в мъгла, която приглушава светлината, която книгата излъчва и колкото повече негативна енергия насочва към нея, толкова поплатна става, докато накрая светлината не бъде изцяло скрита под пластовете от негативна енергия. Когато това се случи, на търсачите на истината им е трудно да забележат и отличат от многобройната друга литература, защото тя също е обгърната с негативна енергия и на пръв поглед нищо не ги отличава една от друга. Друга важна роля, която оказва негативната енергия е, че тя има способността да изкривява истината и така остава криво разбрана. За това е много важно хората, които успеят да се докоснат до истината и я почувстват със сърцето си. Независимо дали това ще е тази книга или нещо коренно различно от книга, е важно да бъдем истински благодарни и да излъчваме любовта си към него. Докато го правиме важно да благославяме истината, любовта да свети толкова силно, че нищо да не е в състояние да я приглуши, за да може да се разпространява и да достига до нуждаещите се от нея. Винаги, когато в живота си срещнете нещо сътворено с много любов и осъзнавате колко многото може да помогне на човечеството. Тогава го благословете с частица от вашата любов и я вложете в него с намерение да помогне да се разпространи на във всички страни и посоки и да достигне до тези, които имат нужда от него. По този начин ще допринесете светлината и любовта на Бог, която той влага в творенията на хората, да се разпространява и да нараства. Злото е много хитро и прави всичко по силите си да спре всяко добро, подплатено с любов, което би направило хората по-силни, защото ако силата на хората нарасне, тогава злото ще спре да има толкова голям контрол над тях и по този начин няма да може да пирува с тяхната енергия. Срещнете ли добро по своя път, тогава го споделяте с останалите, Захранвайте го с любовта си и го благославяйте да се разпространява във всички страни и посоки. Пожелавайте му да бъде устойчиво и да преодолее всички изпитания на злото по своя път и го благословете, колкото повече злото се опитва да го спре, толкова по-силно да става и все по-голям размах доброто да разпространява. Заедно сме по-силни и колкото по-единни стават служителите на светлината, толкова по-големи съвместни успехи ще постигаме в разпространението на светлината, с която Бог ни е благословил и изпратил на земята, за да освети мрака. Седни облъчване, програмиране и контрол. Сега масово хората не осъзнават, че малко или много злото се е намесило в живота им. До такава степен злото е облъчило и програмирало населението на земята, че то не осъзнава че на моменти злото взема контрол над живота им. Хората виждат по телевизията смърт, убийства, изнасилвания и знаете ли какво, това много им харесва на тези, които са се подали на манипулацията на злото. Замислете се, една душа, която е изтъкана от любов и е създадена да служи на останалите, да им помага и да надгражда тяхното развитие, били причинила такива злодеяния на друго човешко същество? До такава степен някои хора са позволили злото да ги програмира и контролира, че когато видят зло, те му се радват, защото това зло активира програмите вътре в тях като нещо познато, което ги кара да се чувстват уверени и силни. Всички тези програми злото старателно кодира в хората чрез мас-медиите, начало с телевизията и интернет. Хора, разберете, че доброто вътре във вас, а именно вашата душа, никога не би причинило злодеяние на друго човешко същество. Когато се освободите от негативните отпечатъци вътре в себе си и оставите душата да ви води, ще разберете, че дори ще изпитвате състрадание към всяко неволно отчупено клонче, което оставяте по пътя след себе си, докато се разхождате в гората. Дори ще се питате, дали не причинявате дискомфортна. Тревата и растенията, по които стъпвате Ще се стремите да вървите по начин, който да пречи, колкото се може по малко, на развитието на заобикалещата ви среда. И не само, освен, че ще се стремите да вредите по малко, вие ще правите всичко възможно да подпомагате тяхното развитие. Това е истинската природа на любовта, да помага растежа и развитието на цялото. Понякога ми става много мъчно, когато видя хора да говорят разпалено и с уфория за филми и сериали, в които акцентът е върху убийствата, грабежите, контролът над останалите и изнасилванията. Тези хора не осъзнават, че по този начин, със собствената си енергия, започват да градят тази реалност, която така старателно описват с образи и мисли съзнанието си и в същото време я зареждат с енергия, докато изпитват силни чувства и емоции. По този начин злото използва техния потенциал да творят, за да сътворят и привлекат тази реалност във видимия материален свят. Така постепенно хората се превръщат в неосъзнати донори на енергия които ежедневно захранват програмите, които злото е кодирало в съзнанието им. Вече знаете, че злото само не е в състояние да твори, защото е загубило тази сила, когато се отделило от Бог, за товато се нуждае от творческия потенциал на хората, за да е в състояние да сътвори своите желания. Огледайте се и вижте как масово хората, не осъзнавайки злото и контрола, който той има над живота им, са допуснали да бъдат облъчени с негативни кодове и програмирани да творят беди, разруха, убийства, грабежи, бедност и яростно потъпкване, смачкване на доброто във всички сфери на живота. Хората, които са допуснали злото да ги облъчи и програмира, биха видели истината много трудно, защото мъглата от негативна енергия, която ги обгражда, им пречи да го направят, но тези хора които бранят смело доброто себе си и не са допуснали злото да навлезе толкова надълбоко в живота им, са в състояние да видят всички безумни действия, които злото умело провокира хората да извършват. И знаете ли, злото се забавлява всичко това, защото сега хората са слепи за него и те масово по никакъв начин не му противодействат, дори напротив, понякога сами доброволно го покамват живота си, защото са подвластни на своите егоистични подбуди, които ги тласкат да искат все повече и повече. Злото умело се възползва от тази човешка слабост и използва, за да ги оплете своята паяжина изтъкана от желания за власт, надмощие и материални притежания. Начините, чрез които злото облъчва, програмира и контролира хората са толкова много, че трудно могат да бъдат описани в една книга, Затова ще споделя с вас най-важните, които съм имал възможността да видя, почувствам и осъзная. Далеч съм от мисълта, че познавам всички техники, с които облъчват, програмират и контролират хората, но вярвам, че любовта на Бог постепенно, една по една ще ги освети и истината за тях ще започне да се разпространява във всички страни и посоки. Важно е да се случва, за да може хората да започнат да осъзнават по какъв начин са облъчвани и програмирани. Сега злото черпи своята енергия от многобройните свои последователи които неосъзнато го следват и захранват със своята енергия. Колкото повече хора се пробудят за истината и влиянието на злото в живота им, толкова по-слабо ще става злото и по този начин ще сме в състояние да му противодействаме все по -лесно. Но ако позволим на злото безпрепятствено да оплита и контролира всички нови души, които идват на земята като наши деца, тогава то ще става все по-силно и все по-голяма лекота ще контролира огромни групи от земното население. На енергийно ниво съм го виждал и усещал как се забавлява със слабостта и неосъзнатостта на хората. Ще ви разкажа една лична история, която не съм споделял до сега с вас. През 2013 година стартирах инициатива свързана с колективни онлайн медитации за България, които продължават до ден днешен. Целта на тези медитации е да обедини енергията на всички светли войни на светлината, които осъзнават и усещат, че България целенасочено е обгърната в негативна енергия. Това е така, защото България е един от основните енергийни центрове на Земята и ако злото не се беше постарало да затлачи този енергиен център с негативна енергия, тогава българите, потопени в енергийния канал, свързващ Земята и Вселената, щяха да са в състояние да разгърнат своя божествен потенциал много полесно и не биха позволили злото да ги доближи по никакъв начин. Това е причината злото така старателно да облъчва България и това облъчване не идва само на местно ниво, а също така идва от големи. Държави, където злото е пуснало дълбоки корени. Когато хората не трансформират осъзнато тази негативна енергия, тогава ежедневното облъчване постепенно се наслагва и образува нещо като пластове от негативна енергия. Колкото повече стават пластовете, толкова по-слабо е влиянието на енергийния център който се намира в България, защото негативната енергия спира като спохлупа енергията между Земята и Вселената да протича свободно. В България има кодирана негативна енергия, излъчена от многовековен страх и тежки изпитания, които са отслабили вярата на българския народ. Целта на тези медитации е да се обединим, защото заедно сме по-силни и така постепенно да започнем да трансформираме тази негативна енергия, която напластява на много години. Когато започнахме да го правим, злонамерените енергийни същности буквално се присмиваше и забавляваше на опитите ни да променим енергийната обстановка в България. Причината за това е защото участниците в колективната медитация бяха малко на брой, а пластовете от негативна енергия са изграждани години наред с енергията на милиони хора. В очите на злото все едно се опитвахме да затоплим океана с една кофа гореща вода, но злото... Както винаги, вижда най-външната обвивка и не осъзнава, че една капка вода, изпълнена с чистата безусловна любов на Бог, е в състояние да въздейства на хиляди други капки, като по този начин им помогне да ги пречисти. Това е метафора, която използвам, за да ви опиша силата и въздействието на любовта върху негативната енергия. Колкото и да е голям и плътен мракът, силата на доброто е способна да го победи. И в най-тъмния непрогледен мрак един единствен лъч светлина е способен да освети пътя пред вас. Направих това кратко отклонение, за да ви опиша колко много злото си е повярвало и как се забавлява с моментния контрол, който той придобило върху хората. В следващите глави от книгата ще ви разкажа как заедно, обединени в едно, можем да му противодействаме и да възстановим мира, хармонията и баланса на всички ни в земното съществуване. Сега нека се концентрираме върху методите, които злото използва, за да облъчва и програмира хората, с цел да контролира тяхната енергия. На енергийно ниво злото може да оказва директно въздействие на нашите енергийни. Тела, които са свързани с нашите чувства, мисли, емоции, визуални представи, вътрешни убеждения и вярвания. По този начин то може директно да ги облъчва с енергия, която е посланик на заблуждаваща информация. Най-често, тази информация цели да засили техните страхове и слабости, но също така, тя умело влияе на егото, като го засилва. По този начин, злото цели да провокира слабите места в егото на човек, за да може да го засили и да придобие по-голям контрол над съзнанието му. Това се прави с цел, човек да измести фокуса си от своята душа към своето его. Когато това се случи, контролът манипулацията и влиянието на злонамерените енергийни същности върху хората е много по-голям. Причината за това е, защото егото е първосигнално и непросветено, докато душата носи много опит и знания в себе си и когато срещне манипулативна и лъжлива информация по своя път, която злото като капане поставило на пътя на хората, тогава душата умело я разпознава и започва да изпраща сигнали на човешкото тяло и съзнание, че нещо не е както трябва. Докато при негото нещата не стоят по този начин. То няма богатия опит и знания, с които разполага душата и по тази причина е много лесно да бъде манипулирано. Много хора се чувстват изтощени по своя път от наумението да се захранват с енергия. По тази причина те често се поддават на своето его, защото имат нужда да вярват, че са специални и нещо повече от другите. Тази вяра и чувство на превъзходство над останалите им дава частична сила, защото провокира в тях емоции на удовлетворение. По този начин, докато злото провокира тези емоции в хората от лъжлива информация, то започва да надува един балон, който колкото повече се захранва с енергия, толкова по-нависоко издига тяхното съзнание в облаците и така те започват да гледат на живота, на света и хората от позицията на величайши. Срещал съм хора, които злото умело ги е убедило да вярват, че са прероденият Исус, че от тях зависи спасението на целия свят, че те закрилят цяла България, а някои вярват, че закрилят целия свят и са пазители на цялата планета Земя. Да, много души имат подобни мисии, но не е по силата на нито една душа да овладее такова голямо количество енергия, затова те се обединяват в едно и по този начин заедно служат на Бог. За да! Засили егото в хората злото използва какви ли на сценарии, понякога е толкова изобретателно, че се чудя на хората, как могат да вярват толкова силно в тези лъжи, но знаете ли, до някаква степен ги разбирам, защото аз също съм стигал дъното и съм бил като удавник, който искал да се хване за каквото и да е, само и само да излезе от блатото, в което се е намирал. Когато човек изпадне в трудно изпитание, което го изтощава много, е моментът, в който злото се намесва. Защото тогава гласът на душата е послаб и човек може по-трудно да го долови. Това са най-добрите възможности, в които злото може да внуши на човек, че е повече от другите и ги превъзхожда със сила, интелект, знание и мисия, която е поел на земята. И знаете ли, хората вярват, защото когато са слаби и уязвими, те имат нужда от точно тези думи, за да повярват в себе си, че могат да се справят, защото когато дълго време си бил в блатото ти губиш вяра в собствените си сили и възможности и когато се появи злонамерена същност, която ти каже, че ти можеш и не само можеш, а си най-можещи от всички. Тогава тази информация я приемаш за истина, която постепенно ти помага да излезеш от блатото, в което се намираш, но за това плащаш висока цена. Цената, която човек плаща в тези моменти е... Да позволи на егото да надигне глава и да вземе контрол над съзнанието, а когато това се случи, злото започва лесно да го манипулира, защото егото е като малко дете, което е доверчиво и вярва на всичко, което види и чуе. Навярно познавате много такива хора в обкръжението си, за това няма да се спирам с примери, които да ви ги опишат. Хората, които са допуснали егото да контролира съзнанието им, са масата от населението и примерите са безброй. Душата знае, че всички души са равни, защото черкят своята сила, мъдрост и любов от един източник. Няма как една душа да превъзхожда друга, защото тя пие от същия извор на енергия, от който пие и другата душа. Това, което ги различава една от друга, е опитът, който душите придобиват всяка по своя път. Различният опит позволява на душите да проявят силата, мъдростта и любовта на Бог, пречупени през призмата на своя опит. Но тяхното проявление е винаги еднакъв енергиен потенциал, защото изворът на този потенциал е един и същ. Няма как да кажеш – аз те превъзхождам, или аз. Съм по-силен от теб, защото всяка душа проявява силата, мъдростта и любовта на Бог, пречупена през своята призма – опит. Това е все едно да сравнявате уменията на художник и обущар. И двамата са големи специалисти и проявяват силата на Бог в своите умения, но те са несравними, за да измерите, кое от двете умения е проявило повече от любовта на Бог. Душата знае истината и трудно би допуснала да бъде заблудена. Затова злото толкова старателно се стреми да обостря егото в хората, за да може да ги облъчва и манипулира полесно. Всичко това се прави с цел злото да придобие контрол върху тяхната енергия. Тук е момента да ви споделя, че злото използва две основни стратегии, с които подхожда към егото. В едната стратегия злото величае до такава степен човека, че егото му се издига чак до небесата. Това е метафора, която хората обичаме да използваме на земята, когато срещнем човек с високо его. В другата стратегия злото открива раните на човека и ги обостря до такава степен, че да смачка тяхното его и да накара човек да загуби вяра в собствените си сили и възможности. По този начин, загубвайки вяра в себе си, той не е в състояние да ги прояви. Така отново егото властва над съзнанието, защото болката и дискомфортът, който човек изпитва на физическо и енергийно ниво, вкарва човека под напрежение, което заглушава глас на душата. Знайте, че душата винаги говори тихо, тя не се налага и надвиква сегото. За да чуете глас на своята душа, вие имате нужда да успокоите своите мисли, чувства и емоции. Докато те са под напрежение, егото взема превес в контрола над съзнанието. Това са двата основни похвата, с които злото целенасочено влияе на егото, за да може човек да се превърне в лесна жертва за манипулация и контрол над енергията му. Тези хора в момента са масата от населението на земята и именно от тях злото черпи своята сила, защото те... Като енергийни донори го захранват ежедневно. В следващите редове ще ви разкажа за най-честите похвати, които злото използва в материалния свят, с които насочва съзнанието на хората в негативна посока. По този начин злото не само се захранва с енергия и придобива по-голям контрол над масата от хората, а също така сътворява условия в материалния свят, които да са подходящи за всички обладани хора, защото в цялата Вселена съществува простичев закон, който гласи че подобното привлича подобното, той никога не спира да съществува. По тази причина злонамерените енергийни същности, които се въплъщават на земята в похитени тела, изпитват дискомфорт от светлината, която добрите хора излъчват от себе си. Неочудващо защо злото се стреми да обгърне в Мрак и материалния свят, за да може да резонира на една частота с него и да се чувства улютно и комфортно в него. Използвам израза «обгърне в мрак» като метафора, защото това няма да се случи буквално. Това, което прави злото, е да напласти с негативна енергия всяко ново творение и по този начин цели всичко около нас, което ни заобикаля, да излъчва негативна енергия. Колкото повече е негативната енергия, толкова по-комфортно се чувства злото въплътено на Земята в похитени тела. Следващите примери, които предстои да разгледам... Ясно показват до каква степен злото е напреднало в изпълнението на тази своя цел. Музика Няма как да сложим под общ знаменател всички текстове на песни и мелодиите към тях, но не може да отречем и факта, че все повече стават песните, в които злото се е намесило. Най-голем интерес злото има към световно известните изпълнители, защото чрез тях то може да достигне до по-голяма група от хора. Заслушайте се внимателно в текстовете на новите им песни и ще откриете скрити послания, които хората, докато си препяват, неволно ги сътворяват. Когато текстът на една песен на съзнанието ти, осъзнато или не, си го повтаряш, препяваш, по няколко пъти на ден и в същото време излъчваш емоции, с които захранваш модела, който изграждаш съзнанието си, по този начин божествената дарба, с която Бог ни е благословил, се активира и започва да го сътворява. Знайте, че всяка мисъл и визуална представа, образ, дори мечта на е основата, върху която се изгражда бъдещето на човечеството. Чувствата и емоциите са енергийният заряд, с който захранваме тази основа, за да може тя да се сътвори във видимия материален свят. Не съм си поставил за цел да разоблича в тази книга изпълнителите, които го правят. Те са толкова много, че трудно могат да се изброят всички. Целта ми е да насоча вниманието ви в тази посока и всеки път, когато слушате музика, да не си повтаряте, без да се замисляте върху нейния текст, а да осъзнавате, че всяка мисъл, чувство и емоция, които влагате, докато препявате заедно с изпълнителя, се кодират в измеренията, към които те принадлежат и така поставяме началото на тяхното сътворяване и във видимия материален свят. Нека във вас има една червена лампичка, която да ви напомня, че е нужно да бъдете. На трек, защото злото е пуснало дълбоко корени във всички сфери на живота и ако искате да избегнете неговите капани, тогава е нужно да се научите да живеете живота си осъзнато. Защото осъзнатият човек не се доверява на сляпо, а мисли, проверява и се допитва винаги до своята душа, за всяка важна крачка, която прави по своя път. Интернет Интернет е дар и изпитание за хората. Дар защото дава възможност на хората да споделят и обменят своя опит помежду си. Изпитание, защото е дал възможност на злото да напълни интернет пространството с огромна доза манипулативна и лъжлива информация. Разберете ме правилно, обичам интернет и той е много важна част от моя живот и от живота на почти всички хората по земята. Причината за това е, защото когато човечеството сме влезли на дълбоко в материалния свят, Голяма част от хората са загубили своите вродени умения да се свързват с духовния свят и духовната библиотека, като по този начин не са в състояние да черкят директно познание от там. Интернет е една много малка проявена частица от знанието, което се съхранява в духовната библиотека. Ако е нужно да използвам пример, за да ги сравня, бих казал, че информацията, която може да се намери в интернет, се равнява на една чаша с вода, която сме загребали от световния океан който символизира духовната библиотека. Разликата между двете е огромна, не само в обема и вида на знанията, които съхраняват, а и в тяхната енергийна чистота. Злото няма пряк достъп до библиотеката в духовния свят. То може индиректно да черпи информация от нея чрез хора, които имат осъзнат достъп до духовната библиотека и злото умело се вклинява незабележимо в тях, за да може да използва информацията, която те придобиват от духовната библиотека. Тук искам да поясня, че злото не може чрез тях да навлезе в библиотеката и да почерпи каквато информация си пожелае, защото всяка една душа, за която духовната библиотека отваря врати, преминава през много ярко наситена светлина, която я обгръща. Нейната цела е да я пречисти и да спре злонамерените енергийни същности, които са последвали по енергийния канал, който Светлата Душа е отворила към духовната библиотека. За защитата на знанието, което се съхранява в духовната библиотека, се грижат всички библиотекари, които са. Овластени да изпълняват много задачи в духовната библиотека и една от тях е да бъдат пазители на това знание. Докато при интернет всичко е много по-различно. Всеки човек има свободен достъп до интернет и свободно може да споделя своя опит и знания в него. В интернет няма кой да изиграе ролята на библиотекари, които класифицират, систематизират, обобщават и групират знанието. Освен това, няма кой да замени една от техните важни роли, да опазват знанието чисто и неопетнено от лъжлива информация. Когато няма кой да спре злото да споделя свободно своите манипулативни лъжи в интернет пространството, тогава то умело се възползва от тази възможност чрез обладаните и силно манипулирани хора от същности. Времето, в което живеем, интернет даде възможност на хората да направят огромен скок в своето образование. Истината е, че сега хората черпят своите знания основно от интернет. На времето, когато хората са имали въпроси, те са били отправени към хора с опит, които могат да им отговорят на тях. Докато сега хората масово търсят отговори на въпросите си в интернет. Но когато те са споделени в интернет и ти не познаваш техния източник, тогава е много лесно да бъдеш заблуден. Заблудите могат да бъдат от всякакъв характер, които обслужват интересите на злото. Бъдете бдителни към всичко, което срещате в интернет и знайте, че той както може да ви просветли, така може и да ви заблуди. Решението отново е да живеете живота си осъзнато и да преминавате през проверка всичко, което срещате по своя път. Телевизия най голям контрол в телевизията оказва злото върху предаванията и новините. Тези предавания, които генерират в зрителите най-силни емоции, са най-апетитните хапки за злото. То прави всичко възможно да пусне своите корени в тях и по този начин да повлече общия енергиен поток, който зрителите излъчват. Когато успее да пусне своите корени, то започва да вкарва негативни елементи в предаванията. Най-често те са скрити и не се изтъкват на преден план. Могат да бъдат поставени под формата на символи, скетчове, послания и други методи, които злото цели да насочи вниманието ви в негативна посока. Докато гледате, вие осъзнавате много малка част от всичко, което се случва на енергийно ниво, защото ако вие долавяте най-много 10% от всичко. Случващо се в съзнанието ви, то останалите 90% се случват на подсъзнателно ниво. Те се активират именно чрез добре прикрити символи, думи, фрази, цветове и още много други похвати за контролиране на енергията на хората. Сега ще ви обясня по какъв начин работят подсъзнателните модели. Когато злото целенасочено започне да облъчва населението на земята с енергия, която цели да вкорени в тях негативни модели, тогава то много често постоянно изкарва поред очите им едни и същи символи и модели на поведение, заедно с ключови думи и фрази. Това облъчване винаги е придружено с негативни емоции, които постепенно подсъзнанието свързва с всички тези модели, символи, фрази и думи. Когато дълго време хората са били облъчвани чрез музика, телевизия, интернет, книги и всички останали източници, чрез които злото може да достигне до хората, тогава тези модели, символи, думи, фрази, цветове на подсъзнателно ниво се обвързват с негативните модели, които те са преживели докато злото ги облъчвало с негативна енергия. Така, когато гледа телевизия и злото, дори по незабележим начин, покаже на заден фон един от тези символи или използва ключови думи и фрази в изреченията, така на подсъзнателно ниво те активират негативните емоции, които вече са добре вкоренени в тях и по този начин започват несъзнателно да излъчват негативна енергия. Злото няма как да трансформира светлината и любовта в негативна енергия и за това полага толкова много усилия да провокира хората да бъдат негативни. Пак повтарям, злото е много изобретателно и не мога да твърдя, че съм открил всички похвати, с които провокира хората да излъчват негативна енергия. С вас поделям тези, които съм осъзнал, виждам и усещам със сетивата си. Ако се самонаблюдавате какви чувства и емоции изпитвате във всеки един момент, тогава сами ще започнете да забелязвате кога злото, по един или друг начин, успява да ви достигне. Когато сте негативни, нека във вас светва червената лампичка и когато това се случи, започнете да търсите корена на тези негативни чувства. Откриете ли го, използвайте техниките, които съм споделил в другите мои книги, за да ги изкорените от себе си. С новините, филмите и сериалите нещата седят по подобен начин. Злото умело използва всички възможни инструменти, да. Насочва вниманието към негативното, като при новините, филмите и сериалите то се служи най-вече с визуалните картини, с които облъчва хората. Отново повтарям, че не можем да сложим всичко под общ знаменател и с пръст да го посочим като нещо лошо. Да, злото е пуснало корени навсякъде, но доброто също прави всичко по силите си да разпространява светлината и любовта на Бог, по всички възможни начини. Някои филми, новини и сериали са изцяло посветени на злото, други са изцяло посветени на доброто, а в трети доброто и злото водят образно казано битка помежду си. Нека вземем за пример сериала Игри на тронове. Не съм гледал нито една серия от него и нямам пряко наблюдение, но ще коментирам на база ревютата, на които съм попадал и на коментарите и отзивите, които съм срещал от феновете на този сериал. Това е най-кървавият сериал, който е създава някога. Наскоро от фенове разбрах, че режисьорът постоянно вкарва нови герои и убива старите. Обича да създава герои и след това да ги убива. Замислете се, по какъв начин това въздейства на хората, които са големи фенове на сериала. Първо, всеки човек, осъзнато или не, отъждествява себе си с някой герой. Такато и става негов любим персонаж и започва да му симпатизира, защото припознава себе си в него. Когато той бъде убит, това съкрушава хората, които са отъждествили себе си с него, защото показва как злото ги побеждава и има власт над живота им. Второ, създава се модел на постоянен страх и напрежение, че любимите ви герои в сериала ще бъдат убити. Всичко това, придружено с всички убийства и разврат, с които сериалът ви облъчва и програмира на подсъзнателно ниво, ви превръща в донори на негативна енергия. Това неминуемо ще повлияе и на вашето ежедневие и така все по-често ще попадате ситуации, които да ви провокират да бъдете негативни. При новините и филмите всички неща стоят по абсолютно същия начин. Целенасочено се насочва вниманието, енергията в негативна посока, като по този начин хората на осъзнато го сътворяват в живота си и така той става все по-труден и мрачен. Всеки, който държи тази книга в ръце, навярно е видял и осъзнал всичко това сам, за това няма да се впускам в повече подробности, за да ви обеждавам в нещо, което вие сами виждате и усещате със собствените си сетива. Това Към което искам да насоча вниманието ви, е да обърнете внимание върху това, колко хора следят всичките тези негативни сериали, филми и новини. Огледайте се и сами ще разберете злото, доколко много хора успяло да се добере и да пусне, малко или много, своите корени в тях. Един светъл човек, който е успял да съхрани доброто в себе си и душата му е наопетнена от негативните отпечатъци на злото, не би гледал в никакъв случай всички тези убийства и злодеяния. Напротив, доброто е силно отблъснато от тях, защото, както вече казах, Подобното привлича подобното. Доброто привлича към себе си добро и е силно отблъснато от злото. Същото въжи и за злото, то е привлечено от всичко негативно и е отблъснато от всичко, което е пропито със светлина и любов. Символи Вече говорихме за символите и по какъв начин те въздействат на хората. Тук искам само да насоча вниманието ви да бъдете бдителни за тях, защото те се намират навсякъде. Когато започнете да живеете осъзнато живота си, ще започнете да ги виждате, както умело са вградени в картини, логота, архитектура, всякакви творчески произведения и дори в парите. Парите са ярък пример за това, как символите са навсякъде около нас и въпреки това хората не ги забелязват. Наярко това е изобразено върху банкнотите от 5 и 20 лева. Огледайте какви символи има върху тях. Един от негативните символи на банкнотата от 20 лева е копието, което пронизва в Гръплава, който е символ на България. На същата банкнота се виждат копия, насочени срещу парламента и срещу писмеността. Върху банкнотата от 5 лева има изобразена бременна жена, на която около врата и има сърп, който всеки момент може да й отнеме живота. Това е подсилено с наведената и забулена скачулка глава, което наподобява много символа, с който се изобразява смъртта. Освен тези символи има още и ако се загледате в банкнотите, ще ги откриете. Те непрестанно въздействат на хората, защото са около тях и дори да не ги забелязват, тяхното подсъзнание се активира и влияе по техен контрол. Тези символи имат много цели, една от тях е да вкоренят негативната енергия, колкото се може понадълбоко в енергията на парите, за да може хората, които по нечестен път изкарват парите си, да ги привличат полесно към себе си, а тези, които са честни и добронамерени, да отблъскват енергията на парите от себе си. Защото Законът за привличането, който гласи, че подобното привлича подобното, не спира никога да съществува. Когато енергията на парите се движи с негативен знак, тогава на всички светли хора им е много трудно да привличат към себе си нужния ресурс, от който се нуждаят, за да изпълнят целите си. Така злото ограничава един от основните инструменти, с които хората си служат на земята, за да творят във видимия материален свят. Истината е, че един добър човек с пари може да помага много повече на останалите, отколкото един добър човек без пари. Това е тема, която подробно съм обяснил в книгата «Истината за парите», за това няма да разгръщам с повече подробности. Важно е да осъзнаете, че злото е имплантирало безброй много символи в ежедневието на хората, под всякаква форма. Можете да се предпазвате от тях по два основни начина. Единият е, като живеете осъзнато своя живот и когато ги забелязвате, да противодействате на негативните емоции, които те активират във вас, като ги замените с положителни. Другият начин е, като започнете да изграждате енергийна обвивка около вас, която да държи всичко негативно на страна от вас, в това число влизат и всички тези символи. За това ще пиша след малко в следващата глава от книгата. Технически съоръжения Знаете, че злото има контрол над властта на повечето големи държави, а оттам има контрол и над много технически съоръжения и ресурси. Чрез тях населението на определени райони системно се облъчва с негативна енергия, която има за цел допълнително да обострят техните слаби места като по този начин ги изтощава и прави лесни за манипулиране и контрол. В случая, докато злото има контрол над ключовите звена в управлението на една страна, няма как да ги спрем, Затова е много важно хората да се погрижат за своята енергийна защита, която да ги предпазва от тези системни облъчвания. Съществуват още методи и техники, с които злото облъчва, програмира и контролира населението на Земята, но няма да се спирам на тях. Защото гореописаните ясно показват необходимостта от това, хората да започнат да работят осъзнато със своите слабости, за да ги шлифуват и превърнат в свои силни страни. Заедно с тях е нужно да се отделя енергия, която да се насочи целенасочено към изграждане на енергийна защита около нас. По този начин, колкото по-устойчиви са хората на негативното енергийно въздействие, с което злото ежедневно ги облъчва, толкова по-осъзнати ще стават и така ще имат възможността да придобият пълен контрол над собствения си живот. Да, истината боли и за някой тя може да бъде особено болезнена, но няма как да се освободим от оковите на злото, ако не осъзнаем истината и тя не стане част от живота ни, като започнем да използваме в ежедневието ни. Бъдете мъдри, смели и помнете, че любовта е по-силна от всичко. Злото е хитро и умело се е научило да замъглява любовта в човека. Но когато той стъпи на здрава почва и осъзнае каква огромна сила носи себе си, в лицето на любовта, която извира от. Неговата душа, тогава всички машинации и манипулации, с които злото си служи, ще загубят своето въздействие върху него. Вярвайте в Бог и се уповавайте на неговата безгранична сила, мъдрост и любов, защото вие сте техни проводници и колкото по-умело се очите да ги пропускате пред себе си, толкова по-силно ще разпространявате светлината и любовта във всички страни и посоки. ОСМИ – ЕНЕРГИЙНИ въздействия НА ЗАОБИКАЛЕЩАТА НИ СРЕДА На земята, хората и техните души са в непрестанно взаимодействие, както помежду си, така и с всички останали излъчватели на енергия. Преди всичко ние сме енергийни същества и непрестанно си оказваме влияние един на друг, като по този начин взаимно се подпомагаме, докато всеки върви по своя земен път и събира опита, знанията и мъдростта, от които се нуждае. Много е важно да се разбере, че всичко е енергия, дори най-плътната материя излъчва енергия, която може да повлияе на енергийните ни тела. Целият ни заобикалящ свят излъчва енергия и тази енергия прилива една в друга и образува нещо като огромен енергиен океан, в който ние ежедневно се учим да плуваме. Няма как в една книга да се коментира влиянието на целия ни заобикаляш свят върху нас самите, защото знанието за това наистина е огромно. Всяко растение, всеки плод, всеки камък, видове кристали, видове пръст, видове хора и всичко останало, с което се срещаме в живота, е излъчвател на различен вид енергия. А това са само една много малка част от всички енергийни въздействия, които ни заобикалят, защото ние, освен... Че живеем в материален свят, също така едновременно с това съществуваме и в енергийни светове, които също ни въздействат на енергийно ниво. Когато хората отново пробудят всичките си сетива ще се научат да усещат тази енергия и да се учат как да използват даровете на заобикалещия ни свят, за да се подпомагат своето земно развитие, защото сега физическите тела, които душите ни обитават, не са съвършени. Някога преди много, много години, телата които душите ни са обитавали, са функционирали по съвсем различен начин. Те са имали силна връзка с заобикалящия ги свят и с душите, които са въплътени в тях. По тази причина не са се нуждаели от физическа храна, защото телата им са набавяли и цялата нужна енергия от енергийната връзка с душата и от свързаността им с заобикалящия ги свят. Сега условията са различни и това помага на душите да придобиват нова опитност с която да опознаят в още по-голяма дълбочина въздействието и силата на заобикалещия ги свят. В тази глава от книгата ще коментирам основните енергийни въздействия, с които нашите души и тела се сблъскват във физическия свят, на база опита, който съм придобил до този момент в работата ми с тях. Колкото по-целенасочено работите със себе си на енергийно ниво, да се освободите от всички негативни отпечатъци, които носите вътре в себе си и заедно с това навлизате в малки или големи битки с злото, от толкова повече енергия ще се нуждаете, за да сте в състояние да имате силата да трансформирате всичко негативно, което срещате по своя път и на негово място да го заменяте със светлина и любов. По този начин ще сте като факел, който откъдето мине, ще запалва всички угаснали факли след себе си и ще спомага светлината и любовта отново да се разпространят във всички страни и посоки, защото сега на енергийно ниво, когато земята се погледна от високо, се виждат светли участъци, но на места, където злото е концентрирано, се виждат тъмни, буреносни облаци с гъста мъгла, които спират светлината и любовта на Бог да осветят всичко под тях. По тази причина, на земята има слезли много души с мисия да помогнат светлината и любовта отново да се разпространят по цялото земно кълбо. Тези хора, със своята вътрешна светлина и любов която се учат да генерират себе си, докато общуват с източниците на енергия, ще събират сили и ще навлизат в тези тъмни пространства, за да ги осветят отвътре, като по този начин постепенно ще започнат да трансформират мъглата от негативна енергия. За да може любовта на Бог отново да потече свободно през енергийните канали, които сега са затлачени от негативна енергия. Общуване с природата Природата е навсякъде около нас и тя неминуемо е един от основните източници на енергия, който може да ни помогне да изградим по-силна енергийна връзка с Земята. Навярно, всеки един от вас е осъзнал, колко много природата може да го подпомага с енергия, докато се разхожда сред нея. Тя не само ще ви зареди с положителна енергия, а също така ще ви помогне да се освободите от негативната енергия. Това Най-осезаемо се усеща когато ходите боси. За връзката с природата и нейното въздействие върху нас съм писал много вече в другите ми книги, Затова няма да се спирам в подробности, как да изградите енергийна на връзка с нея и как да използвате своите практики, но тук искам да обърна особено голямо внимание на ходенето бос. Когато работите със себе си на енергийно ниво, неминуемо ще ви се налага да трансформирате негативна енергия, Независимо дали тя изплувала от ваша вътрешна слабост или е насочена от външен източник, зла сила към вас. За нейното трансформиране може много да ви помага майката земя. Докато се разхождате из природата, свалете се обувките и ходете боси. Ако има прясна трева, се стремете да ходите върху нея. Самата трева е като проводник на земната енергия и ще ви помогне да осъществите по силна връзка с нея. В началото. Когато започвате да го правите осъзнато, е нужно да изкажете намерение, в което да помолите Земята да изтегли цялата негативна енергия от вас и на нейно място да ви спълни със своята любов. Можете да подкрепите намерението из визуални картини, като си представите как негативната енергия под формата на тъмни лъчи излизат от ходилата ви и се вливат в Земята, и в същото време вижте как бели енергийни лъчи се вливат в енергийните ви центрове през ходилата ви, където енергията се завихря и мултиплицира. Не се притеснявайте, че можете да обремените земята с негативната си енергия, напротив, тя с радост ще я трансформира. Първите години, когато започнах осъзнато да правя тези практики и сетивата ми не бяха толкова изострени, усещах прилив на енергия, но нищо повече, докато сега, всеки път, когато се събуя бос и стъкя върху майката земя, се чувствам така. Сякаш дълго време не съм си поемал въздух и изведнъж ми се отдава възможността да поема дълбоко чист, планински въздух. През Презимата, когато дълго време не съм стъпвал бос върху земята, изпитвам едно напрежение в краката, което изчезва, когато в слънчев ден отново стъкя бос върху майката земя. Преди години краката ми бяха все студени и бяха много чувствителни към студ. Сега ходя бос, докато не падне сняг. Навън може да са температури близки до нулата, но моментът, в който стъка на земята, усещам енергийния обмен помежду ни. Това завихрянена. Енергията затопля ходилата ми и по този начин не изпитвам студ, вдигнали си крака от земята, и студът започва да обгръща ходилата ми, но стъкяли отново с тях върху земята и топлината отново му обгръща. Когато се разхождам, бос усещам силно завихрене в областта на слънчевия сплит и на сърцето. С годините това се превърна в автоматичен процес и от моя страна не се налага да правя нищо, за да го активирам. Това, което сега правя аз, е да стъкя боси моментът, в който го направя, усещам енергията на Земята как ме подпомага. Ако съм в периодно изтощение, просто се разхождам и се любувам на природата, за да дам възможност на клетките да си починат и възстановят от интензивното използване на енергия в практиките, които провеждам. Когато съм в период, в който съм отпочинал, използвам енергията, която в този момент протича през мен и я е завихрям в желана от мен посока. С годините практика се научих по всяко време да се вглъбявам и да съм в състояние да поведа енергията в желана от мен посока с всички инструменти на съзнанието ми. Това умение се допълва чудесно с разходка из природата, защото двете заедно ми помагат много полезно да постигам целите си. Понякога, когато сте много изтощени и сами ви е трудно да завихрите енергията около себе си, за да си помогнете, тогава една разходка сред природата ще ви помогне да възстановите енергийния си тонус. Общувайте, колкото се може повече с природата, по този начин ще подпомогнете изграждането на енергийна на връзка с нея и в близко бъдеще, когато условията за живот ще са различни от сегашните, тогава ще разберете наистина колко е важно да възстановим връзката си с нашия земен дом. Слънчеви изригвания Слънцето, моята голяма любов, е сред основните източници на енергия. Няма друг източник в непосредствена близост до Земята, който да е в състояние да насочи към нас толкова голямо количество енергия. Ролята на Слънцето в близкото бъдеще ще е огромна. Истината е, че голяма част от промените, които предстоят да се случват на Земята, ще се задействат благодарение на завишеното количество слънчева енергия, радиация, която достига. В близките години предстои да се случи голямо слънчево изригване, което ще задейства всички промени, които са планирани от Бог да преживеем. Не забравяйте, че всичко се случва за наше най-добро. Да, тези, които отказват да навлязат в новото и се борят с него, за тях тези промени ще са голямо изпитание, дори бих казал, непосилно за преодоляване, защото в новото време ще царува светлината и любовта на Бог, а тези които не желаят да се освободят от своите негативни отпечатъци, няма да преживеят промяната. Огледайте се и вижте как се отразяват слънчевите изригвания върху хората. Когато едно слънчево изригване е силно, то до такава степен може да обостри слабостите в човека, че да се чувства по начин, сякаш вътрешно изгаря и му е трудно да си поеме въздух от напрежение и силен дискомфорт. Това може да бъде придружено с главоболие, физически и емоционален дискомфорт, и куп други на които се обострят вследствие на слънчевите изригвания. Сега си представете как биха се чувствали тези хора, ако средата, в която живеем, е с постоянно завишена енергийна стойност, която дори надвишава сегашните познати слънчеви изригвания. Тези хора не биха издържали дълго време на такива условия. Именно за това е много важно всеки, който осъзнава промените, които предстоят и товарите от които има нужда да се освободи, да започне активно да работи със себе си, защото ако не го направи, увеличаването на енергийните вибрации на цялата Земя и всичко живо по нея, ще прави живота му все по-дискомфортен. Нужно е да се освободим от всички енергийни блокажи, които носим в себе си, защото те са причината да изпитваме силен дискомфорт. Когато се превърнем в чисти проводници на енергията на заобикалещия ни свят, тогава и новите условия ще се превърнат в голям благодат за нас, защото те ще ни осигурят нужното количество енергия, за да пробудим всички дарби, способности и умения, които тлеят в нас и чакат нужния енергиен заряд, който да ги захрани и прояви. Според учените, сега атмосферата на Земята успява да филтрира радиацията на Слънцето и да пропусне едва 3% от нея да достигне земната повърхност. В идните години всички промени, които предстоят, се очаква този процент леко да се завиши. Това ще позволи на всичко живо, което се е подготвило да пропусне толкова голямо количество енергия през себе си, да еволюира благодарение на новите условия за живот. По този начин, за развитието на човечеството и всичко живо на Земята, ще се разкрият нови хоризонти, които ще дадат възможност на всяко живо същество да прояви с още по-голяма сила енергията на Бог през себе си. Имал съм много видения, които са откъслечни картини от различни периоди на промените, които предстоят. Доколкото съм запознат, най-големите промени ще се активират от голямо слънчево изригване, което ще даде тласък на всички останали земни процеси да се случат. Задействането на тези глобални процеси ще повлиява и на атмосферата на Земята. По този начин, постепенно великите сили, светли същности на енергийно ниво, които контролират тези глобални процеси, ще изградят нова атмосфера, която ще пропуска по-голям процент от слънчевата енергия да достига повърхността на Земята. Не забравяйте, че Бог е планирал тези промени и умело ги дирижира с помощта на всички светли души, които отдадено му служат. За тези промени и за тяхното изпълнение са овластени много, ама наистина много светли души, които да подсигурят тяхното плавно изпълнение. Тук искам да обърна внимание и на ролята на злото в тези процеси. Защото в един момент то ще осъзнае, че условията на земята вече няма да са подходящи за него, защото там, където цари светлина и любов, то не може да съществува. По тази причина ще пожелая да се възползва от уязвимостта на земята, докато е в процес на промяна и ще се. Опита да я разруши, за да унищожи живота на нея. Първоначално звучи стряскащо, когато го чуете, но когато изградите силна вяра в Бог и в неговите служители, тогава ще усетите сърцето си, че няма защо да се притеснявате. Това, че злото изпитва такива желания, те са породени от неговата вътрешна природа, която създадена да руши, но Бог ще допусне разрушителната сила на злото да се разгърне до степен, която да разруши всичко ненужно, от което животът на земята няма да има нужда в новите условия за живот. В тези промени е много важно да засилите енергийната си връзка с слънцето. В книгите Пътеводител за духовно развитие и подготви се за новото време, в което човечеството навлиза, съм споделил с вас своя опит, как можете да разтворите сърцето си за слънцето и да възстановите енергийната си връзка с него. Истината е, че ако не беше слънцето, не бих бил в състояние да проведа всички енергийни битки с злото, за да достигна до знанието, което споделям сега с вас. Защото това знание е кодирано в енергийното поле на земята и всеки може да се докосне до него, стига да преодолее всички изпитания, които злото е поставило по пътя до него. Мога да ви разкажа много примери за това, как ме вдигало на крака в най-трудните моменти, когато не съм виждал смисъл да продължа напред, защото такива моменти е имало в моя живот и то не един, и два. То ми помага не само, когато го гледам и се захрамвам осъзнато с неговата енергия, а и по време на всяка повишена слънчева активност. Връзката ми с него е станала толкова силна, че мога да усетя, когато нещо се заемо се случва на повърхността на слънцето. Съсетивата се усеща много се заемо, когато има насочена коронарна дупка към земята или се образува нова, която предизвиква слънчевите изригвания. Учените твърдят, че хората усещат тези изригвания едва тогава, когато потокът от енергийно заредени частици, които са се отделили от Слънцето, достигнат магнитното поле на Земята и започнат да си взаимодействат с него. Истината е, че връзката ми с Слънцето ми помага всяка поинтензивна слънчева активност да регистрирам като голям прилив на енергия, който ме подпомага много в ежедневието. В началото не беше така, дори точно обратното, защото повишеният енергиен поток, който протичаше през мен. Неминуемо се задържаше слабостите ми, като по този начин ги обостряше. Това от друга страна ми помагаше да използвам повишения енергиен заряд, за да ги трансформирам полесно. Спомням си как за първи път, когато започнах да гледам слънцето, самото начало на 2010 година, преживях нещо неочаквано. Индиецът, който ме запали по тази практика, обясняваше, че хората, които гледат слънцето, могат да спрат да приемат физическа храна. При мен в началото, когато започнах да гледам слънцето, се случваше точно обратното. Докато се зареждах с енергията му това толкова много обостреше апетита ми, че едвам се сдържах да се прибера, за да се наем. На по-късен етап, когато станах по-осъзнат, разбрах, че гледането на слънцето е захранвало енергийните ми центрове с енергия и оттам физическото ми тяло е разполагало с много повече енергия която е дала енергиен тласък на храносмилателната ми система да работи много по-интензивно. От друга страна, това е провокирало очистителни процеси, които са съпроводени с отделянето на стомашни сокове, които когато стомахът е празен, предизвикват симптоми на подобяващи силен глад. Обичайте слънцето и го превърнете свой приятел, защото без неговата подкрепа в идните години трудно ще се справите с промените, които предстоят. Разбира се, не е и невъзможно, защото не е единственият източник на енергия, но истината е, че той е най-силният от заобикалящия ни свят и може да ви помага много по своя път на вътрешно пречистване и освобождаване от всичко старо и ненужно, както и ще възстановява силите ви след изтощителните битки с злото. Магнитни бури Магнитните бури, както вече казахме, са свързани с слънчевите изригвания. Те се образуват, докато електромагнитното поле на Земята се опитва да отклони огромните потоци от енергийно заредени частици, които Слънцето е изтласкало към Земята. Когато напреднете по своя вътрешен път на енергийно пречистване, тогава по време на магнитна буря ще усещате силен прилив на енергия. Този енергиен заряд можете да го използвате в битките с злото. Битките с злото преди всичко са стратегически и е нужно да се научите да живеете по такъв начин с заобикалящия ви свят, че да ви подпомага в тези битки. Понякога енергията на заобикалящия ви свят ще ви изтощава и в тези. Моменти по-разумно ще да пестите силите си, но когато усещате подкрепата на заобикалящия ви свят, тогава се възползвайте, защото тя може да увеличи многократно ефективността на енергийния заряд, който сте способни да излъчите през себе си. Енергията, която се генерира в магнитните бури, ще ви помага много в тези битки, но за целта е важно да изградите своята енергийна връзка с Земята и Слънцето, защото колкото по-силни са те, толкова по интензивно енергията, която се генерира по време на магнитна буря, ще ви достига. Докато вървите по своя път на вътрешно пречистване, магнитните бури ще ви помагат да изтласквате на повърхността по-лесно своите товари и така, с енергийната подкрепа на магнитните бури, ще сте в състояние да трансформирате много по Когато засилите своята сензитивност и енергийна връзка с Земята, ще започнете да усещате кога има магнитните бури, без да се налага да ги следите в интернет. Не ги пренебрегвайте, защото техният енергиен потенциал е много голям и колкото по-осъзнато го използвате, толкова по-голямо количество от генерираната енергия ще сте в състояние да привлечете към себе си. Резонанс на Шуман през последните години започна да ми прави впечатление, че понякога изпитвам голям прилив на енергия, който видимо е провокиран от външен източник, но след проверка, дали има магнитна буря или слънчево изригване, съм установявал, че няма. В един такъв ден случайно попаднах на публикация във Фейсбук, където се споменаваше, че през този ден резонансът на Шуман е необичайно повишен. От тогава, когато усещам голям прилив на енергия провокиран от външен източник и причината за това не магнитна буря и слънчевата активност, започнах да проверявам резонанса на Шуман и забелязах много чести съвпадения. Не всички пъти то е причината за енергийното състояние, в което се намирам, но започнах по-редовно да го наблюдавам и установих, че когато нещо му влияе, това оказва влияние и върху енергийния статус на хората. Отскоро го наблюдавам, изучавам по какъв начин ми въздейства, затова не мога да споделя с вас повече информация, но определено, когато в неговите стойности има промяна, това рефлектира върху всичко живо. Нека не забравяме, че всичко е енергия. В зависимост от това, как си. Взаимодействаме с тази енергия, се определя по какъв начин тя ще се прояви в живота ни. Разонансът на Шуман е един от факторите, които със своето енергийно въздействие може да повлияе на всичко живо на Земята. Кристали Кристалите са наши помощници, лечители, защитници и какво ли още не. Те толкова много могат да ни помагат в живота, че трудно мога да побера информацията за тях в два-три кратки абзаца. Ако темата ви е интересна, можете да прочетете повече информация за тях в сайта www.ksele.com, където ще откриете както мое споделен опит, свързан с тях, така и енергийно заредени кристали от мен. Сега искам да обърна внимание на две важни умения, които притежават кристалите и можете да ги използвате в битките, които водите с злото. Първото умение е тяхната способност да трансформират негативната енергия в положителна. Когато носите себе си кристал, който е енергийно зареден и програмиран, той ще се свърже с вашето енергийно поле и ще изгради, образно казано, енергийна обвивка около вас, на всички нива, която ще трансформира до някаква степен негативната енергия насочена към вас и няма да допуска с пълна сила да ви достига. Ако негативната енергия, насочена към вас, не е толкова силна, тогава кристалът може да трансформира цялата и така тя няма да ви достигне. Колкото по-силен е един кристал, толкова по-голяма сила ще ви закриля. Силата му се определя до голяма степен от енергийния заряд, който сте кодирали в него. По тази причина е добре да използвате в практиките си енергийно зарадени кристали, защото имат способността да трансформират по голямо количество негативна енергия. Второто умение на кристалите е тяхната способност да завихрят, мултиплицират и фокусират енергийните лъчи. Вие можете да се възползвате от техните умения и да ги използвате в своите енергийни практики, докато работите в посока вътрешно пречистване и освобождаване от всичко старо и ненужно, така и докато навлизате в енергийни битки с злото. Благодарение на тях вие можете да увеличите многократно силата на енергията, която сте способни да пропуснете през себе си. Всеки вой на светлината е нужно да познава силата на кристалите и как да си служи с тях, защото те са навсякъде по земята и когато изграждате енергийна връзка с нея, това ще ви. Позволите да се свързвате с залежите от кристали, които се намират в близост до вас. Кристалите имат много голям спектър от умения, с които могат да ни подпомагат в земните дела. Образно казано, те са като портали, които правят общуването между различните измерения полезно. В сайта, който посочих по-горе, има публикувана подробна информация за тях, която ще ви помогне да се научите да ги използвате осъзнато и целенасочено в своя живот. Планетно влияние Човешкото тяло само по себе си е микровселена с над 100 трилиона клетки. Сами по себе си клетките могат да се разгледат отделно и привидно не са свързани с отдалечените клетки от съседни органи, но вие като хора знаете, че когато един орган заболее, това оказва влияние на цялото тяло. Същото е изселената и всичко, което съществува в нея. Всичко в нея е енергийно свързано и се оказва енергийно въздействие помежду си. По подобен начин на физическото тяло, когато един орган заболее, той оказва най-силно влияние на съседните органи около него. По същия начин е и във Вселената. Най-силно свързани сме с близките планетни тела, които ни заобикалят. Тези, които изучават астрологията, могат категорично да потвърдят влиянието на планетите в живота на хората. Това е истина, която вече е широко разпространена и едва ли има нужда на някой да се обяснява, че в Вселената има планети, които оказват влияние в живота му. Тук целта ми мине да ви разказвам по какъв начин планетите влияят в живота на хората, защото мнозина хора вред и кипят в тази област и навярно много по-обстойно биха описали тези процеси от мен. Но има още една истина за планетното влияние, която не е широко разпространена и искам да споделя с вас в тази книга. Динамичната промяна в която човечеството се намира до голяма степен непродиктувана от влиянието на космичните тела във Вселената. Всичко, което се случва на вселенско ниво, рефлектира на всички нива, дори в клетките на вашите физически тела. Това, което не се знае масово е, че промяната, в която се намираме, ще повлияе на планетите в нашата Слънчева система. Всъщност, промяната ще засегне не само нашата Слънчева система, но тъй като ние сме най-силно свързани с нея, затова се фокусираме върху нея. Планетите в нашата Слънчева система ще претъркят промяна в Своето местоположение От наша гледна точка тази промяна ще е незначителна, но дори най-малкото отклонение от орбитата им оказва голямо енергийно влияние върху хората, защото една планета е изградена от огромен енергиен заряд. Тези малки отклонения, които предстоят да се случат, са планирани и са част от Божествения план. Образно казано, матрицата, която задвижва живота, се пренарежда, за да даде възможност на цялото да съществува в нови условия, в които да разгърне с още по-голяма сила потенциала на любовта, на която всяка енергийна същност е проводник. За земята тези условия са предначертани да бъдат по-хармонични. С попрости думи казано, идва ерата на любовта и ако в настоящия момент мракът е този, който царува, в идните години предстои любовта да се възкачи на полагащото и се място. Промените на вселенско ниво ще допринесат много за тази промяна и те не са в силата на хората да им повлияят. От нас се изисква да се учим да реагираме бързо на промените и да се нагаждаме с тях, защото всяка промяна е свързана с сътресение и разрушаване на старото, за това се изисква от хората да се научат да се приспособяват бързо към промените. За да се случи това, е нужно да се научите да не се привързвате към старото, защото няма как да навлезете в новото, ако преди това не се освободите от старото. Държите ли се за старото, тогава енергийните сатресения, които рушат старото, ще разтърсят и вашия собствен живот. Никога не забравяйте, че на всички нива Бог контролира всичко случващо се, със своите служители на светлината, които произлизат от цялото и в същото време са цялото, цялото носят неговия потенциал в себе си. Вярвайте, че се случва най-доброто и помнете, че след всяка буря въздухът е пречистен, а изгревите и залезите са неописуемо красиви. Това е метафора, която цели да опише промените, които предстоят. Влияние на Луната Знаете, че Луната е свързана с емоционалното тяло на хората. Нейните цикли оказват влияние върху емоционалните състояния, през които преминаваме. Колкото по-чести сте на енергийно ниво, толкова по-стабилна ще става емоционалната ви система и по този начин тя няма да се повлиява лесно на външни провокатори. Да, Луната ни оказва голямо влияние върху емоционалното състояние, а оттам и върху всички най-близки системи, свързани с емоционалното ни тяло, но навърху това искам да се концентрирам сега. Искам да насоча вниманието ви върху това, че злото е запознато с усилващото въздействие на Луната и се възползва от него за да прави своите магии, заклинания и ритуали по време на пълнолуние и новолуние. Знаете, че нашите чувства и емоции са енергийният заряд, който сме в състояние да пропуснем през себе си. Луната е пряко свързана с тях и нейното въздействие може да ги засили. Световен мащаб злото се активизира по време на пълнолуние, защото тогава емоциите на хората са най-изострени и по този начин и малките изпитания могат да провокират човек да бъде негативен. По време на новолуния злото използва луната като символ на мрачна ти страна, да подсили своята негативна енергия, която насочва към своите жертви. Също така, по време на новолуние, емоциите в човек притихват и това позволява полезно да се контролират. И пълнолунията, и новолунията, както и отделните фази на луната, оказват голямо енергийно въздействие върху хората. Колкото по-осъзнати ставате и проглеждате истината за живота, и заедно с това увеличавате своя енергиен потенциал, толкова полезно ще ви става да контролирате енергийното въздействие на Луната върху вас. Дори то да е негативно, разрушително, вие можете да го използвате, като го насочите към своите слабости и по този начин ще подсилите процеса на тяхното прегаряне и. Освобождение Знанието е добре разпространено и навярно вече всеки знае, че докато Луната расте, от състояние на новолуние към пълнолуние, този процес предрасполага човека да работи със себе си на енергийно ниво, в посока зареждане с енергия. Когато Луната в състояние на намаляване, от състояние на пълнолуние към новолуние, тогава тези процеси са подходящи да използвате енергията в посока трансформиране и прегаряне на всичко старо и ненужно. Аз лично съм си изградил навик, всеки път, когато има пълнолуние и погледна Луната, да й благодаря, че усилва светлината в мен и заедно с това отслабва всичко негативно което ми предизвиква умора, дискомфорт и енергийно неразположение. Превърнете луната, свой приятел и злото все по-трудно ще използва, за да ви достига. Голяма група хора Случвало ли ви се да изпитвате напрежение, а дори и главоболие, когато се намирате сред много хора? Това е така, защото всеки човек носи себе си различни енергийни отпечатъци и по различен начин завихря енергията на заобикалещия го свят. Когато се намирате среда, в която хората са предимно негативни, тогава общият негативен енергиен поток може да провокира във вас вашите собствени слабости и така, докато пилеете енергията си в дразнение и негативизъм да ви отслаби енергийно. Не се притеснявайте, ако това се случи и знайте, че колкото повече напредвате по своя път на вътрешно пречистване, толкова по-умело ще навлизате в негативна среда, без тя да ви засяга по никакъв начин. Ако допуснете за обикалящият ви свят, най-често това са хората, да провокира във вас силни емоции, тогава осъзнайте, че тези силни емоции имат голяма творческа сила. Когато емоциите са положителни, вие лесно можете да ги използвате в желана от вас посока, но когато те са негативни, за да ги използвате градивно в желана от вас посока, е нужно да се постараете да вземете контрол над тях и да ги трансформирате. Понякога това не е много лесно, защото злото може да успее да ви провокира да излъчвате негативни емоции, които са активирани от голямо количество негативна енергия, която е била насочена към вас. Когато осъзнаете, че това се случва, не се обвинявайте, че изпитвате негативни емоции, а съберете сили и се опитайте да изместите съзнанието си в положителна посока. Силните емоции, които изпитвате в момента, ще променят посоката си от негативна към положителна. Ако успеете да задържите вниманието си в нещо, за което сте силно благодарни. Например, това може да е изказване на благодарност към Бог, за това, че сте живи и здрави, и всеки ден имате възможността да се очите на земята. Благодарете Му за всичко, с което ви е благословил и осъзнайте, колко много имате. Благодарете за семейството, дома и хората, които са до вас и ви подпомагат. Колкото по високо успеете да погледнете на живота, Силно емоционален момент, предизвикан от негативни чувства, толкова полезно ще обърнете енергийния заряд от негативен в положителен и така ще можете да го използвате за каквото пожелаете. Докато се освобождавате от всичко старо и ненужно, заедно с това ще засилвате своето вътрешно сияние и то ще ви обгръща и защитава от заобикалещия ви свят. По този начин вашата собствена светлина ще изгради енергийна защита около вас, която ще отблъсква всичко негативно от вас. Негативните хора вече няма да могат да ви повлияят със своята енергия, а дори точно обратното, по-скоро вие бихте повлиявали на негативните хора, отколкото те на вас. По този начин, със своята силна вяра и любов, ще навлизате в мрака и ще го светявате, докато завихрате енергията на Бог през себе си. Колкото по-умело се учите да използвате енергията на заобикалещия ви свят, толкова по-умело ще трансформирате негативната енергия в положителна и така все по-лесно ще излизате като победители от битките, които водите с злото. Ние сме част от едно цяло и силата на всеки един се определя от способността му да си взаимодейства с цялото и да функционира в синхрон с него. В тази глава ви разказах за някои от основните енергийни въздействия, с които ежедневно се сблъскваме. Да, те не са всички и има още много други, но според мен тези са едни от главните, които могат да ви подпомагат много по време на своето вътрешно пречистване и по време на битките, които водите с злото. Преди да завърша тази глава е много важно да обясня, че за ни свят може да завихря енергията, както в положителна, така и в отрицателна посока. Когато носите енергийни отпечатъци себе си, тогава негативният заряд на заобикалящия ви свят може да обостри вашите. Слабости От тези състояния злото умело се възползва, Затова е нужно да се научите да овладявате слабостите си, за колкото се може по кратко време. От друга страна, когато извървите своя път на вътрешно пречистване и негативният заряд на заобикалящия ви свят, вече няма какво да провокира вътре във вас, тогава тази енергия ще започне да се трансформира и влива в ежедневните ви дела. По този начин, независимо дали сте потопени в положителна или отрицателна среда, вие можете да усетите прилив на енергия. Обаче ще усещате една съществена разлика, с която можете да разпознавате в каква среда сте потопени. Когато около вас енергийният заряд е положителен, тогава вашата концентрация е голяма и нищо в заобикалещия ви свят не може да ви провокира да се подразните или разсеете. Докато при негативния заряд нещата стоят по-различен по начин. Негативната енергия няма да е в състояние да провокира нищо негативно във вас, защото ще сте се освободили от негативните отпечатъци на своето минало. Но ако в заобикалищия ви свят има провокатори, тогава негативната енергия може да ги обостри и това ще ви коства повече усилия да запазите концентрация, за да продължите да сте вглъбени в това. Което правите. Когато се научите да запазвате самообладание, въпреки провокациите около вас, тогава, независимо дали навлизате среда с негативна или положителна енергия, вие ще сте в състояние да привлечете към себе си и делата си по-голям положителен енергиен заряд. Всичко негативно ще го трансформирате, а всичко положително ще го мултиплицирате и надградите със своята лична енергия. По този начин, където и да се намирате, силата във вас ще нараства, благодарение на енергията на заобикалящия ви свят. Девети защита от злонамерени. Енергийни същности. Сегашните условия за живот на Земята са такива, че предрасполагат всяко едно живо същество да е уязвимо от въздействията на злонамерените енергийни същности. Причините за това подробно са обяснени в книгата Пътеводител за духовно развитие. Затова тук само ще ги маркирам с няколко изречения. Всяка една душа, докато трупа опитност по своя път, се сблъсква средици изпитания които злото поставя по нейния път. Тези изпитания провокират да премине през негативни опитности, които оставят негативни. Отпечатъци върху нея и когато те се наплъстят, започват да замъгляват светлината, която тя пропуска през себе си. Всяка една душа се стреми да се освободи от тях колкото се може по-бързо, но понякога това не се случва в същия живот, затова тя взема негативните товари, негативни отпечатъци, със себе си в следващ живот за да може в нови, по-подходящи условия да се освободи от тях. Когато душите си съставят план-програма за живот, преди да слязат на земята, вземат със себе си оптимален брой негативни отпечатъци, товари, които са в състояние да отработят. Количеството товари, които душата взема със себе си, зависи от характеристиките на живота, който избрала да изживее. Огледайте се и ще видите злото, колко умело е пуснало своите корени във всички сфери на живота. Така злото е създало условия, които ежедневно обострят слабостите в хората и по този начин те изпитват трудност да ги продолеят, защото когато ежедневно се подават на провокациите, тогава те напластяват своите товари с допълнителни пластове от негативна енергия и това ги прави все по-уязвими за външна намеса от злонамерени енергийни същности. До голяма степен енергийната защита и устойчивост към злонамерени енергийни същности зависи от нашата вътрешна енергийна чистота. Колкото по-осъзнато хората работят със своите вътрешни товари, негативни отпечатъци, които се проявяват под формата на страхове, фобии, неувереност, физически и емоционални болки и дискомфорти, и успяват да се освободят от тях, толкова по-силно ще и по този начин ще са в състояние със собствената си светлина да държат злото на страна от себе си. Важно е да знаете, че когато носите негативни отпечатъци себе си, те на подсъзнателно ниво ежедневно ви провокират да излъчвате негативна енергия, която започва да привлича подобни енергии и негативни ситуации в живота ви. Образно казано, всички спитания, които преживявате своето ежедневие, вие сами сте ги привлекли към себе си с енергията, която на подсъзнателно ниво ежедневно излъчвате. Докато сами се поставяте в негативни ситуации, които постоянно ви провокират и тестват вашата устойчивост към тях, по този начин вие сами изграждат условия, в които злото може полесно да ви достигне и да ви повлияе със своята енергия. Колкото по чисти сте на енергийно ниво, толкова по-малко провокатори ще срещате по своя път и по този начин ще изградите среда, в която ще се чувствате защитени от злонамерените енергийни същности. Как да се освободите от енергийните товари и негативни отпечатъци? които носите в себе си, можете да прочетете в Пътеводител за духовно развитие и подготви се за новото време, в което човечеството навлиза, които са посветени на това, за това тук няма да споделям повече информация по темата, защото тя вече е налична. Много е важно да се самонаблюдавате и да се научите да контролирате своите мисли, чувства, емоции, действия и визуални представи. Колкото повече напредвате в своето вътрешно пречистване, толкова по-голям контрол ще придобивате над тях. Вашата вътрешна чистота ще позволи през вас да протича по-голямо количество енергия и тя ще ви овласти с по-голям и осъзнат контрол над живота ви. Нека не забравяме, че негативните отпечатъци са в основата на причината, която ни провокира да завихряме енергията с негативен знак, а с времето тази негативна енергия се насъбира около нас и ни обгръща като в мъгла. Когато напреднете с освобождаването на негативните отпечатъци, които носите в себе си, заедно с това ще намалите и негативната енергия, която ви заобикаля и ще придобиете много по-ясен поглед и усещане, както за собствения си живот, така и за живота на цялото. Това неминуемо ще се отрази на вашата енергийна защита, защото вие ще придобиете осъзнат контрол над собствената си енергия, а колкото по-осъзнато си служите с нея, толкова по-трудно външни сили ще я контролират. Нека сега се концентрираме върху една нова техника за защита, която до не съм споделял с вас. Тя е свързана с вашата вътрешна светлина и способност да изразявате Бог през себе си. Знаете, че душата черпи своята сила от Бог. Замислили ли сте се някога, от какво зависи, до каква степен душата е в състояние да прояви Бог, божественият импулс, през себе си в настоящия си живот? Ако успеете да си отговорите на този въпрос, тогава вие ще знаете и как да засилите своята вътрешна светлина, като започнете да проявявате Бог през себе си с все по-голяма сила. За да прояви потенциала на Бог през себе си е много важно, една душа и телата, които обитава да бъдат чисти и Здрави Колкото посъвършени са инструментите, съзнанието, с които душата си служи и колкото тя самата енергийно е по-чиста, по-голям потенциал за разпръскване на светлината и любовта на Бог разполага. Повечето хора достигат до това знание и зациклят на него, но това не е всичко. Има още нещо, което е много важно и от което се определя, до каква степен позволявате на Бог да се прояви в ежедневието ви. Освен вашата вътрешна чистота, която определя интензивността на излъчване на светлина през себе си, зависи и до каква степен сте изградили връзката си с Бог. Да. Всяка една душа през цялото си съществуване се стреми към Бог и по този път надгражда своята връзка с Него. Колкото посилна е тази връзка, толкова по-голям потенциал има да го проявява през себе си. За да разберете как можете да засилите своята връзка с Бог, е нужно да си отговорите на няколко фундаментални въпроса, а именно – какво е Бог, къде се намира и как да се свържа с Него? Може би няма човек на земята който да не си е задавал поне веднъж своя живот тези въпроси. Ако не успеете да си отговорите на тези въпроси, много трудно бихте предприели стъпки да засилите осъзнато връзката си с Бог, за да можете по този начин да засилите своята вътрешна светлина, която по естествен начин да отблъсква злото от вас. Истината е, че хората масово не се замислят целенасочено върху тези въпроси, а когато това се случи повечето пътите са провокирани от любопитство, което извира от душата им, която цели да насочи вниманието им в тази посока, но когато егото има превес над съзнанието, тогава то бързо измества интереса и вниманието в друга, по-важна за него посока. Защото ако задържите вниманието си върху тези въпроси и разсъждавате върху тях, тогава това ще ви помогне да засилите своята връзка с Бог, което е. Равносилно да засилите връзката със своята душа и така постепенно тя ще придобие по-голям контрол над съзнанието ви. Нека сега отговорим заедно на тези въпроси. Какво е Бог? Бог е любов и се намира във всяка енергийна същност, защото тя е изтъкана от неговата любов. Всичко живо, което ни заобикаля, щом съществува, значи своята основа е изградено от любов. Няма материална или енергийна същност, която да не носи любовта на Бог в себе си. Дори цялото зло, което съществува на всички нива, Независимо под каква форма е проявено своята сърцевина, то също носи скрата на Бог в себе си. Къде се намира Бог? Огледайте се и ще видите Бог във всяко живо същество и творение, което е сътворено с любов. Всички енергийни същности, които изпълват цялата вселена, независимо дали служат на светлината или на мрака, са енергийни същности, които са произлезли от Бог и чрез тях Той твори и се развива. Колкото по-светла е една енергийна същност, толкова по-силна връзка с Бог има и обратното. Колкото по-тъмна е една енергийна същност, толкова по-слаба е нейната енергийна връзка с Бог. Също така е важно да се знае, че всяко творение, за да съществува в своята сърцевина, е изтъкано от любов, но творенията също се делят на две категории. Едната категория включва себе си всички творения, творени с много любов, а другата категория включва себе си всички творения, които своята основа са изградени с любов, но след това злото ги е обгърнало в мрак и е изкривило изцяло техния първоначален замисъл. Как да се свържа с Бог? Ето, че стигнахме и до основния въпрос, на който отговорът зависи от това, до каква степен сме способни да проявим Бог, цялото, през себе си. Замислете се, какво е общото между всички енергийни същности. Да, това е любовта на Бог, която им е. Вдъхнала живот. Ние всички сме обединени от любовта на Бог и тя е свързващото звено, което ни обединява в едно цяло. Когато душите не са въплътени в човешки тела, тогава тяхната връзка с цялото е много посилна, защото когато една душа се намира в човешко тяло, тя е обгърната от многоизмерни пластове енергия, която не винаги е чиста. Тези плътни енергийни пластове отслабват връзката на душата с тялото. а вече казахме, че Бог е всичко което ни заобикаля. Който има очи да открие любовта, дори в най-мрачното създание, тогава той има способността да види и да се докосне до Бог, дори там, където светлината е много слаба. Всеки път, когато имате способността да се докоснете до любовта, която Бог е вложил в целия ви заобикалящ свят, ще моментът, в който вие осъзнато се докосвате до Бог и по този начин, задържайки вниманието си върху него, ще засилвате енергийната връзка помежду си. Нека не забравяме, че целият ни заобикалящ свят е проявление на Бог. Бог е навсякъде около нас и колкото ясно осъзнавате това и го чувствате сърцето си, толкова по ще ви е да излъчвате любов към всичко, до което се докосвате. Тази любов ще изгражда и подсилва енергийната връзка помежду ви и по този начин Бог ще е в състояние да ви достига и да се проявява много по-лесно през вас. За да разберете поясно как се случва това, ще ви го опиша с пример. Един човек, който ще кръстим земен, е имал много силно желание, мечта, да заживее в кополен дом, изграден изцяло от стъкло. Този човек няма уменията да конструира и изгради този дом, но неговата силна мечта е жива и се излъчва в пространството, като по този начин достига, малко или много, всяко живо същество, благодарение на енергийните връзки, които ги свързват. Тези, с които имаме по-силна изградена връзка, достига най-силно, а тези, с които имаме изградена по-слаба енергийна връзка, достига най-слабо. Отварям скоба, за да обясня, че не само в един живот изграждаме и подсилваме енергийните връзки с другите души. Понякога може да срещнете човек, с когото сте се прераждали заедно в много предишни животи и така вече сте изградили здрава и силна енергийна връзка помежду си. По този начин, когато срещнете тази душа в следващ живот, не е нужно да изграждате и подсилвате своята енергийна връзка, защото тя вече съществува. На Земята е пълно с души-другари, с които нашите души са се подпомагали, както в минали животи на Земята, така и в духовния свят. Докато го правят и обменят любовта на Бог помежду си, те засилват своята енергийна връзка, която ги свързва в едно цяло. Нека продължим сега по същество. По тези енергийни канали, с които душите ни си взаимодействат и подпомагат, се разпространява енергията на мечтания дом, който земен излъчва в пространството всеки път, когато си представя как живее в този дом и мисли за него. Така, колкото повече енергия излъчва, толкова повече тя ще се разпространява, докато накрая не достигне до човек, който притежава нужните умения и ресурси, с които да изгради такъв дом. Същност, този човек отдавна е искал да промени нещо в своята работа, но все му е липсвала идея, която да реализира на практика. Така неговото желание, да сътвори нещо ново, е привлякло към себе си мечтата на земен, която на енергийно ниво се е вкоренила в него и постепенно се проявява под формата на образи и мисли, които го вдъхновяват да сътвори. Когато проектът бъде реализиран, по неведоми пътища, отново използвайки енергийните връзки, с които душите са свързани и общуват помежду си, тази къща ще влезе в полезрението на Земен и той силно ще се зарадва, че някой е осъществил мечтите му. Истината е, че всичко, което изградихме като хора на Земята, е сътворено по този начин. Душите ни на енергийно ниво си взаимодействат помежду си и по този начин те са вдъхновени да сътворят нещо ново. Най-стойностните творения са, когато ние творим за цялото, а не за себе си. Когато сърцето ни води да сътворим нещо, което ще е в полза на много хора, тогава силата, енергията, която ни подпомага, е най-силна. Всъщност, ние сме укрилени именно от енергията на всички души, които копнеят за нашето творение. Тяхната енергия ни достига и вдъхновява да творим, като по този начин имаме възможността да им помогнем. Така, ден след ден, душите ни творят и се развиват във видимия материален свят. Сега разбирате ли по какъв начин енергийните връзки с цялото позволяват на Бог да се проявява полезно през вас? Колкото по-съзнато живеете живота си и влагате любовта си във всичко живо, до което се докосвате, толкова повече тази любов ще засилва енергийната ви. Връзка с Него и по този начин, на енергийни ниво, ще успявате да се подпомагате все повече. Всичко, с което успеете да изградите по-силна енергийна връзка, ще започне да ви подпомага като споделя своя опит, знания и енергия, без дори да общувате с тях. Те ще се обменят на енергийно ниво и ще ви достигат, когато имате нужда от тях. За да ви е полезно да го разберете, нека разгледаме отново един кратък пример. Представете си, че имате куп свободни дъски и за да не ги изхвърлите, имате желание от тях да си исковете масичка и столове към нея, които да поставите своя двор. Преди това никога не сте имали опит с такава дейност, затова не знаете откъде да започнете. Тук се намесва връзката ви с Бог. Ако вътре в себе си носите познания от минал свой живот, тогава то първо ще се активира и ще ви подпомогне, но ако и в предишни животи сте нямали подобна опитност, тогава Бог ще ви помогне, благодарение на вашите връзки, които сте са умели да изградите с цялото. Представете си, че преди повече от 10 години сте помогнали на човек в нужда, който е имал нужда от разбиране и любов. Много години са минали от тогава, но любовта, която сте споделили с него, е помогнала да засили енергийната връзка помежду ви. Тогава вие не сте знали, но този човек е дърводелец и има богат опит за гърба си. На енергийно ниво вашата връзка с него ще помогне на Бог, чрез дърводелеца да се прояви в живота ви и да ви внуши неговите знания и опит, които да ви вдъхновят да измайсторите своята желана маса и столове към нея. По този начин цялото обменя своя опит и енергия помежду си и се подпомага да еволюира. Не забравяйте, че всички ние сме свързани помежду си и се оказваме влияние един на друг. Колко силно ще е това влияние зависи от това, до каква степен сме изградили енергийни връзки помежду си. Колкото повече енергийни връзки се умеете да изградите в живота си, докато споделяте любовта си с всичко, до което се докосвате, толкова по-лесно Бог ще се проявява през вас, Благодарение на всички енергийни връзки, които сте изградили в живота си. По този начин, вашето вътрешно сияние от сила, мъдрост и любов ще се засилва и така по естествен начин ще отблъсквате злото от себе си. Овладаете ли тази техника и я превърнете в част от живота ви, тогава тя ще ви помага много. Не само. С това, да държи злото настрана от вас... А също така ще ви помага и по пътя на вътрешно пречистване и освобождаване от всичко старо и ненужно, както и по пътя на духовно израстване. Когато срещате обладани хора по своя път или силно манипулирани от зла същност хора, не забравяйте, че в своята сърцевина те носят любовта на Бог в себе си. Научете се да виждате тази любов в тях, независимо колко негативни са те към вас, защото ако се умеете да откриете доброто в тях, тогава с вашата собствена енергия ще го захранвате и по този начин ще отслабите влиянието и контрола на злото върху тях. Когато това се случи, злото вече няма да може да ги използва като инструменти, за да ви достига. Осъзнайте, че сте свързани с всичко, което ви заобикаля дори и изтревата, по която стъпвате. Замислете се, как всичко, до което се докосвате, ви помага и прави живота ви по-добър и всеки път, когато достигнете до осъзнаване, Благодарете и излъчвайте целенасочено любовта си към всичко и всички, защото по този начин ще засилвате все повече своята връзка с Бог, а по този начин Бог, цялото, ще е в състояние да се проявява през вас, с все по-голяма сила. Тази сила ще ви укрилява и подпомага през цялото ви съществуване не само на земята, а и в духовния свят. Друг метод, чрез който можете да се защитавате от злонамерените енергийни същности, е като започнете осъзнато да изграждате енергийна сфера, щит, около себе си. Този енергиен щит има за цел да ви обгърне светлина и любов и да ви подпомага в трудните моменти, когато събитийността и битките с злото ви изтощават прекалено много и нямате повече сили да излъчвате светлина, с която да държите мрака на страна от себе си. С най-прости думи казано, когато се чувствате силни, вие ще инвестирате своята енергия в изграждането на енергийна сфера около себе си, която ще осветява пътя ви и ще отблъсква злото от вас дори тогава, когато се чувствате слаби и уязвими. За изграждането на енергийна сфера, щит, съм писал вече в книгите «Живот на светло» и подготви се за новото време, в което човечеството навлиза. В тях съм споделил с вас две основни техники, които ще ви помогнат да изградите енергийна сфера, щит, около себе си. По тази причина, в тази книга, само маркирам изграждането на енергийна сфера като много важна и. Необходима за вашето развитие и енергийна защита. Истината е, че енергийната сфера ще ви помага през целия ви земен живот, не само като ви защитава от злото, а също така ще ви помага да общувате полезно с енергийните светове, ще засилва вашите сетива, ще създава условия, в които душата ви да твори по-пълноценно, ще използвате докато пътувате изселената със своя дух. Ще трансформира негативната енергия около вас и още много други предназначения, които сами ще откриете. Нещо много важно, което е добре да знаете и използвате, докато си служите с енергийните си сфери, щитове, е, че можете да ги програмирате да пречупват и отразяват светлината по такъв начин, че да ви прави невидими за злото. По този начин ще придобиете стратегическо предимство в ежедневните битки, които провеждате с злото. Друго важно нещо, което е добре да знаете, докато изграждате енергиен щит около себе си е, че трябва да си го представяте не само около физическото ви тяло, а и около всички останали енергийни тела. Когато насочвате енергия в посока изграждане на енергиен щит около себе си, дайте команда на енергията да ви обгърне на всички нива и тела. По този начин злото все ще достига и манипулира вашите мисли, чувства, емоции, визуални представи. Действия и убеждения. В основата на всяка една защита, която цели да ви предпази от злонамерените енергийни същности, стои светлината и любовта на Бог. Можете да използвате всички методи, които могат да ви обгърнат в повече светлина, за да се защитавате. Аз лично също така ползвам енергийно заредени от мен кристали, които както нося със себе си, така и съм разположил на стратегически места в моя дом, които целят да засилят енергийното излъчване на моята аура и на дома, в който живея. По този начин поддържам енергийното сияние около мен посилно, без да ми се налага постоянно да съм концентриран и да насочвам енергия в тази посока. Друг метод, чрез който можете да държите злото на страна от себе си и да не позволявате на мъглата от негативна енергия да обгърне светлината вътре във вас е, като осъзнаете, че сте част от Бог и цялото ви помага във всеки един момент, както и вие помагате на цялото. Истината е, че колкото повече служите отдадено на цялото, толкова по-отдадено цялото ще служи на вас. Причината за това е много лесна за разбиране. Когато вие служите с любовта си на цялото, вие засилвате своята енергийна връзка с него и чрез тази енергийна връзка цялото ще е състояние да ви подпомага много полезно. Осъзнайте, че през целия си живот не сте сами и с вас има души другари. Духовен екип и светли спътници, които са наотлъчно до вас и ви помагат във всяка една крачка, която правите по своя земен път. Вярвайте в тях и знайте, че чрез тях Бог се проявява в живота ви, като отговаря на вашите молитви и желания. Когато вашата вяра в Бог е силна и вярвате, че се случва най-доброто за вас, тогава и светлината, която излъчвате през себе си, е много силна и ви защитава от злото. Колкото поясно виждате, усещате и осъзнавате на месата на Бог в своя живот, толкова по-лесно ще разбирате, че всичко през което преминавате е за ваше най-добро. Всички светли същности, които са до вас и ви подпомагат, се извървили вече земния път и знаят как да ви напътстват в условията, в които се намирате, да извървите пъти си по-възможно най-добрия за вас начин. Разбира се, това винаги е съгласувано с Божествения план за развитие на цялото. Вашето вътрешно сияние се определя не само от вашата вътрешна чистота, енергийна връзка с Бог, а и от вярата, която имате в него. Това са трите основни инструмента, които когато освоите и приложите на практика своя живот, ще е моментът, в който ще бъдете неуязвими за злото и по този начин ще сте в състояние да навлизате във все по-големи битки, в които ще можете да помагате на все повече хора, души. Няма да ви заблуждавам. Понякога битките, които провеждате със себе си и със злото, могат много да ви изтощат и в тези моменти злото много обича да се възползва от вашата моментна слабост и веднага ще ви бомбардира с купища негативни мисли, чувства и емоции. В тези моменти вие буквално губите смисъл и цел в живота. Всичко, за което сте си мечтали, сякаш вече няма никакво значение и всичко, от което имате нужда, е просто силният дискомфорт, който изпитвате да се спари мигновено. Понякога има хора, които в тези трудни моменти от живота избират да сложат край на своя земен път, но ако това се допусне, то навярно е част от тяхната план-програма за живот. Не забравяйте, че с нас има куп светли войни на светлината, които ни подпомагат във всяка една крачка. Никога не го забравяйте, защото когато ви е най-трудно и се намирате в непрогледен мрак, ако съберете сили и повярвате, че всичко това се случва за ваше добро, дори в момента да ви е трудно да видите и осъзнаете с какво ви помага изпитанието, в което се намирате, просто вярвайте безусловно своя екип в Бог и знайте, че те никога не биха допуснали да навлезете в изпитание, което не цели да ви помогне да израснете в своето развитие. Моментът, в който съберете сили и повярвате, че всичко случващо се е за ваше добро, е моментът, в който от вас ще излезе лъч светлина, който ще освети пътя пред вас и ще ви поведе към изхода на тунела. Повярвайте, когато ви е най-трудно и сами ще се убедите, как силната вяра може мигновено да ви вдигне на крака, дори тогава, когато не сте вярвали, че това е възможно. Запомнете, че любовта е в основата на всичко. Тя ще ви помогне да постигнете вътрешна чистота и ще подсили енергийната ви връзка с цялото. От вас се изисква само да не губите вяра в Бог, защото Бог е любов и ако загубите вяра в Него, това означава, че и вашата способност да проявявате любов през себе си ще. Отслабва. Сами виждате как всичко е взаимно свързано и е нужно да работите на всички нива, за да изградите своята енергийна защита на здрава основа, която нито една злонамерена същност не е в състояние да разруши. Екс, влизане е в осъзната битка с. Злонамерени същности. Вече знаете за предстоящата битка, която предстои да се проведе между две велики сили, служещи на светлината и на мрака. Злото не е за подсеняване, защото неговата сила е голяма. Ако то не е противник на доброто, тогава не би могло да изпълнява своята роля сътворението, която Бог му е отредил. Ако трябва да бъда честен пред себе си и пред вас, по моя път неведнъж допусках да подценя злото. Това се случваше най-често, когато успявах да постигна победа в битките, в които Бог ме тласкаше да навляза. Във всеки един енергиен сблъсък, битка, в който навлизах с злонамерена същност, научавах по нещо ново, защото всяко следващо зло, срещу което се изправях, превъзхождаше предходните по сила и за да го преодолея се нуждаех от нова техника, с която да използвам енергията. Винаги, когато се изправях срещу по-силен противник, злонамерена същност, в мен се отключваше ново знание, което, образно казано, ме въоръжаваше в тези битки, за да мога все по-умело да си служа с любовта на Бог. В началото, когато излизах като победител от тези битки, в мен се зараждаше чувството, че съм надвил злото и точно това ме провокираше да го подценя. Но всеки път, когато го подценявах, идваше ново, по-силно зло, което само с един удар ме поваляше. Беше ми нужно време да осъзная пътя, по който Бог ме водеше и защо всяко следващо зло ставаше все по-силно. Бог никога не поставя на пътя ни толкова голяма сила, че да не сме в състояние да я преодолеем. Да, когато тя ни превъзхожда по сила, с малко, тогава тя успява да ни надвие, но точно тази трудност провокира нашето развитие и стремеж да се шлифоваме и да ставаме все по-добри, за да можем достойно да я опонираме и да я противодействаме със силата на любовта. По тази причина всичко във вселената се стреми към баланс, защото когато той бъде нарушен, тогава колелото на развитие забавя своя ход от невъзможността да преодолее съпротивлението, което среща по своя път. По тази причина предстои да се проведе този велик сблъсък между доброто и... Злото, защото в днешно време злото е набрало голяма сила и доброто все по-трудно му противодейства. Развитието на една душа се състои именно в умението да противодейства на злото. Ако тя не е в състояние да му противодейства, тогава не би могла да се развива. Може би е нужно да обясня какво разбирам под думата противодейства, за да стане поясно какъв смисъл влагам в нея. Всеки път, когато злото успява да достигне съзнанието на човека и да вкорени в него разрушителни мисли, чувства, емоции, убеждения и визуални представи за живота, тогава душата е изправена пред предизвикателството, как да се освободи от тях и да ги замени с такива които в своята сърцевина са изградени от любов, имащи за цел да творят и подпомагат развитието на цялото. Когато говорим за противодействие, имам точно това в предвид – доброто да устои на провокациите на злото и на тяхно място да ги замени с нещо градивно и любящо. По този начин, колкото по-голям е натискът на злото, толкова повече то ни провокира да се шлифуваме, за да можем да изкараме най-доброто от себе си и да му противодействаме. Ако злото не бе толкова изобретателно и по всякакъв начин не се опитваше да достигне енергията на доброто, тогава нямаше да има какво да провокира доброто да сътвори нещо ново, защото всички творения на доброто, по една или друга причина, са сътворени, за да може с тях да противодейства на злото. Затова е много важно балансът между тези две сили да е равностоен, за да може злото да успява със своята сила да създаде затруднения на доброто, а доброто от своя страна да използва творческия си потенциал, за да му противодейства с любов и в този малък сблъсък между доброто и злото да се ражда творенията, които душите оставят след себе си. Съветвам ви да не правите същата грешка, която аз съм допускал в моментите, когато съм надвивал злото, защото той е достоен противник и заслужава нашето уважение. От сегашната перспектива, която имам, виждам, че в земните измерения съществуват толкова силни злонамерени същности че не е по силата на никой светъл воин на светлината да се изправи сам срещу тях. Тези зли същества са оплели и контролират енергията на хиляди, а някой – дори на милиони хора. Много трудно можете сами да се изправите срещу същност, която е захранвана от толкова много енергийни донори, заслепени хора. Именно за това е много важно доброто да започне да обединява енергията си, защото когато тя е обединена, се мултиплицира и нараства многократно. Събитията, които предстои да се случват на земята, ще тласнат хората да се обединят, защото изпитанията, през които е предопределено да минем в финните години, ще изискват това да бъдем единни в действията си, за да можем да ги преодолеем. От сегашна гледна точка обединението изглежда трудно, но с всяка изминала година това ще се променя. Вярвайте в доброто, в Бог и в това, че се случва най-доброто. Наистина е много важно да вярвате в Него и във всички светли същности, които работят заедно с нас от невидимия свят. Независимо в кое измерение се намират, те допринасят със своята енергия и подпомагат изпълнението на Божествения план. Много често обичам да казвам, че сме обречени на успех, защото няма сила по-голяма от тази на Бог, която да е в състояние да й противодейства, за това нищо не може да спре изпълнението на Божествения план. Да, някои души могат да не успеят да изиграят по възможно най-добрия начин своята роля в изпълнението на този план, но цялото ще компенсира това и винаги ще намери начин да се приспособи. Затова вярвайте в Бог и знайте, че най-хубавото те първа предстои. Колкото повече знания и умения притежават душите, толкова по-лесно Бог се проявява през тях и работи усилено чрез тях за изпълнението на Божествения план на развитие на цялото. По тази причина, Колкото повече умения придобивате, които ви помагат да противодействате на злото, толкова полесно силата на Бог ще се проявява през вас в предстоящата битка между доброто и злото, която предстои да се проведе. В тази глава от книгата ще споделя с вас своя опит, който да ви помогне да се превърнете в умели войни на светлината, които осъзнато и целенасочено бранят доброто и имат силата да устоят на набезите на злото. Преди да продължа с споделянето на своя опит... Искам да поясня, какво разбирам под термина битка, защото до края на тази глава ще бъде използван много често. На земята хората са свикнали да свързват битките с войни, кръвопролития и други лоши неща, които асоциират в тях негативни мисли, картини и емоции. В случая, когато използвам термина битка. Която се провежда на енергийно ниво, разбирайте и си представяйте сблъсък между негативна и положителна енергия. Единствената сила, способна да противодейства на негативната енергия, е любовта, която е изградена от неопетнена светлина. Затова, всеки път, когато срещнете думата битка, си представите този енергиен сблъсък между светлината и мрака, между злото и доброто, между негативната енергия и положителната енергия, между страха и любовта. Абстрахирате се от всички негативни мисли, емоции и визуални картини които думата битка предизвиква във вас от познатия ви опит с нея във видимия материален свят. Когато говорим за битка на енергийно ниво, си представяйте как любовта осветява мрака или как положителната енергия обгръща негативната и я трансформира в положителна. След това кратко пояснение е време да продължим по същество. Едно – подготовка за влизане в осъзната битка с злото. За да се подготвите да навлезете в по-голяма и осъзната битка с злото, преди това е нужно да осъзнаете, че в своето ежедневие всеки ден водите безброй малки битки с злото. Независимо дали те се провеждат в материалния свят или се водят на енергийно ниво, чрез всички ваши мисли, чувства, емоции, визуални представи и убеждения. Злото до такава степен се е разпространило, че навсякъде и можете да го срещнете във всичко, което правите своето ежедневие. За да започнете да го забелязвате, е нужно да опознаете неговите действия. За това ще ви помогне много тази книга и книгата «Живот на светло», която също е посветена на битката между доброто и злото. Ако е нужно, прочетете ги няколко пъти, за да може знанието да стане част от вас, така ще ви е много полезно да виждате злото в своите дела и да усещате кога се намесва в контрола на всички инструменти, с които завихрете енергията, която ежедневно пропускате през себе си. Когато се научите да забелязвате влиянието на злото в живота ви, тогава ще сте способни да му се противопоставите. Да, в това противопоставяне ще срещате ответната реакция на злото, което не се отказва лесно от всяка възможност да се захранва с енергия, но колкото по-умели ставате в това, да му противодействате, толкова по-бързо ще започнете да израствате своето развитие. По този начин ще шлифувате себе си на. Физическо и енергийно ниво и ще ставате все по-умели войни на светлината, които постепенно придобиват всичко необходимо, от което се нуждаят, за да навлязат в по-голяма и осъзната битка с злото. Колкото по-умело разпознавате влиянието на злото в живота ви и му се противопоставяте, толкова повече ще го опознавате и ще трупате опитност за това, по какъв начин то внушава мисли, чувства, емоции, визуални представи. С новия опит, който придобивате, ще се научите все по да разпознавате влиянието на злото не само във вашия живот, а и в живота на всички хора, с които животът ви среща. Няма как да се превърнете в добри войни на светлината, ако преди това не шлифувате себе си и не се освободите напълно от въздействието на злото върху живота и енергията ви. Докато го правите, ще се освобождавате от всички негативни отпечатъци които носите в себе си и като енергийни блокажи и товари ви пречат да разгърнете божествения си потенциал. Истината е, че ако не ги носехте в себе си, тогава злото не би могло да ви достигне. Затова, всеки път, когато забелязвате злото да ви влияе в определена сфера от живота ви, знайте, че то се прикрепило към ваша слабост, която използва, за да се захранва с енергията ви и не само, защото колкото по-близко се намира злото до вас, толкова полезно то може да ви манипулира. Първоначално може да се стреснете, като осъзнаете какво голямо влияние оказва злото в живота на хората, но не се страхувайте, не го обвинявайте и не му сегневете, а му благодарете, защото, както вече споделих с вас, благодарение на тези изпитания, които то поставя на пътя ни, ние израстваме своето развитие. Защото, докато търсите начини... Как да се освободите от него и му противодействате с любовта, която носите в себе си, ще отключвате неподозирани от вас способности и умения, които носите в себе си и са чекали подходящото време, за да се проявят, когато сте готови осъзнато да ги използвате. Освен това, всички тези изпитания ще ви помогнат да бъдете все по-умели в използването на енергията и така, с нейна помощ, ще постигате своите цели, които си поставяте в живота много полесно. За да ви е полесно да си представите колко благотворно може да е влиянието на злото в живота ви, ще ви изброя няколко от ползите, които от тези малки битки с. Злото ще внесат в живота ви, когато осъзнато започнете да ги водите, като му противодействате с сила, мъдрост и любов, които носите себе си. А ще се подготвяте за големия енергиен сблъсък, битка между доброто и злото, в който всяко живо същество ще вземе участие. Ще забелязвате товарите които носите себе си и така ще знаете къде да насочите осъзнато своята енергия, за да ги изцелите със силата на прошката, благодарността и любовта на Бог, на която сте проводници. Ще отключвате дарби, способности и умения, които носите себе си от предишни свои животи и очакват вашата готовност да ги използвате. Силата ви ще нараства всеки изминал ден, защото, колкото по-осъзнато си служите с енергията, толкова по-лесно ще завихряте и мултиплицирате. Колкото повече напредвате в освобождаването на енергийните товари, които носите в себе си, в толкова по-чести проводници на божествената любов ще се превръщате и така, тя ще е в състояние да протича през вас в много по-големи размери. Всичко, което се случва в живота ви, ще придобива все по-голям смисъл, защото ще сте в състояние да поглеждате на живота все по-отвисоко и да разбирате неговия божествен замисъл. Колкото повече забелязвате на месата на злото в своя живот и успешно му противодействате, толкова повече мъглата от негативна енергия, с която то ви е обградило, ще намалява и по този начин ще сте в състояние да виждате истината за доброто и злото все по-лесно, защото вашите сетива ще стават все по-силни. Още много ползи мога да изброя, но ще оставя сами да ги откриете по пътя, защото когато ви се случи нещо, което не сте очаквали, тогава неговото въздействие върху емоционалната ви система е много по-силно. Надявам се, вече осъзнавате ролята на злото във вашия живот. Не се самозаблуждавайте, че то не е част от него, защото живеем в условия, в които злото навсякъде, дори се е разпространило повече от допустимото. По тази причина предстои голямата битка между доброто и злото, в която неговата сила ще бъде отслабена. Започнете да живеете живота си осъзнато, като се замисляте за всяко свое действие, мисъл, чувство и емоция. Самонаблюдавайте се и се учите да разпознавате всичко негативно от всичко положително. Сега хората масово са негативни и оставят злото да ги манипулира с лекота, без да си дават сметка, че по този начин вредят. Дори не се замислят, че всичко негативно, което проявяват в живота си, под всякаква форма, не произлиза от техните сърца, а е провокирано от външна сила, която ги манипулира. Когато осъзнаете влиянието на злото, което то оказва в живота ви и започнете да му правите опити да му противодействате, това ще е и моментът, в който ще започне вашата подготовка да се превърнете в светли войни на светлината. Колкото повече се учите да браните доброто в себе си и да не допускате да бъде замъглено и скривено от негативна енергия, в толкова по-умели войни на светлината ще се превръщате. Да, Пътят не е лесен, защото злото, което Бог изпраща на пътя ни, винаги е малко по-голямо от моментната сила, която сме проявили в живота си, но знайте, че тя е много по-голяма, дори бих казал, че е безгранична, защото я черпите директно от Бог. Няма как да увеличавате своята сила, ако нещо не ви провокира да го направите, но докато хората се примиряват с злото и не му противодействат по никакъв начин, тогава те продължават да стоят на едно и също място и да изпитват силен вътрешен дискомфорт от наудовлетворението на. Душата, че не развива своите заложби. Душата се е въплатила в човешко тяло да се учи и да събира нова опитност. Докато хората не се осмеляват да променят живота си и не поемат отговорността и контрола над него, тогава те не биха могли да се развиват. Развива се смелата душа, която не се бои да се променя. А често тези промени са спирани от злото и за да ги направите, е нужно да навлезете в битка със злото. Независимо колко трудни понякога изглеждат изпитанията, душата знае, че Бог стои зад нея и колкото и големи да изглеждат изпитанията в даден момент, следващ, когато любовта на Бог ги озари, те се превръщат в толкова лесни, че всяко следващо подобно изпитание, което срещаме по своя път, сме в състояние да го преодолеем с лекота. Докато вървите по този път, се нуждаете от няколко важни умения, с които да сте в състояние да противодействате на злото. Те са редовно захранване с енергия. Понякога злото, което се изправя на пътя ни, се захранва с енергия от много места и по тази причина вие се нуждаете от много енергия, за да му противодействате. Нужно е да започнете да изграждате осъзнато и целенасочено енергийна връзка с всички източници на енергия, които познавате. Колкото по-силна енергийна връзка изградите с тях, толкова по-голямо количество енергия ще потича към вас и така ще ви става все по-лесно да преодолявате злото в живота и делата си. Ако ви липсва енергия, тогава няма да сте в състояние да захраните способностите и уменията, които носите в себе си, за да ги проявите осъзнато и с тях да отблъснете злото от себе си. В тази книга няма да пише за това, как да го направите. Защото вече съм описал процеса на изграждане на енергии връзка с всички източници на енергия в книгите Пътеводител за духовно развитие и подготви се за новото време, в което човечеството навлиза. В тях ще откриете цялата нужна информация, от която се нуждаете, за да започнете осъзнато и целенасочено да се захранвате, завихряте и мултиплицирате енергията на Бог, която Той изпраща в живота на хората, с помощта на основните източници на енергия. Колкото по-усъзнато и целенасочено използвате тяхната енергия, толкова повече връзката ви с тях ще се засилва и по този начин те ще са в състояние да ви подпомагат в битките, които провеждате с злото. Никога не се отказвайте! Докато навлизате в битки с злото, независимо дали те са малки или големи, неминуемо заедно с това ще започнете да се изправяте срещу своите страхове и слабости. На моменти тези битки ще се превръщат в лични, защото ще водите битки със са самите себе си. Всеки страх, товар, слабост и негативен отпечатък произлиза от вашето минало. В повечето случаите са пренесени от минали животи. В тези лични битки ще преживявате отново болката и дискомфорта, които са причинили раните вътре във вас. Нужно е, няма как да го избегнете. Защото само така ще ги опознаете и ще сте в състояние да откриете техния замисъл и ще разберете по какъв начин са помогнали на вашата душа да израсте в своето развитие. Пътят не е лесен, но нека не забравяме, че всички лесни пътища водят към злото. Душата се развива и израства, докато тества силата, мъдростта и любовта, които носи себе си. Не позволявайте на трудностите и изпитанията да ви откажат да вървите по този път а смело следвайте порива на своето сърце. Ако в някой момент ви стане прекалено трудно, тогава си дайте почивка, Отделете повече време да се захраните с енергия и когато почувствате себе си по-силни, тогава продължете отново да вървите право напред, докато накрая не оставите всичката болка, дискомфорт, рани и негативни отпечатъци зад себе си. Защото новото време, в което човечеството навлиза, изисква от всеки един който се устремил да навлезе в него, да го направи. Няма как да пренесете старото в новото и за това ще ви помогне злото, като постоянно ви насочва вниманието към старото, което е нужно да освободите от себе си. По този път използвайте двете книги, които споделих малко по-нагоре с вас. В тях съм описал своя опит, който цели да ви помогне да извървите пътя на вътрешно пречистване и освобождаване от всичко старо и ненужно. А в книгата Моят път на духовно просветление разказа в своята лична история как аз самият вървя по този път. Никога не губете вяра в Бог и в Неговата безгранична сила. По пътя на вътрешно пречистване ще срещате много трудности, които злото допълнително ще подсилва в малките битки, които ще водите с Него. Понякога тези битки могат да се разразят на много фронтове и това да ви изтощи много. От опит знам, че в тези преживявания човек е в Състояние да падне духом и да отслаби своята вяра. Не допускайте това да се случи, уловите ли се, че губите вяра, веднага направете всичко по силите си да възвърнете. Това може да се случи, като се заредите с енергия или прочетете нещо вдъхновяващо, което да ви помогне да подсили вашата вяра. Позволите ли да загубите вяра, това ще обесили всички енергийни защити, които сте изградили около себе си и по този начин ще оголите душата си за злото. А така то много полесно ще ви достига и влияе. Вярвайте в Бог, цялото и божествения замисъл. Никога не забравяйте, че по пътя не сте сами. До вас редом вървят още много други души, които от невидимия фронт другите измерения работят заедно с вас и ви подпомагат. Ако в даден момент срещате трудност по своя път, тогава знайте, че в следващ момент те решение ще се открили. Затова е нужно да се научите на търпение и да знаете, че колкото и да е голяма една трудност, тя винаги има решение и вашият духовен екип и енергийни другари, които заедно с вас работят за изпълнение на Божествения план, ще ви помогнат да го откриете. Никога не губете вяра в Бог и Неговите служители, вашите енергийни брати и сестри, които са плътно до вас и ви подпомагат във всеки един момент. Не забравяйте че всички енергийни същности сме част от едно цяло и заедно сме способни на чудеса. Не съществуват непреодолими изпитания, нужно е само да се научим да контролираме енергията на цялото, на която всички ние сме проводници и тогава ще сме способни да постигнем и немислимото, защото любовта е способна на чудеса. Не се страхувайте да се опълчите на злото и знайте, че докато го правите, постепенно ще постигате всичко, за което някога сте мечтали, защото всички изпитания, които злото поставя на пътя ви, ще ви мотивират да изкарате най-доброто от себе си и така ще имате възможността да го проявите във видимия материален свят. По този начин ще се въоръжите с всички дарби, способности и умения, от които се нуждаете, за да сбъднете мечтите си. На моменти, докато вървите по този път, може да изпитвате чувството, че не постигате напредък, а точно обратното, но ако не се откажете и продължите да вървите смело напред, Въоръжени с непоколебима вяра и се грижите за своята енергийна виталност, тогава един ден ще застанете на ръбана. Скала, ще се огледате и ще видите колко висока планина сте успели да искачите. Доверете се на Бог, на душата вътре във вас и оставете тя да ви води по този път и знайте, че себе си носите всичко необходимо, за да преодолеете и най-голямото зло, което се изправе на вашия път. Когато успеете да извървите този път и шлифовате себе си на всички нива, тогава не само ще разполагате с нужната енергия, за да навлезете в по-големи битки с злонамерени енергийни същности, които контролират енергията на много хора, а освен това ще сте се въоръжили с всичко необходимо, за да излезете от тях като победители. Защото всичко необходимо, от което имате нужда, ще ви достига в малките ежедневни битки, които водите с злото и докато го правите... Ще се учите как да използвате всички тези оръжия на доброто, с които то се противопоставя на злото. Вярвам силно във вас, защото тази вяра произлиза от силната вяра на Бог във вас. Повярвайте и вие в себе си и нека заедно осветим пътя, по който вървим и превърнем света по-добро място за живеене, като го изпълним с любов. Две битката Дойде моментът, в който да ви разкажа за моя опит, който натрупах в големите битки с злото. Тук не става дума за ежедневните битки, които всеки един човек, осъзнато или не, води своето ежедневие, а за навлизане в енергиен сблъсък с злонамерена енергийна същност, която е оплела много голяма група от хора и се захранва с тяхната енергия. Нямам пряк опит с злонамерени енергийни същности, които контролират енергията на милиони хора, затова не мога да споделя своя опит свързан с тях. Не по силите на когото иде да навлезе сам или с малка група хора в такава битка, затова ще споделя с вас опита, който придобих със злонамерените енергийни същности, които контролират енергията на стотици или хиляди хора. Тези енергийни злонамерени същности, които успяват да оплетат толкова много души своята паяжина, са души с богат опит и силна енергия. Те отдавна се намират в оковите на мрака и добре познават силата на негативната енергия и много умело използват. На тях е много трудно да им се помогне да пробудят доброто в себе си, защото се изисква много енергия, която да пробие многобройните пластове от негативна енергия, с която са се покрили, за да може любовта на Бог да. Достигне до божествената искра вътре в тях и да я разпали. Но не е и невъзможно да им се помогне, защото когато доброто е единно, е в състояние да завихри и пропусне през себе си много голямо количество енергия и по този начин има способността да освети и най-непрогледния мрак. В тази книга ще се концентрирам върху информацията, която би ви помогнала да навлезете в битка с злонамерена енергийна същност, която обладала човешко тяло и чрез него достига голяма група от хора, които контролира, източва ги енергийно и ги манипулира, като по този начин затяга енергийния капан в който ги е вкарала. Използвайки знанието от предходните глави, вече трябва да умеете да ги разпознавате. Когато напреднете по своя личен път на вътрешно пречистване и освобождаване от всичко негативно, което носите в себе си, тогава сетивата и уменията, които ще придобиете, ще ви помагат да ги разпознавате още от пръв поглед. Ако срещнете такъв казус по своя път и усещате вътрешен порив, че е нужно да помогнете, защото Бог ви е изпратил като отговор на молитвата на всички загубили се души, които са уковани от тази злонамерена същност, тогава е нужно да бъдете подготвени преди да навлезете в една такава битка. Предупреждавам ви, че ако не сте извървяли пътя, който описвам в първа точка от тази глава, тогава рискувате да влезете в полезрението на тази злонамерена същност, която да се възползва от вашите слабости и така тя може да ви оплете в своите мрежи. Когато една злонамерена намерена енергийна същност контролира енергията на много хора, е нужно да знаете, че силата и нараства многократно. Самият факт, че успяла да оплете толкова много души, показва, че умело си служи с черни магии, заклинания, проклятия и ритуали. Аз самият не влизам сам в тези битки, защото сам трудно може да се противодейства на такава същност. Благодарен съм много на моя екип за смелостта. Вярата и порива да помагат. Съветвам ви, ако не се чувствате подготвени, в никакъв случай да не навлизате в такава битка, но ако животът изблъска със злото и то предприеме стъпки да ви оплете своите мрежи, тогава използвайте цялото знание, което предстои да прочетете в следващите редове. Опознай врага, за да го победиш. Нека кръстим един обладан човек с името обладан и приемем, че той е оплел. В мрежите си е много голяма група от хора. Сега ще ви разкажа какво е нужно да знаете за него, преди да влезете в осъзната битка с него. Знайте, че злонамерените енергийни същности, които са обладали човешко тяло и контролират енергията на много хора, винаги обграждат физическото и енергийните тела на своя гостоприемник с енергиен щит, изграден от негативна енергия. Неговата цел е да отблъсква светлината и любовта, която хората насочват към обладан. За да не могат да достигнат до душата му, защото ако това се случи, любовта ще я захрани с енергия и така тя може да събере сили и да възвърне контрола над съзнанието си. В повечето случаи енергийният щит на злото е омадиосан с заклинания, които правят така, че ако някой човек насочи положителна енергия към обладан, енергията ще се отрази към същия човек с негативен знак. Тази функция на злонамерения енергиен щит има няколко цели. Първо Цели да отблъсне всеки човек, който целенасочено пожелае да му помогне с любовта си. По този начин, негативната енергия бързо ще го отблъсне и откаже от първоначалното му желание да му помогне. Второ, по този начин злото има възможността необезпокоявано да плете своите мрежи, защото енергийният щит го предпазва от положителната енергия на заобикалещия го свят. Трета и може би една от най-важните функции на тази енергийна обвивка е да прави така, че хората, които злото е опляло в мрежите си, да не могат да видят истинското му лице, а на негово място виждат маската, която си е поставило. За да разрушите този негативен енергиен щит, с който злото се е покрило, се нуждаете от много енергия. В повечето случаи сами не можете да навлезете в една такава битка, защото не по силите на сам човек да пропусне през себе си такова голямо количество енергия, поне не и на този етап от земното развитие, защото в бъдеще, когато физическите и енергийните ни тела еволюират, това ще се промени. Тук идва моментът, в който е нужно да ви разкажа за механизма на провеждане на една такава битка. Първото и най-важно нещо, което е нужно да направите, когато навлизате в сблъсък с злото, е да активирате, отворите, енергиен канал връзка с Земята и Вселената, за да можете да се потопите в неговата енергия, която да ви подпомага по време на енергийната практика. Чрез този енергиен канал връзката ви е духовния свят ще е много по-силна и по този начин небесните войни на светлината ще са в състояние да ви достигнат със своята енергия. Това умение ще изградите още докато изпълнявате първа точка от тази глава, защото няма как да навлезете дори и в малките битки, които ежедневно ще провеждате със злото, ако не си набавяте нужната енергия, от която се нуждаете, за да трансформирате всичко негативно и на тяхно място да го захранвате със светлина и любов. Когато сте извървали този път и сте достигнали до етап, в който сте готови да навлезете в по-голяма битка с злото, вие вече ще можете умело да си служите с източниците на енергия. Неслучайно Бог изпраща всички изпитания по пътя ни. Тяхната цел е да ни тласнат в посоката, която е нужно да се шлифуваме, за да можем в бъдеще да сме в състояние да използваме знанията, уменията и енергията, с които Бог. ни е овластил да си служим в настоящия живот. Освен тях ще сте овладели и всички инструменти, с които завихряте тази енергия. За да навлезете осъзнато в битката, се нуждаете и осъзнато да контролирате и насочвате енергията, защото вие сте като един кристал, който събира всички лъчи на Бог себе си, където завихряте енергията със своята лична и по този начин на надграждате и мултиплицирате. За да си го представите поясно, нека сега навлезем в една такава въображаема битка с обладан. Както вече писах по-горе, първото нещо, което е нужно да направите, е да активирате енергийния канал връзка с Земята и Вселената. Тук няма да описвам процеса, защото вече многократно описвам в останалите ми книги, които обрисуват пътя, който е нужно да извървите, за да се превърнете в чисти светли войни на светлината. Да приемем, че сте извървили този път и сте готови да продължите напред. Всяка една битка със злото започва винаги с събарянето на нейната енергийна защита. Ако не трансформирате и свалите защитата, която злото е изградила около обладан, не бихте могли да достигнете до неговото сърце и да захраните душата му с любов, колкото и да се опитвате. Истината е, че ако силата на групата от светли войни на светлината, които излъчват енергия към злото, е много силна, тогава тя е способна да пробие, образно казано, Дупка през енергийния щит и да захрани за момент душата му с енергия, но след това целият вол от негативна енергия, с който обгърнат, бързо отново ще отнеме силите му и злото отново ще го подчини. Тези битки се провеждат съзнание, как да си служите с енергията, но и с много тактика. Запомнете добре, че когато освобождавате една душа от оковите на злото, е нужно заедно с това да създадете условия, в които тя да се чувства защитена, след като освободите от оковите на мрака. Това е нужно, за да може тя да се чувства защитена, докато не събере сили, за да е в състояние сама да държи злото на страна от себе си. Вече споделих с вас, че колкото понапреднала една зла същност в умението да си служи с негативната енергия, толкова по-умадиосън е негативният енергиен щит, с който тя се обградила. Ако насочите концентрирано енергия към злото и пренебрегнете енергийния му щит, е възможно със същата сила да получите ответна реакция и по. Този начин тя да ви повали, без да е положила особени усилия, защото нейната автоматична защита ще свърши тази работа. Тук не мога да споделя с вас точна техника и знание, как да го направите, защото ако го направя и знанието попадне в ръцете на злото, тогава то ще знае как да му противодейства и по този начин ще се обесили. Неслучайно в миналото това знание е споделено в тайни школи и то само на най-напредналите ученици. Причината за това е да се опази знанието, с което доброто противодейства на злото. По същия начин и злото умело крие своите оръжия, затова всяко освободена душа от оковите на злото е безценно попълнение в редиците на светлината, защото тя познава похватите, с които си служи злото, а колкото по-добре ги познаваш, толкова по-лесно можеш да им противодействаш. Всеки един вой на светлината, който чете тези редове и се чувства призван да помага, нека не се притеснява от моментната липса на знания. Знайте, че ако сте призвани да помагате, тогава вие неминуемо носите знанието вътре в себе си. В процеса на битките то ще се отключва и ще изплува на повърхността, по същия начин, както това се случваше и при мен. Всяка битка, в която навлизах, независимо дали аз за започвах или се браних от атаките на злото, ме правеше все по-силен, защото отключваше знанието вътре в мен, което му властяваше с тази сила. Също така е важно да осъзнаете, че тези битки се водят най-вече от Бог. Да, вие не можете да навлезете в тях без опит, защото ако ви липсва опит и основно знание, тогава Бог не би могъл да се прояви, защото Той ще го прави чрез опита и знанията, които носите вътре себе си. Когато отворите енергийния канал и се потопите в него, Призовете всички светли войни на светлината, които се чувстват призвани да вземат активно участие в енергийната битка между доброто и злото, която ще проведете. Сами не бихте могли да се справите. Никой войн на светлината не влиза сам в битка, ако го направи то означава, че е подценил злото. Силата на всеки войн на светлината произлиза от енергията, с която Бог го властява. А тази енергия се проявява чрез всички напреднали светлинни енергийни същности, които имат богат опит в битките се злото. Те са наотлъчно до всички светли войни на светлината, които са се въплътили в човешки тела. Без тях те не биха могли да навлязат в директна битка с злото, защото се намират във високите измерения на духовния свят в непосредствена близост до Бог. По тази причина те имат нужда от нас като души въплътени на земята които притежават физическо тяло и енергийни тела. По този начин ние пряко сме свързани с измеренията, които злото обитава и сме в състояние да концентрираме и целенасочено да насочим енергията към него. Всъщност, това ще е една и от вашите основни роли в провеждането на енергийните битки с злото. До голяма степен енергията, от която се нуждаете, за да навлезете в една такава битка, ще се излъчва към вас от всички светли същности, които се намират в духовния свят и чакат с нетърпение войните на светлината, които се намират на земята, да се пробудят. Когато това се случи, небесните войни на светлината се присъединяват към земните войни на светлината и заедно влизат в битка с злото. Колкото повече пречиствате себе си и трансформирате телата си, толкова по голямо количество енергия ще сте способни да пропускате през себе си и по този начин ще привличате все повече светли войни на светлината към себе си. Тяхната бройка ще е пропорционална на вашата способност да пропускате енергия през себе си. Вашата роля ще е да овладеете тази енергия и концентрирано, с всички инструменти на съзнанието, да насочите концентрирано към злонамерената същност. Като през цялото време осъзнато я управлявате. Тук се разкриват уменията на земните войни на светлината, защото енергията, която пропускате през себе си може да бъде разпилена, а също така може да бъде завихрана и мултиплицирана, и след това да я концентрирате в един светлинен лъч, който да насочите към злото. За всичко това ще ви помага знанието, което сте натрупали в изминалите си животи и постепенно ще отключвате, докато навлизате в такива битки. Не всеки на светлината е напреднал в умението да си служи с енергията, затова тези, които не притежават тези умения в себе си, ще се присъединят към групи, в които водачът им ще ги води. Никой не се е родил научен и способен още с първия си живот да прояви пълния потенциал на Бог през себе си. За това е нужно душите една на друга да споделят своя опит и да се учат помежду си. Докато участвате в такива групи, вие ще. Събирате своя опит, който в следващ живот индивидуално ще приложите на практика и тогава от ученици ще се превърнете в учители. Внимавайте на кого се доверявате и кого избирате за свой учител. Защото сега много голяма част от така наречените учители, които учат хората да си служат с енергия, зад тях стоят зли същества, които се възползват от колективната енергия на групите, които сформират. След това кратко отклонение, което целеше да придобиете по-голяма представа за това, по какъв начин протичат битките с злото, е време да продължим със събарянето на енергийния щит на обладан. Вече знаете, че не сте сами и че Бог през цялото време е до вас в лицето на всички светлини енергийни същности и ще ви води в тази битка. Не мога да споделя с вас цялото знание, как да проведете тази битка, но мога да ви дам основите, които да пробудят знанието, което носите в себе си и така да го надградите с личния опит, който придобивате в този живот. Нека приемем, че вече сте навлезли в медитация, активирали сте енергийния канал и сте дали намерение божествената енергия и чиста безусловна любов да потече през вас, която ще ви послужи да разрушите енергийните защити на злото. Тук е момента да използвате осъзнато целия си арсенал от инструменти, с които завихряте енергията, а именно своите мисли, чувства, емоции, визуални представи и физически действия. Всеки инструмент има способността да завихри, мултиплицира и насочи концентрирано енергията в желана от вас посока. За да разберете как се постига това, ще ви опиша какво се случва на енергийно ниво. Когато осъзнато или не, използват инструментите, с които завихряте своята лична енергия и енергията на заобикалящата ви среда. Визуалните представи мислите имат способността да дадат посока на енергията, която пропускате през себе си. В книгата «Моят път на духовно просветление» описах подробно процеса на сътворяване и как всичко видимо в материалния свят е проявено, благодарение на съзнателните форми, които изграждаме в съзнанието си. Именно визуалните представи и мислите чертаят тези форми, които със своя магнетизъм привличат непроявената енергия на Бог и се намира в безкрайни изобилие навсякъде около нас. Всъщност, цялата Вселена е потопена в това изобилие от непроявена енергия и когато всяко живо същество използва, осъзнато или не, своето съзнание, то започва да завихря, привлича към себе си и с нейна помощ да твори. Тези творения се проявяват не само на физическо ниво, а и на енергийно ниво, като използват останалите измерения, с които душите, въплътени в човешки тела, имат силна свързаност. Докато душата се намира в духовния свят, тя е най-силно свързана с висшите измерения, докато когато се намира на земята в човешко тяло, тя има способността да проявява божествената енергия и в поплатните измерения на съществуване. В днешните условия, в които човечеството живее, е загубило голяма част от своите умения и сетива и затова не усеща толкова осезаемо останалите измерения, в които успоредно с материалното съществува. В книгата подготви се за новото време, в което човечеството навлиза описах подробно защо е било нужно това. Сега накратко само ще ви припомня, че няма как да изучиш нещо своето съвършенство, ако не се концентрираш изцяло и единствено само в него. Това е една от основните причини да сме навлезли толкова на дълбоко в плътните измерения и по този начин сме заплатили цената да загубим сетивата си за по-ефирните измерения. Но това, че не ги усещаме, не означава, че те не съществуват. Всяка наша мисъл, чувство, емоция и визуализация твори в тези измерения. А нека не забравяме, че тези измерения са силно свързани с физическия свят и неминуемо всичко, което сме сътворили на енергийно ниво. Рано или късно дава отражение и във видимия материален свят. По този начин всяка мисъл, чувство, емоция и визуална представа, картина, която излъчите в пространството, поставя енергиен отпечатък в измерението, към което той принадлежи. Да, на физическо ниво може да не видите и усетите веднага това, но вие на енергийно ниво постоянно творите или рушите, в зависимост от това, с какъв знак използвате енергията, която пропускате през себе си. Сега разбирате ли защо злото толкова много се стреми да насочва вашите мисли, чувства, емоции и визуални представи, картини в негативна посока? Защото благодарение на тях то разрушава светлите творения в тези светове. Много е важно да осъзнаете този процес на сътворяване, защото без него не бихте били в състояние да водите пълноценна енергийна битка с злото. Това знание, което споделям с вас, е в основата на умението да се служите с енергията и без него не бихте могли да овладеете осъзнато и целенасочено своята лична енергия и енергията на заобикалящия ви свят. Чувствата и емоциите, от своя страна, са енергийния заряд, с който изпълвате визуалните картини, които чертаете в своето съзнание, благодарение на мислите и визуализациите. Колкото по-силни са вашите чувства и емоции, които излъчвате, толкова по-силен магнетизъм предавате на вашите визуални картини, творения, и по този начин те привличат много по-голямо количество непроявена енергия към тях. Тази непроявена енергия се намира в състояние на вълнови форми, които учените познават като елементарни частици енергия. Според учените съществува една елементарна частица, която те са нарекли Хиггсбозон, позната още с името Божествената частица. Според тях тази енергийна частица играе същата роля, каквато изпълнява ДНКто на една клетка. Тя дава инструкции на всички останали енергийно заредени частици, по какъв начин да се групират. Благодарение на нея съществуват всички видими и невидими за човешките очитворения. В книгата «Моят път на духовно просветление» ви обясних, че всъщност тази енергийна частица е съзнанието на всяко едно живо същество. Всеки път, когато ние градим визуални или мисловни форми в нашето съзнание и след това ги изпълним с чувства и емоции, които са енергийния магнетичен заряд, който им предаваме, след това образите, които сме изградили в своето съзнание, започват със своя магнетизъм да привличат елементарните частици, непроявена енергия. Към себе си и по този начин се ражда всяко едно ново творение, както във видимия материален свят, така и във всички останали невидими за човешките сетива светове. Не мога да пропусна да ви обясни и това, че както на енергийно ниво всички енергийни творения оказват влияние на физическия свят, така и всичко сътворено във физическия свят дава отражение и на енергийните светове. За пример, нека вземем всички символи, емудри, картини, скулптури и всяка съществуваща форма на физическо ниво. Всичките оказват енергийно въздействие върху останалите измерения. Всички измерения, от най-плътното до най-ефирното, са силно свързани помежду си. Всичко сътворено на енергийно ниво се проявява на физическо ниво и обратното. Всяко физическо действие, което хората извършват в материалния свят, поставя своя енергиен отпечатък и в енергийните светове. Това дава възможност да предприемате материални действия, които да ви подпомагат в енергийните битки. Да приемем, че всичкото това знание ви е добре познато, независимо дали сте го придобили, докато четете моите книги или от друг източник, Сега нека продължим своденето на осъзната битка с обладан. Използвайте целият набор от инструменти, които притежавате и насочете Божията любов с пълна сила към енергийния щит на злото. Пак казвам, докато навлизате в тези битки в процеса на практика, знанието ще изплува във вас. За да разберете. Принципите върху които ще изградите своята лична техника за навлизане в осъзната битка с злото, ще ви опиша една основна техника. Вместо да насочите пряко енергията към злото или неговия енергиен щит, е насочите в изграждането на енергийна огнена сфера, която обгръща енергийния щит на злото. Задръжте вниманието си върху тази картина и я развиете мисловно и визуално, като със своите мисли и визуални картини ще насочват енергията, а с помощта на чувствата и емоциите, които излъчвате в този момент, ще захранвате огнената сфера с енергия. Докато навлизате в тези енергийни битки, ще сте в състояние да изпитвате много по-силни чувства и емоции от обикновено, защото енергията на небесните войни на светлината, които са неотлъчно до вас и ви подпомагат със своята енергия, ще ги засилват. Не ги пренебрегвайте, а целенасочено се стремете да ги засилвате, защото колкото по-силни са те, толкова по голямо количество енергия ще сте способни да излъчите, пропуснете, през себе си. Докато изграждате огнената сфера около злото, си представяйте как енергийният щит на злото започва да прегаря и да се разтапя като бучка лед. Също така, можете да се концентрирате върху енергийните мрежи, които са изградили този енергиен щит. Тези мрежи се захранват от енергийните връзки на всички хора, които злото успяло да оплете в своите мрежи. Представете си как тези мрежи започват да прегарят и една по една да се скъсват. По този начин ще помогнете на хората, които са попаднали в клопката на злото, да се освободят и в същото време ще отслабите самото зло, защото то вече няма да е в състояние да се захранва с тяхната енергия. Запомнете, че всичко, което си представяте, вие го сътворявате на енергийно ниво, което неминуемо, рано или късно, ще повлияе и на физическо ниво. Както вече ви споделих, тези битки са тактически и крайният резултат, до голяма степен, зависи от вашето лично умение и изобретателност да си служите с енергията на цялото. Няма да навлизам в повече подробности, за да не издавам повече козове на злото, как доброто му противодейства, но ще насоча вниманието ви в посоки, върху които да се замислите. Помислете как да направите така, че енергията, с която обграждате злото, да освети мрака. В който се обгърнал и пречи на заблудените. Хората около него да видят истинското му лице. Помислете върху това как да изградите енергийна защита около физическото и енергийните тела на обладан, за да можете, когато прегорите енергийните връзки на злото и освободите душата му от оковите на злонамерената същност, да е защитена от повторни набези на злото. По този начин тя ще има време да събере сили за да е в състояние сама да изгради и поддържа своята защита, която ще отблъсква злото от нея. Помислете и върху това, по какъв начин можете да отслабите енергийното въздействие на злото върху всички настоящи и бъдещи нейни жертви. Това са само една малка част, върху която е нужно да изградите своята стратегия в навлизането на осъзната битка с злото. Всеки път, когато използвате мисловни образи съзнанието си, с цел да насочвате енергията в определена посока, използвайте символи, които предизвикват във вас по-силни чувства и емоции. За пример, докато изграждате енергиен щит около обладани си представите, че той е изграден от донапрен, това ще предизвика във вас слаби чувства и емоции, че този щит може да го защити. Но ако си представите енергиен щит изграден от диамантена обвивка, която е толкова здрава, че нищо не може да я разруши, тогава този образ, символ, ще ви провокира да излъчите много по-силна енергия при себе си, защото този символ задейства във вас по-силни чувства и емоции. Символите, които използвате по време на енергийните практики са много важни и е нужно да се очите да ги използвате осъзнато и целенасочено. Те са част от цялостната стратегия за навлизане в осъзната битка с злото. Колкото по добри стратези ставате и все по-умело си служите с енергията на Бог, толкова повече светли войни на светлината към себе си ще привличате и заедно с все по-голяма сила ще осветявате непрогледния мрак. Учете се, всеки по своя пъти знайте, че един ден всички в едно ще се обединим и всеки със своя личен опит и умение да завихря и пропуска енергията на Бог през себе си ще допринесе за разпространението на светлината и любовта на Бог, при това не само във физическия свят а и във всички останали енергийни светове, в които едновременно с физическия съществуваме. Разбира се, колкото по-скоро започнем да се обединяваме, толкова по-големи успехи ще постигаме заедно, но... За да се случи това, е нужно всеки да извърви своя път на лични битки, които ще го шлифоват и ще му помогнат да се освободи от всичко старо и ненужно, негативно, което носи себе си. Колкото енергийно почисти са две души, толкова полезно в едно ще се обединяват. В противен случай, негативните отпечатъци в тях ще предизвикват противоречия помежду им и по този начин тяхното единство може да бъде нарушено много лесно от злото, защото то много умело открива слабостите в хората и ги обостря. Това е причината, преди да напиша тази книга, да напиша всички останали преди нея. В тях ви описвам пътя, който е нужно да извървите за да се подготвите и да се превърнете в чисти светли войни на светлината, които мракът не е в състояние да ги достигне по никакъв начин. Когато това се случи, тогава обединението ще се случи от само себе си, защото чистата любов на Бог ще ни обедини в едно, защото тя е единствената сила, която злото не е в състояние да разруши. Всичко станало, около което се обединяват хората, е уязвимо от разрушителните сили на мрака. Когато преодолеете енергийните защити на злото, тогава е нужно да насочите своята енергия в посока прегаряне на всички енергийни вериги, с които злото е оковало душата на обладан. Образно казано, е нужно да освободите от затвора, в който е поставена. Това се случва, първо като концентрирано задържате вниманието, енергията, си в посока да разкъса негативните окови, второ, като концентрирано насочите светлината и любовта на Бог, която пропускате през себе си към душата на обладан, за да може тя да събере сили и да възвърне контрола над себе си. Тези практики е нужно да ги правите толкова време, колкото усещате за необходимо. Ако в групата има човек, който може да получава напътствие от духовния свят, тогава той ще ви води или най-добре е да засилите своята сензитивност и сами да усещате докъде сте стигнали. Не ги правете всеки ден, защото е нужно да отделяте време да се презареждате с енергия. Както вече многократно казах, битките са преди всичко стратегически и когато започнете осъзнато да ги водите, сами ще се уверите колко много стратегически решения ще е нужно да вземате, за да можете да излезете от тях като победители. Също така, може да използвате всички енергийни практики и съвети. Които съм споделил в книгата «Живот на светло», в нея ще откриете още знания за недобронамерените същности, което се допълва съзнанието което споделих в тази книга и така ще сте в състояние да придобиете още по-ясна представа за злото и по какъв начин то си взаимодейства с доброто. Енергийните битки с злото са цяло изкуство, което е нужно да овладете. Знаете, че всеки художник има свой стил на рисуване. Да, всичките използват едни бои, четки и платна за рисуване, но всеки един от тях проявява през себе си творческия потенциал на любовта по различен начин. По същия начин и всеки воин на светлината се отличава от всички останали, това е нужно да е така, защото няма как една душа да опознае, приложи и развие всички стратегии, с които може да влезе в битка с злото. Затова всяка една душа, изпратена от Бог, с мисия да навлезе в битка с злото, носи своите специфични умения и заложби, с които да навлезе в една такава битка. Колкото понапреднала е една душа в своето развитие... Толкова по-висок и обширен поглед има върху всички възможни стратегии, с които може да се навлезе в битка с злото. Тези души имат много важна мисия, а именно, да поведат всички светли войни на светлината в голямата битка, които ги припознаят като свои водачи. Напредналите души, които имат зад гърба си много изживени животи и са навлизали в много битки с злото, познават спецификите и стратегиите на всяка една битка и знаят как да обединят и допълнят уменията на всички останали войни на светлината, които ги последват, за да може всеки участник в битката да прояви най-доброто, на което способен. Вярвайте силно в силата на любовта, в Бог, в цялото, във всички светли войни на светлината и помнете, че най-красивите изгреви се наблюдават след буря. Да, изпитанията и битките не са никак лесни, но когато те преминат, се ражда нещо ново, което бих сравнил с красотата на изгрев след буря. Той надминава по сила и защества и красота всяка една буря и изгрев по-отделно. По подобен начин, всеки сблъсък, битка, между доброто и злото, ще ражда нещо ново след себе си, което ще е много по-красиво и стойностно от предходните, защото в тези енергийни сблъсъци и доброто и злото ще дават най-доброто от себе си, а колкото по-голям е един сблъсък, толкова посъвършено е. Новото, което се ражда от него. По този начин, колкото по-силно стават доброто и злото и всяко едно от тях еволюира по своя път, толкова посъвършени творения ще оставят след себе си, докато се провеждат енергийни битки между тези две велики сили. Сега е време да продължим с нашата въображаема битка с обладан и да споделя с вас, какво можете да очаквате като ответна реакция от злото, след като сте навлезли в осъзната битка с него. Три ответната реакция на злото Едно нещо със сигурност можем да признаем на злото и то е, че опорито и не се отказва лесно от своите жертви. Когато осъзнато и целенасочено насочите любовта на Бог към злото, то неминуемо ще отговори на енергийния удар, като насочи към вас концентрирано негативна енергия. Когато голямо количество положителна енергия бъде насочена към злонамерена енергия и насъщност и тя си взаимодейства с нейната негативна енергия, тогава чувството, което злото изпитва, е силен дискомфорт и неразположение. По същия начин може да се почувствате и вие, когато злото отвърне на удара. Това е така, защото когато към вас има насочена концентрирана негативна енергия и тя ви достигне, тогава тя обостря вашите слабости и постепенно започва да ви изтощава, докато душата и енергийния ви щит работят усилено върху трансформирането и... Следващите редове ще споделя с вас по какъв начин тази негативна енергия може да се прояви в живота ви. Важно да поясня, че всички симптоми, които ще опиша, въжат както за целенасочена атака от злонамерена енергийна същност, която отговоря на вашето желание да освободите душата от оковите на мрака, също така тези симптоми могат да се преживеят по идентичен начин, когато злото ви е набелязало като своя жертва и ви е атакува. Причините да влезете в полезрението на злото могат да бъдат много. Това може да се дължи на вашата силна светлина, която разпространявате с делата си и по този начин осветявате мрака, в който са навлезли останалите. По този начин индиректно атакувате злото със своите светлина и любов, които разпръсквате навсякъде, откъдето минете. Когато това се случва, злото ви регистрира като потенциална заплаха и започва целенасочено да се стреми да отслаби светлината и любовта, които пропускате през себе си. Това са изпитанията, през които. Всички светли войни на светлината неизбежно преминават в своето ежедневие. Друга причина може да е вашето положение в обществото, което е ключово и злото има интерес да го контролира. Затова, когато четете описанието на симптомите подолу, разберете, че те могат да се преживеят както по време на ответен удар от злото, когато сте влезли осъзнато и целенасочено в битка с него, така и от светли войни на светлината, които неосъзнато са влезли в битка с злото, докато разпространяват силата, мъдростта и любовта на Бог чрез делата си. Колкото по-дейни сте и на колкото повече хора се унявате да помагате чрез своите дела, толкова повече привличате погледите на злото към себе си. Когато бъдете атакувани целенасочено от злонамерена енергийна същност, тогава тя започва да насочва концентрирано негативна енергия към вас. Това може да се случи на енергийно ниво, когато облъчва енергийните ви тала с негативна енергия, а също така може да се прояви на физическо ниво, като използва всички хора около вас които злото умело е опляло в своите мрежи и ги настрои срещу вас. По този начин към вас може да се насочва негативна енергия, както злонамерени енергийни същности, които не са въплатени в човешки тела, така и от обладани или необладани, но в същото време силно манипулирани хора от, които са под въздействието на зла сила. Ако нямате негативен енергиен щит, тази негативна енергия директно ще ви достигне и ще започне бързо да се проявява в живота ви. Докато ако имате изграден енергиен щит, който задържа негативната енергия на разстояние от вас и ви помага да трансформирате, тогава злото ще е нужно да се постарая да насочи по голямо количество негативна енергия към вас, за да се прояви в живота и делата ви. Във втория случай, атаките се усещат след време, когато негативната енергия се натрупа и започне да въздейства на вашата вътрешна светлина, която ежедневно излъчвате през себе си. Колкото по-силна е светлината и любовта, които излъчвате през себе си, толкова по-трудно злото ще състояние да ви въздейства. Когато вашата вътрешна енергия е силна, а негативната енергия, която е насочена към вас е слаба, тогава тя навлиза светлината, с която сте се обградили и започва да се трансформира, като по този начин засилва вашето вътрешно сияние. Вътрешната ви светлина е обвързана с вашата вътрешна чистота, която ще постигнете, когато целенасочено се освободите от всички товари, слабости, страхове и негативни отпечатъци, които носите в себе си. Интензивността и наситеността на светлината и любовта, която излъчвате се засилват с извървяването на вътрешния път на цялостно пречистване от всичко старо и ненужно. По този начин злото, когато насочи негативна енергия към вас, тя няма да намира пролука, през която да се прояви и вклини в ежедневието ви. Когато това се случи, негативната енергия ще продължи да кръжи около вас, докато в ежедневието ви не се появят провокатори, които да насочат вниманието ви в. Негативна посока Това дава възможност на енергийният вищит и на вашата душа да разполагат с повече време, за да трансформират негативния заряд в положителен. Дори можете да успеете да трансформирате негативния заряд, преди той да се проявил в живота ви. Когато това се случи, трансформираната негативна енергия ни овластява с допълнителни сили, но когато не се умеем да трансформираме негативната енергия насочена към нас, тогава тя кръжи около нас, докато не намери пролука, провокатор в ежедневието ни, в която да се вклини и чрез нея да ни достигне. За да ви дам конкретни примери, как това може да се случи, ще разделя в няколко точки видовете проявления на негативната енергия в живота ви. Ежедневни проблеми, изпитания когато около вас се насъбере много негативна енергия, тогава тази негативна енергия ще се опита да навлезе в живота ви по всеки възможен начин. Ако сте напреднали своето вътрешно пречистване и не допускате негативната енергия да се прояви чрез вашите мисли, чувства, емоции, убеждения и визуални представи, тогава тя започва да търси покнатини в ежедневните ви дела, за да се прояви чрез тях. Това могат да бъдат лъжи между приятели или на работното място. Ако съществуват такива лъжи, негативната енергия ще задвижи събитийност, която да изкара на повърхността лъжата, при това по начин, който да предизвика огромен скандал. Дори лъжата да е малка, негативната енергия така може да изопачи, че да изглежда много голяма и непростима. Също така, ако карате кола, която има скрит дефект и дълго време сте я карали, без той да се проявявал досега, може изведнъж да се прояви в тежък ден, когато всичко е против вас, защото негативната енергия е завихрила ежедневието ви по възможно най-трудния начин да го преживеете. По сходен начин, това може да се случи с всеки електроуред и материална вещ, които използвате в ежедневието си. Когато негативната енергия не може да пробие защитата ви, тя продължава да търси начини как да се прояви, като използва всички възможни начини, дори това да са предметите, които използвате в своето ежедневие. Може би се питате, как успява да им повлияе. Нека не забравяме, че всичко е енергия и когато ние влагаме любовта си във всичко, до което се докосваме, дори това да не е одушевен предмет. Тогава вашата любов го защитава и му помага да ви служи по възможно най-добрия начин, възможно най-дълго време. Но когато, по една или друга причина, предметът бъде наситен с негативна енергия, тогава тя ще открие неговите покнатини, слабости, и ще се вклини в тях, за да ги разшири. Ако негативната енергия насочена към вас е слаба, тогава тя може да не повлияе по никакъв начин на електроредите, но ако негативната енергия е силна, тогава тя може да допринесе за тяхното повреждане. Разбира се, това се случва само с вещите, които използвате, докато сте заобиколени от негативна енергия. За да ви е полезно да го разберете, си представете как около вас кръжи мъгла от негативна енергия, която не успява да пробие защитите ви. Но въпреки това, тя продължава да е около вас и да си взаимодейства с всичко, до което се докосвате. Тази енергия въздейства дори на хората, с които се срещате и общувате. В тези дни хората си казват, че сякаш над тях дебни някакво проклятие и всичко е против тях. До някъде се прави, защото над тях наистина кръжи негативна енергия, която задейства всички спитания, които преживяват през тези дни. От повисока гледна точка, всичко това тласка човечеството да прави своите творения все по съвършени, за да се устойчиви на злото. Колкото посъвършени са нашите творения, толкова по-дълго време те могат да ни служат, защото разрушителната сила на злото не би могла да ги достигне. Когато злото еволюира своето развитие и открие начин, как да ги достигне, Тогавато се вклинява в тях, разрушава ги и по този начин ни мотивира да създадем нещо ново, още по-съвършено от предишното. Нищо в живота не се случва случайно и щом Бог е допуснал да се случи, значито има своята роля в изпълнението на божествения план за развитие на цялото. Мисли, чувства, емоции, убеждения и визуални представи. Всеки човек, който носи негативни отпечатъци в себе си, които са свързани с неговите мисли, чувства, Емоции, убеждения и визуални представи е уязвим от въздействието на злонамерени енергийни същности. Това се случва най-често по два начина. Единият от тях е, когато злото насочи негативна енергия към вас, тогава тя ще се насочи към всички ваши страхове и слабости и ще ги обостри. Понякога толкова силно може да ги обостри, когато негативната. Енергия насочена към вас е посилна, че да загубите контрол над тях. По този начин хората допускат да извършват най-различни злини, с които нараняват други хора. Когато душата на тези хора се умее да трансформира негативния заряд, насочен към тях, тогава те възвръщат контрола над себе си и започват да съжаляват за своите действия. Познато ли Вие? Навярно няма човек, който да не е попадал поне веднъж в такава ситуация. Вторият начин, чрез който злото може да Ви повлияе, е като успее да се доближи до Вас. Благодарение на вашите слабости и започне да ви внушава мисли, убеждения, визуални представи и най-различни страхове. Първото, което е нужно да направите, е да се научите да ги разпознавате. Разберете, че всичко негативно не е част от вашата истинска същност и когато забележите вашите мисли, убеждения, вяра и визуални картини да се насочват в негативен план, тогава им заповядайте да напуснат вашето съзнание и ги прогонете. Започнете да им противодействате, като ги замествате с убеждения, които ги оборват. За да стане поясно, нека разгледаме следния пример. Представете си, че злото ви внушава, че сте слаби и нямате силата да се справите с проблема, пред който сте си изправили. Когато усетите, че цялата ви енергия е насочена в тази посока с всички инструменти на съзнанието ви, тогава започнете сами себе си да убеждавате в обратното. Проведете мислен диалог със себе си, все едно говорите на себе си и се убеждавайте, че това не е вярно. Припомнете си, че всяка душа произлиза от Бог и е свързана с Него. Внушите си, че сте способен да постигнете всичко, към което се устремите, защото черпите силата си от неизчерпаем източник на енергия и това ви позволява да разгърнете потенциала си в своята безграничност. Всичко е въпрос на време и умения които вие постепенно придобивате и с тяхна помощ преодолявате всички изпитания по своя път. Още много примери могат да се дадат, с които може да си вдъхнете вяра и да парирате негативните внушения. Колкото поумели ставате в това да въздействате сами на себе си, като си внушавате светли мисли, чувства, емоции и убеждения на мястото на негативните, толкова по-лесно ще ги обесилите и изместите от съзнанието си. Всеки ден хората водят такива битки на енергийно ниво, без дори да се замислят за Това Да, те може да не са като голямата битка между доброто и злото, която предстои, но в същото време са много важни, защото от крайния резултат на всяка една такава битка зависи в каква посока ще потече вашата лична енергия. Сега масово хората не се стремят по никакъв начин да бранят доброто в себе си и за това са се подали на негативни мисли, чувства, емоции и убеждения за живота и за себе си. Не бъдете един от тях, а вземете живота си в свои ръце, защото само тогава можете да бъдете истински щастливи. Щастието е израз на душата, че е удовлетворено от изпълнението на своите дела. Всяко едно останало щастие е иллюзорно и мимолетно. И може да бъде загубено по всяко едно време. Самото прочитане на тази книга ще ви помогне много в това отношение, защото колкото по-добре познавате злото и разбирате по какъв начин то въздейства на хората, толкова по-лесно ще ви да разпознавате, кои мисли, убеждения и визуални представи произлизат от него. Когато се научите да ги разпознавате, тогава вече няма да ги преживявате толкова емоционално и ще влагате все по-малко чувства в тях. По този начин и контролът на злото върху вашата собствена енергия ще отслабне. Сънища. Сънищата говорят много и чрез тях духовният ни екип може да ни подпомага много. Затова съм писал подробно в книгата, подготви се за новото време, в което човечеството навлиза. За това сега няма да се спирам с подробности за сънищата, но не мога да не отбележа влиянието на злото върху тях. Когато към вас има насочена поконцентрирана негативна енергия. Тогава тя може да се прояви под формата на негативни сънища. Злото, също като доброто, умее да се намесва в сънищата и да ги контролира. Затова е важно да се научите да ги разпознавате. Не ви съветвам да не обръщате никакво внимание на сънищата, защото те са важни и могат много да ви помагат по земния път, но също така е важно да се научите, когато имате негативни сънища, да не ги преживявате прекалено емоционално. Подходете мъдро към тях. Разгледайте символите в тях и вижте по какъв начин те могат да се обвържат с вашето ежедневие. По този начин може да сте наштрек в областта, в която ви насочват вниманието. В повечето случаи нашите духовни екипи използват помеки варианти на сънища, с които ни напътстват по пътя. Когато Сънувате негативни сънища, не ги приемайте буквално, като по този начин ги преживявате болезнено и ги насищате с много емоции. Ако ги захраните с енергията си, докато изпитвате силни емоции, афектирани от тях, тогава вие несъзнателно може да привлечете сходни ситуации и в настоящия си живот. Затова се научите да подхождате с голяма доза предпазливост към всички свои негативни сънища. Не се подавайте на техните внушения, но и не ги пренебрегвайте изцяло. Анализирайте ги, подходете мъдро към тях и така те ще отслабят своето емоционално въздействие върху вас. Негативни събития и провокатори Когато към вас има насочено концентрирано негативна енергия и вие по една или друга причина не се унявате да трансформирате, тогава тази негативна енергия започва да привлича към вас негативни събития и провокатори. Нека не забравяме, че подобното привлича подобното и когато около вас се задържи негативна енергия, тогава тя неминуемо ще се отрази на събитийността в живота ви. Негативните събития могат да се проявят по всякакъв начин. Когато те се завихлят в живота ви и следват едно след друго, следствие на негативна енергия, не им се гневете, а ги приемете мъдро. Тяхната цела да ви уязвят и провокират да позволите на негативната енергия да ви достигне и да започнете да излъчвате през себе си. Ако позволите да се подадете на негативните събития в своето ежедневие, тогава това означава, че те са свършили добре своята роля в живота ви. Злото е хитро и когато забележи, че успява да ви достига, по точно определен начин, провокатор, тогава то започва да го използва все по-често в живота. Затова работете активно със себе си на енергийно ниво и не допускайте да бъдете уязвими от вътрешни и външни провокатори. Също така, провокациите, насочени към вас, могат да бъдат извършени от хора. Най-често тази роля изиграват най-близките до нас хора. Защото те са най-силно свързани с нас и чрез тях злото в състояние да ни уязви най-лесно. Всеки знае, че отблизък човек боли най-много и навярно всеки го е преживявал на собствен гръб. Неизбежно е, защото колкото и старателно да работите със себе си на енергийно ниво, за да ставате неуязвими за злото, вие нямате контрол над живота на своите близки. Те ми избират по какъв начин да се развиват и. По какъв начин да изживеят своя живот. Ако те нямат желание да се развиват духовно и нецелят осъзнато да се освободят от всичко старо и ненужно, тогава техните слабости са уязвимите им места, които злото може да използва, за да ги насочи срещу вас. Тук също е нужно да се научите да не приемате всичко твърде лично, а да бъдете мъдри и да осъзнавате, че не тяхната душа ги провокира да бъдат негативни към вас. Колкото повече опит натрупвате в битката с злото, толкова полесно ще забелязвате всичко това, за което ви говоря в тази книга. С времето ще ставате все по-умели и сами ще си създавате механизъм, с който да се справяте във всяка една ситуация. Не забравяйте, че това не е единственият ви живот на Земята и в себе си носите много опит, който може да ви подпомага в ежедневните битки с злото. В колкото повече осъзнати битки навлизате с него в своето ежедневие, толкова по-умели войни на светлината ще ставате, защото знанието, което носите в себе си, постепенно ще започне да се отключва. По този начин ще започнете да се въоръжавате с всички оръжия, инструменти, на доброто, с които някога сте си служили в миналото в битките с злото. Те не са загубени, а са вътре във вас и имат нужда от провокатор, който да ги изтласка на повърхността, за да си ги припомните. Енергийно презареждане Тази подточка не бях планирал да включвам в книгата, но докато я четох повторно реших, че това знание е важно допълнение за битките с злото, за това ще го споделя с вас. Когато ми е било най-трудно и съм се чувствал на ръба на силите си, защото битките, които съм водил, са ми коствали много енергия, тогава ми е помагала много една техника, която ще споделя сега с вас. Неведнъж тя е била единствената техника, която ми е помагала да възстановя силите си, дори тогава, когато природата, кристалите и слънцето не са успявали да го направят. Това е най-лесната и в същото време най-трудната техника, която може един човек да приложи на земята. Нужно е да легнете и да се отпуснете. Дори да не сте легнали, е много важно да се отпуснете, така че да спрете да чувствате напрежение в тялото си. Когато се настаните удобно се отпуснете и се опитайте да спрете да мислите, да визуализирате и да изпитвате всякакви чувства и емоции. Нужно е да изключите напълно дейността на мозъка, но в същото време да останете в съзнание. Моментът, в който успеете да го постигнете, се случва нещо магично. Когато навляза в това състояние, усещам в областта на сърцето огромен прилив на енергия, който започва да се разпростира из цялото тяло. Чувството е все едно през вас преминава ток и го усещате във всяка клетка на тялото си. Когато изляза от това състояние, буквално съм като природен. Много често ми помага, когато не съм си доспал и това ми пречи да съм пълноценен в делата. Успея ли да се абстрахирам от заобикалещата ме среда и да изключа всички ежедневни мисли, които преминават през мен и дори за една минута да навляза в това състояние, след това вече се чувствам жизнен и способен да дам най-доброто от себе си в делата ми. За да успеете да навлезете в това състояние е нужно да имате и добра енергийна защита около енергийните ви тела. Защото когато пуснете контрола над своите мисли, чувства, емоции и визуални представи, тогава злото с радост ще поеме юздите и ще ги поведе в желана от него посока. Това упражнение не е лесно за изпълнение, но е много мощна практика, с която можете да се презареждате. Моментът, в който пуснете юздите на своето съзнание е моментът, в който позволявате на светлината и любовта на Бог да го зари. Но пак казвам, за да сте в състояние да го. Постигнете, се нуждаете да отблъснете и държите злото на страна от себе си, защото ако около вас има злонамерени енергийни същности, тогава те биха се възползвали от всеки удобен момент, в който вие отпуснете контрола над съзнанието си. Физическо неразположение Когато към вас има насочено концентрирано негативна енергия, а в същото време физическото ви тяло не е съвършено здраво, тогава енергията неминуемо ще се вклини в слабите звена на тялото и ще ги обостри. От една страна, това ще ви показва къде тялото ви е уязвимо и вие ще на време да вземете мерки, за да го изцелите преди да се е задълбочил проблемът. От друга страна, когато сте целенасочено атакувани от зла същност, се усеща силно стягане в областта на сърцето и силно напрежение в областта на слънчевия сплит. Причината за стягането в областта на сърцето е, защото към вашата душа има директно насочена негативна енергия или, образно казано, тя самата е влязла в битка със злото, за да брани себе си. Тези битки се усещат от хората, но те нямат осъзнат контрол върху тях. Нека не забравяме, че сме многоизмерни същества и на този етап от развитието на човечеството съзнанието ни осъзнава малка част от всичко случващо с нас. Това обаче не означава, че ние не преживяваме всичко случващо с нас не само на физическо ниво, а и на енергийно ниво. Когато към вас има насочено по голямо количество от негативна енергия, тогава дейността на черния ви се засилва, защото на физическо и енергийно ниво той е органът, който отговаря на интензивно за трансформиране на негативната енергия в положителна. Това неминуемо повлиява на цялата ви храносмилателна система и когато сте обградени с негативна енергия самото храносмилане се затруднява и се усеща тежест в областта на корема, дори когато се храните слека и жива храна. Много често може да почувствате будежи или остра болка в черния си дроп, това са обичайни състояния, когато той е натоварен с голямо количество негативна енергия за трансформиране. Освен в черния дроб, може да усетите силно напрежение и в областта на гърлото. Там се намира петия енергиен център, който е свързан с промените във вашия живот. Когато към вас има насочено концентрирано негативна енергия, тя ще се насочи към всички ваши слабости. А те са. Свързани с промените във вашия живот. Когато дълго време не успявате да промените живота си и продължавате да използвате енергията по един и същ начин, който е дирижиран от вашите вътрешни слабости, тогава се натрупва едно напрежение в областта на гърлото. Колкото по-дълго отлагате промяната в живота си, толкова по-голямо е и напрежението, което изпитвате. То се обостря всеки път, когато негативна енергия достигне слабостите които са свързани с промените, които им е дошло време да направите в живота. Неминуемо вие ги усещате и те постоянно са в мислите ви, но сякаш все нещо не ви достига да се усмелите и да ги предприемете. По този начин злото несъзнателно ви помага, защото хората най-често предприемат промяна в своя живот, тогава когато ножа опре в гърлото и няма накъде повече да се ходи. Самите атаки се усещат в областта на сърцето, а напрежението в Слънчевия сплит се дължи на голямото количество енергия, което пропускаме през себе си, за да трансформираме негативната енергия и да се браним на енергийно ниво от злото. Също така, напрежение в Слънчевия сплит може да се изпитва и когато злото успяло да пусне корени в нас и по този начин ни източва енергийно. Най-силно това се усеща в Слънчевия сплит, защото там се завихря и разпределя нашата жизнена сила. Тези състояния са съпроводени с физическа умора и емоционално неразположение. В тези моменти сте като динамит, който може да експлодира и от най-малката искра. Когато заобикалещият ни свят ни провокира, в тези ситуации е голямо изпитание да запазиш самообладание и да не загубиш вяра в доброто. В тези моменти хората действат първосигнално и забравят за всички принципи на доброто, които в нормално състояние изповядват и следват. Негативната енергия не само може да обостри емоционалното ти състояние и да предизвика умора и силен физически дискомфорт, а също така ще привлече към вас и провокаторите, които имат за цел да ви изкарат извън равновесие. Случили се това, за момент допускате злото да вземе голям контрол над вас и по този начин чрез вашите действия започва да вършите лоши неща, за които после съжалявате, защото чрез тях сте навредили на други хора. Най-често това са хората които са ви провокирали да загубите контрол над себе си. По тази причина е много. Важно да се грижите за своето физическо здраве и виталност. Има огромно значение с каква храна се храните, по какъв начин пречиствате физическото си тяло и как се грижите за него. Той е важен инструмент за душата, благодарение на който тя оперира във физическия материален свят. Колкото по здраво и изпълнено с енергия е вашето физическо тяло, толкова по-големи възможности има вашата душа да прояви своя потенциал чрез него. Физическото тяло ни свързва с физическия свят и е материално проявление на енергийните ни тела. Колкото и развити да са вашите енергийни тела, ако физическото тяло е болно и затлачено, тогава то би ограничило и енергията на енергийните тела, защото когато душата е проводник на божествената енергия и я излъчва през себе си, тогава тя преминава през всички енергийни тела заедно с физическото тяло. Те са взаимно свързани и се оказват голямо влияние помежду си. Преди да завърша тази глава, искам да обърна внимание на нещо много важно. Сега масово хората не противодействат на злото и привидно изглежда, че живеят спокоен живот. Докато при вас нещата няма да изглеждат точно по този начин, защото когато започнете осъзнато да противодействате на всички злонамерени мисли, чувства, емоции, убеждения и визуални представи, които злото насаждава вас, тогава вие ежедневно ще започнете да навлизате в енергийни битки с него, които понякога ще ви изтощават много. Когато се изтощите прекалено много в тези битки, на моменти може да ви се струва, че животът ви става все по-труден и това неминуемо ще повлява на вашата вяра в ценностите, които браните в битките с злото. Не позволявайте на слабостта да ви откаже да браните доброто в себе си, защото по този начин ще позволите на злото отново да ви доближи и да се възползва от вашата енергия. Привидно, полезният път, който хората могат да изберат, е да не противодействат на злото по никакъв начин, защото така те не изпитват на собствен гръб съпротивлението на тези две велики сили – доброто и злото. Но това е само привидното, защото цялата негативна енергия, която ежедневно пропускат през себе си, са устриятата на стрелите – които ще се връщат отново към тях със силата на бумеранг, защото рано или късно всичко в живота се връща към тях, дори понякога многократно. Умножено, в зависимост от това, как техните действия и енергия са повлияли на заобикалещия ги свят. Когато ви е трудно и се чувствате изморени, направете всичко възможно да се захраните с енергия. Не забравяйте, че сте човешки същества и имате нужда от жизнена енергия. Душата е непресъхващ извор на енергия, защото е свързана с Бог и тя черпи своята сила директно от него, но физическите ни тела на Земята се нуждаят от жизнена сила, която бързо се изтощава, когато влизаме в битки с злото. Те имат нужда от периодични почивки, за да възстановят своите сили и биологични ритми, за да са в състояние да пропускат през себе си възможно най-голямо количество енергия. Направете анализ на своите ежедневни дела и вижте. Кои от тях ви костват най-много енергия? Когато сте изморени, ги отложете за друг ден и в този ден вършете само такива дела, които не ви костват толкова много енергия, но в същото време е добре да правите нещо, защото бездействието ще провокира във вас чувство на неудовлетворение, което може още повече да ви изтощи. Случвало ли ви се, когато сте изтощени, да имате 10 задачи завършене и в същото време 10 часа да не са ви достатъчни, за да ги изпълните, а в други дни? когато се чувствате енергийно заредени, да извършвате същите 10 задачи за двойно по малко време? Многократно съм се стремял да давам най-доброто от себе си, дори в моментите, когато съм се чувствал най-слаб, но в дългосрочен план това не ми е помагало и ще ви обясни защо. Когато си слаб и искаш да дадеш всичко от себе си, ти буквално работиш на пълни обороти и това допълнително те изтощава. По този начин не само лишаваш тялото си от възможността да почине, а точно обратното – натоварваш го допълнително и така умората ден след ден се наслагва. Това неминуемо ще се отрази и на насъниви. Докато ако един, два или повече дни отделите за почивка и дадете възможност на физическото ви тялото да се възстанови, тогава, когато отново се захванете с ежедневните си дела, много бързо ще наваксате – защото силата ви ще ви позволи да сте концентрирани и да правите всичко много по-бързо, отколкото бихте го направили, ако се чувствате на ръба на силите си. От опит знам, че понякога в трудните моменти може да се чувствате толкова слаби, че да загубите вяра в себе си и в пътя. По който вървите? За мнозина е трудно да извървят този път сами и имат нужда от среда, в която когато навлязат да се чувстват защитени от злото, за да могат да съберат сили да се си изправят, да изцелят раните от тежките удари и да проосмислят стратегията си. В тези моменти човек си дава сметка къде са слабите му места, които го правят уязвим. Така разбира какво е нужно да промени в себе си, за да става все по-силен и неуязвим, за да има силата следващия път, когато се изправи срещу злото да го победи. Имам огромно желание, с цялото знание, опит и енергия, с които Бог ме благословил в този живот, да създадем заедно такова място, където хората ще се учат, изцеляват и възстановяват от ежедневните битки, които водят злото, но все още събитийността и условията не са ме подпомогнали, за да го сътворим. До тогава използвайте цялото знание, което споделям с вас и се учате да си служите с основните източници на енергия. Бъдете благословени с изобилия от светлина и любов, които ви обгръщат и пазят цели и невредими, и нека те през цялото време осветяват пътя пред вас и ви помагат да го извървите по-умело. Единайсти, силата е вътре в нас. Всеки път, когато паднете духом и злото успее да пречупи вашата вяра, е много важно да успеете да погледнете на живота от високо, за да ви е полезно да се изправите. Колкото повече вземате на сериозно изпитанията, с които се сблъсквате по своя път, толкова по-трудно ще ви бъде да ги преодолявате. Да, по пътя неминуемо ще срещат изпитания, неизбежно е, защото именно те ни помагат да израстваме в своето развитие. Ако не бяха те, нямаше как да се развиваме, защото душата проявява своите заложби тогава, когато заобикалещията свят ги провокира. Спомнете си каква е ролята на злото в глобалния план за развитие на цялото. То ни тества и провокира да се шлифоваме и ни тласка да ставаме все по-добри в умението да творим, защото ако не срещаме провокатори, които да ни тласкат да разгърнем своя потенциал, тогава ние сами не бихме имали стимул да подобрим и да развием собствените си творения. Това е така, защото всяко творение се създава с цел да ни служи, като ни помага да живеем по-хармонично със заобикалещия ни свят. Ако заобикалещият ни свят не се променяше и не ни провокираше с нови условия за живот, тогава душите ни. Нямаха да имат стимул да сътворят нещо ново. Когато създаваме творенията си, ние ги създаваме по начин, който да ни служи оптимално спрямо условията, в които живеем. Всяка една душа се стреми към мир, спокойствие и баланс, защото те са и нужни, за да прояви Бог през себе си своя пълен потенциал. Когато заобикалещият ни свят наруши вътрешната ни хармония, тогава душата се стреми да сътвори нещо ново, с което да ограничи неблагоприятните условия на заобикалещия свят. За пример това са домовете, които сме сътворили, за да ни предпазват от неблагоприятните атмосферни условия, които ако преживяваме на открито, тогава те ще изтощат много физическите ни тела и това ще отслаби способността ни да проявяваме Бог през себе си в пълна степен. Замислете се за миг, ако условията, в които живеем, не се променяха и нямаше външна сила, която да руши тези условия, тогава какво щеше да ни мотивира да създаваме нови и нови творения, с които да се изненадваме всеки път, на какво е способна любовта на Бог, проявена през нас? Истината е, че изпитанията, които срещаме в лицето на злото, ни помагат изключително много. Много голяма част от промените в заобикалещия ни свят се дължат на неговата разрушителна сила. Нека ви дам един простичък пример, върху който да се замислите. Пренасеме се в духовния свят, където все още сте дух душа и сте в своето енергийно съвършенство, цялостни и наопетнени от плътните и наситени с много негативна енергия измерения на земята. За тези, които в момента преживяват много труден момент от своя живот, няма да им се вярва. Но знайте, че душите ви с огромен трепет са чекали възможността да слязат отново на земята и да навлязат в тези трудни спитания, защото само така те могат да покажат какво са научили както в изминалите си животи, така и в уроците, които са посещавали в духовния свят. Правя кратко отклонение, за да поясня, че душите в духовния свят посещават различни класове. В тези класове душите обменят своя опит и винаги са напътствани от понапреднали в своето развитие души, които са извървяли своя земен път на развитие. Душата е в непрестанно развитие и изпитва много силен импулс да се учи и да прилага на практика наученото, защото това и помага да се приближава все поблизо до Бог. Колкото по-близко се приближава една душа до Бог, толкова по-голям размах завихре силата, мъдростта и любовта на цялото пред себе си. По тази причина душите изпитват много силен импулс да дават всичко от себе си, като си изготвят оптимални план програми за живот. От земна гледна точка, когато сме потопени в материята и виждаме проблемите и изпитанията прекалено отблизо, понякога те ни се струват толкова големи, че са непосилни за преодоляване, но духовна гледна точка душата знае, че носи себе си целият ресурс, от който тя се нуждае, за да ги преодолее успешно. Знайте, че всяко изпитание, всеки сблъсък със злото, всички трудности, които ви достигат, са до голяма степен планирани от вашите души и те старателно са се подготвили за тяхното преодоляване. Силата на любовта се проявява, когато се изпитва. Няма как да проявиш пълния потенциал на силата в себе си, ако нещо не е провокира да излезе на повърхността и не я изпита. Замислете се върху процеса на изготвяне на план програма за живот. Душите винаги си съставят план програми за живот, които са по силата им да изпълнят. По тази причина душата се съобразява с целия натрупан ресурс от знания, сила, мъдрост и опит, който е натрупала през изминалите си животи. Колкото по-голям е ресурсът, с който разполага една душа, с толкова по-голяма лекота и сила е в състояние да завихря любовта на Бог. По тази причина, в труден живот може да навлезе само опитна душа която разполага с нужните ресурси, които ще й помогнат да го изживее пълноценно. Когато душата изготви своя план-програма за живот, тя, образно казано, слиза със списък от цели, които да изпълни. На земята този списък го наричаме мисията на нашата душа. За да изпълни своите мисии, душата се нуждае от определени ресурси, които тя вече освоила по време на своите изминали животи. Целите, които си поставя душата в новия живот, са винаги така планирани, че когато проявят ресурсите, с които е слязла на земята, все нещо малко да не й достига, за да постигне целите си. По този начин душите са мотивирани да натрупат нова опитност, с която да надградят и шлифоват вече изминалата. Така пренесеният опит от изминали животи, в съчетание с новия натрупан опит, помага на душата да изпълни успешно своята план-програма за живот. Стигнахме до момента, в който да ви разкажа за процеса на отключване на опитността, която носим в себе си. Представете си духовния свят, там, където душите са умиротворени и потопени в интензивен поток от светлина и любов, извиращи директно от силната ни връзка с Бог. Когато се обгърнат от любов, ти си укрилен и имаш желанието да се раздадеш на максимум, защото душите, освен, че изпитват силен порив да се развиват, изпитват и много силен порив да служат на останалите. Всъщност, порива да се развиват душите е подхранен от порива да служат на цялото. По този начин душите се мотивират да вземат повече ресурси със себе си, благодарение на които ще са в състояние да изпълнят успешно повече цели, които са си поставили в новия земен живот. Колкото повече цели си поставят, от толкова повече ресурси се нуждаят. Замислете се, когато душата вземе ресурсите със себе си. По какъв начин тя може да ги прояви в земния си живот? Поздравявам тези, които сами си отговориха. Да, точно така, когато душата планира да преживее изпитания по своя път, които да провокират опитността в нея да изплува на повърхността, за да ги осъзнае. Няма как да проявим и използваме опитността вътре себе си, ако преди това не осъзнаем. Осъзнаването е процес на припомняне, в. Който силата... Мъдростта и опитът изплуват от съкровишницата на нашата душа и се кодират в цялата ни клетъчна структура, както на физическо, така и на енергийно ниво. Веднъж изплувало знанието от нас, ние вече сме в състояние да се учим отново да си служим с него. За това отново ни помагат изпитанията и провокаторите по пътя. случайно често ви повтарям, че силата на всеки един се корени в неговите слабости, защото зад всяка слабост се намират сила, мъдрост и опит, които цели да ви окрилят, за да сте в състояние да изпълните земните си мисии, с които сте слезли на земята. Неслучайно душата ви е избрала да преодолеете тези изпитания и ви е поставила в такива условия за живот. Нищо в земния живот не се случва случайно и ако нещо съществува в него, то има своето предназначение. Следващият път, когато погледнете своите слабости, не позволявайте на иллюзията да ви заблуждава, че те ви причиняват само болка а почувствайте в дълбочина силата, мъдростта и любовта, които те носят в себе си. Затова, всеки път, когато срещнете трудност по своя път, независимо колко голямо изпитанието, което се разкрива пред вас, не се гневете, а се запитайте, на какво цели да ви научи то. Защото всяко изпитание, с което се сблъсквате, е навлязло в живота ви с важната цел да ви помогне. Да, привидно може да изглежда, че това не е така, защото хората са свикнали да виждат най-външната обвивка на нещата, а на изпитанията най-често външната обвивка е покрита с много болка и разочарования. Научите ли се да гледате на живота по този начин, тогава битките, които ежедневно водите със злото, ще придобият нов смисъл и от изпитания ще се превърнат в безценни възможности, които ви помагат да проявите своя вътрешен потенциал. Ако допуснете да се страхувате от изпитанията и се стремите все да ги избягвате, тогава не бихте били в състояние да отключите своя пълен потенциал, защото бягайки от изпитанията, вие бягате от възможността да проявите своя натрупан опит, сила и мъдрост, които сте взели като ресурс в настоящия си живот. Да, понякога никак не е лесно, за това е нужно да бъдете мъдри и да не влизате в изпитанията неподготвени. Когато изпитанието е голямо, се нуждаете от повече енергия, която да ви помогне да трансформирате негативните пластове около себе си които задържат и спират опита вътре във вас да изплува на повърхността. В останалите мои книги ще откриете всичко необходимо, как да освободите ресурсите, които носите себе си от оковите на негативните воли, за да могат те да се проявят в живота ви в точното време и място. Спомняйте си тези думи, когато сте паднали духом и ви е трудно да се изправите, защото в тези моменти злото добре се е постарало да ви обгърне в мъгла от негативна енергия, с която блокирал светлината и любовта на Бог да ви достига. В тези моменти човек губи вяра и се чувства така, сякаш Бог го изоставил. Чувства се напълно сам и провален. Губи вяра не само в Бога и в себе си, което всъщност е едно и също, защото Бог, това сме всички ние. Да, понякога е много тежко да се намираш в едно такова състояние, но ако не бяха те, тогава как яхме да проявим силата себе си? Ако непрестанно сме потопен в светлината и любовта на Бог, тогава как бихме показали нашите умения да светим и да проявяваме любов, чиста, свята и неопетнена. Защото мракът може да бъде осветен едва тогава, когато излъчим чиста любов, която не съди, не критикува, не се приема за жертва, а просто желая да помага и да даде най-доброто, както на себе си, така и на останалите, независимо от те колко много ни вредят в този момент. Душите са мъдри и знаят, че този. Който сега ти причинява болка, следващ живот ще е човекът, който ще ти помага най-много. Нищо не е вечно и постоянно. Истината е, че често в ролята на най-големите ни врагове влизат именно душите, с които имаме изградена най-силна енергийна връзка. Защото всичко във Вселената се стреми към баланс и ако нямаш силна връзка с тази душа, тогава на по-късен етап не бихте могли да се освободите от негативите, които в този живот натрупвате помежду си. Да, привидно те са нещо лошо, но от гледна точка на душата те й дават възможност да покаже на практика своите сила, мъдрост и любов. Силата на всяка една душа се проявява в изпитания, през които преминава, а именно когато светлината и любовта на Бог достига в много ограничени количества до нея. Не забравяйте, че ние самите сме богове, частица от нашия Създател. Знам колко ви е трудно, когато светлината и любовта на Бог, цялото, намалее. Но ако злото не ни поставяше в тези условия, тогава как щяхме да покажем какво? Сме научили и на какво сме способни. Как щяхме да отключим потенциала себе си, ако нищо не го провокираше да се прояви? Разберете, че всичко в живота ви се случва за ваше най-добро. Вярвайте силно в това, защото наистина е много важно. Когато злото ви обгърне в мрак, тогава, образно казано... Се намирате в тунел с непрогледен мрак. За да го преминете, имате нужда от светлина, която да освети пътя ви. Когато мракът ви обгърне и не сте в състояние да видите нищо хубаво около вас, което да провокира вашето вътрешно сияние, тогава ви остава единствено вярата в това, че въпреки всичко това, през което преминавате, се случва за ваше най-добро. Да, може на момента да ви е трудно да го видите, защото се намирате в непрогледен мрак и освен болка, студ, Самота, страх и неувереност друго не изпитвате. Съумеете ли в тези моменти да повярвате, че въпреки всичко това ще ви помогне да израснете своето развитие, тогава тази вяра ще освети пътя ви и ще ви помогне да преминете през тунела много по-бързо, отколкото ако се подадете на всички провокации, които в този момент от всички страни и посоки ви достигат. Знам, че в тези моменти на където и да се обърнете всичко е мрачно и това провокира силно чувство на неувереност, самота и куп други чувства, които навярно сте изпитвали и са ви добре познати, когато се намирате в ситуация, в която злото успяло да ви обгърне в гъста мъгла от негативна енергия. Но не забравяйте, че всичко това е една иллюзия, която вашата собствена душа е планирала да преживее, за да изпита себе си. Когато се намирате в непрогледен мрак, тогава вашата вяра, че това... Което се случва за ваше добро, въпреки привидното, ще ви помогне не само като освети пътя пред вас, а ще започне да трансформира мъглата от негативна енергия, която ви е обгърнала и така постепенно лъчите на Бог отново ще ви достигнат и всеки изминал ден ще ви става все по-лесно да виждате отново доброто в заобикалещия ви свят. Вярвайте силно, че се случва най-доброто за вас във всеки един момент, независимо от всичко и разберете, че не сте сами. Тук. На земята, ние сме проводници на божествената енергия, проявена във всичките й форми, но ние нямаме погледа и контрола над целия ни живот. С нас работят много светли души от духовния свят и от по-високите измерения на. Земята Да, те са недоловими за човешките сетива, но това, че хората не ги виждат, не означава, че те не съществуват. Докато сме на земята, въплътени в човешки тела, не правим нито една крачка напълно сами, защото редом до нас вървят много светлинни помощници. Колкото повече разгръщаме потенциала, който носим себе си, толкова повече светли души привличаме към нас. Когато сте паднали духом, си го спомнете, защото привидно мракът може да ви заблуждава, че сте сами, но ако сърцето си вярвате силно, че никога не оставате сами и любовта и подкрепата на Бог ви достигат, благодарение на всички светли души, с които имате договор да се подпомагате. Защото те не биха могли да продължат да се развиват без вас, както и вие не бихте могли да се развивате на земята без тях. Всички ние сме едно цяло и сме създадени да бъдем единни, защото любовта на Бог ни обединява. Следващият път, когато попаднете в клопката на злото и се почувства сами, си спомнете, че отвъд този мрак кръжат много светлини същности, които можете да чуете, ако се заслушате. Това не винаги е толкова лесно, защото тези състояния са придружени с куп страхове и негативни мисли, но именно по този начин душата се учи да отсява негативното и да търси и открива доброто, дори тогава, когато е заболено с много пластове от негативна енергия. Когато изпаднете в трудност и злото успее да пречупи вярата във вас, вие, образно казано, спирате помощта на Бог да тече към вас. За да го разберете поясно, ще използвам пример. Нека кръстим един човек с името Светулка, той е нашият герой, който ще ви помогне да осъзнаете по истината. Светулка е лъчезарен човек, със силна енергия, която черпи от своите братя и сестри. Когато вярата в човек е силна, тогава ние, образно казано, отваряме енергийните канали за връзка с Бог. Вече казахме че душите в духовния свят съществуват в повисши измерения и техният достъп до поплатните измерения е много ограничен. Когато душите извървят земния си път, те продължават да се развиват в духовния свят, защото техният стремеж за съвършенство е вечен. В духовния свят има много сфери на развитие и една от тях е напредналите души да подпомагат развитието на други души, които са въплътени в човешки тела. Те насочват своята енергия към светулка, а той от. Своя страна ги излъчва и сътворява във видимия материален свят. Погледът на светулка е много ограничен, когато на земята, Затова той има нужда от напътствията и енергията на своите светлинни брати и сестри, които да го напътстват от повисшите измерения. Вярата е основният инструмент, който задвижва всички останали инструменти в съзнанието. Образно казано, мислите, чувствата, емоциите, убежденията и визуалните представи са корабът. С който плуваме в морето на живота, а вярата е кормилото, което насочва посоката, в която се движим. Когато светулка вярва в доброто, в Бог и успява да почувства божествения план в сърцето и, тогава той сияе като ярко слънце и насочва тази енергия с всички инструменти на своето съзнание и по този начин допринася за сътворяването на божествения план в плътните измерения. Силата на светулка произлиза от Бог, а Бог се проявява в живота му чрез всички светлинни същности, които са до него по време на целия му земен път. Когато вярата на Светулка е силна, тогава и енергийните му канали излъчват с пълна сила енергията на Бог пра себе си, но ако позволи на злото да замъгли вярата му или да пречупи в негативна посока, тогава и енергията на неговите светлинни братя и сестри не би могла да го достигне, за да излъчи пре себе си. Когато това се случи, Светулка за известен период отслабва връзката си с Бог, докато отново не се умее да възвърне вярата си и с нейна помощ позволи на Бог да се прояви през него и заедно да допринесат за сътворяването на божествения план. Вярата е в основата на всичко и без нея ние не бихме били в състояние да пропуснем силата, мъдростта и любовта на Бог през себе си, в лицето на всички светлини същности, които сме привлекли към себе си и с тях на помощ сътворяваме божествения план. Разберете, че сами не сме способни да постигнем нищо. Нашите сетива на земята са толкова ограничени, че ако бяхме сами, бихме се загубили много бързо в мрака. Не позволявайте на злото по никакъв начин да пречупи вашата вяра, защото това е най-голямата сила, с която разполагате и ако се откажете доброволно от нея, тогава животът ви ще бъде много потруден, защото ще сте се отказали от своя основен извор на енергия, чрез който Бог се проявява в живота ви. Да, в ежедневието ви ще се сблъсквате, както на физическо, така и на енергийно ниво, с много изпитания, които ще изглеждат на пръв поглед непосилни за преодоляване, защото всички врати пред вас са затворени, но ако въпреки всичко не загубите вяра, а продължите да вярвате в Бог, в духовен екип и в цялото, тогава вие ще продължите да пропускате енергията на Бог през себе си и тази енергия ще претвори така живота ви, че в следващия момент вратата пред вас да се отвори, за да преминете. Победоносно през нея. О, да, понякога изпитанията са толкова тежки, че е много трудно да им устоиш и да продължиш да вярваш силно, но ако не бях изпитанията да тестват нашата вяра, тогава как бихме се учили да засилваме своята вяра? Хората, които не губят вяра, въпреки всичко, са хората, които най-отдадено служат на Бог, защото Той чрез тяхната непоклатима вяра се проявява в живота им. Когато ние вярваме, излъчваме енергията на Бог която завихреме с помощта на всички инструменти за управление на съзнанието, с което ние творим и претворяваме света около нас. По този простичък начин душите служат на Бог и участват активно в сътворяването на Божествения план. Ако е нужно, прочетете тази глава няколко пъти, докато не се кодира надълбоко във вашето съзнание, защото когато навлезете в мрака, ще имате нужда от всяка дума в нея, за да ви помогне да се изправите и да проявите своята вътрешна светлина, която да освети пътя пред вас и да трансформира негативната енергия, която ви е обгърнала. Колкото по-често се учите да го правите, толкова по-добри ще ставате, докато един ден нито едно изпитание в живота ви няма да е в състояние по никакъв начин да отслаби вашата вяра, защото тя ще е преминала всички изпитания на злото. Приемете битките с злото като каляването на един меч. За да стане един меч здрав и неразрушим, той има нужда да навлиза в огъня, толкова дълго, колкото е необходимо, за да може майсторът да прояви неговото съвършенство. На земята, въплътени в човешки тела, в ролята на майстора влиза нашата душа, която вкарва в огъня физическото и енергийните ни тела. По този начин ги шлифува, за да може все по-умело да проявяват творческия потенциал на душата през себе си, благодарение на всички инструменти на съзнанието. Благодаря ви, брати и сестри, че давате всичко от себе си, да браните доброто и въпреки всичко, не позволявате на злото да пречупи светлината и любовта, които пропускате през себе си. Ази всички останали имаме огромна нужда от нея, затова се прекланям пред вас за смелостта и ви благодаря. Бъдете благословени и знайте, че най-доброто те първа предстои. Да, пътят до там не е лек, но цената си струва да бъде платена, защото докато вървим по този път, всеки един ще направи голям скок в своето духовно развитие, защото сегашните условия на Земята дават възможност на душите да натрупат опитност, която в други условия щяха да са им необходими и няколко поредни живота. Вярвайте в Бог, в екипа си, във всички светлини същности и в себе си, и знайте, че с вашата силна вяра и смело сърце ще промените света към по-добро. Заключение. Осъзнавам, че годината, в която издавам тази книга. Не са много хората, които са в състояние да осъзнаят и почувстват със сърцето и душата си истините, които споделям в нея. Няма как истината да ни докосне. Ако преди това тя не разруши всички ограничаващи вярвания, които злото така старателно е вкоренило в нас, защото ние така сме създадени, че не можем да притежаваме два противоположни модела в съзнанието ни. Няма как да вярваме едновременно, че небето е синьо и в същото време да вярваме, че той е жълто. Обърнете внимание каква вътрешна съпротива усещате, когато някой ви каже нещо, което противоречи на ваше вътрешно убеждение. Същото се случва и с истината. Няма как тя да ни достигне, ако вътре в нас носим ограничаващи убеждения, които изграждат стени около нас и държат истината в страни от нас. Злото от векове вкоренява тези убеждения в хората, за да може да държи истината, колкото се може по-далече от хората, защото тя може да освободи човек и да му помогне да разгърне своя божествен потенциал, който не търпи никакви ограничения. Самото фокусиране и емедитиране върху истината помага на човек да срути стените, които носи вътре в себе си, защото, както вече казахме, няма как да съществуват два противоположни модела в съзнанието ни. Ако чрез примерите и словото, които сподели в тази книга, само успял да ви убедя в нещо, което досега е противоречало на досегашните ви убеждения, ще усетите как старото във вас се разпада. В началото то може да се съпротивлява, но колкото по-силно ви докосва това, което научавате от тази книга и вярвате в него, с толкова по-голяма сила разрушавате старото, за да може истината да навлезе в живота ви и да ви направи свободни от ограничаващото въздействие на злото. Не е лесно, знам, дори тези които носят в себе си силни модели, които отблъскват истината да навлезе в живота им, по такъв начин ще изкривят истината, че дори могат да ме обвинят, че съм пратеник на сатаната или какви ли още не други измишлютини, които само злото може да бъде така изобретателно, за да ги измисли. Мога да очаквам всичко като ответна реакция след написването на тази книга, защото вече добре познавам злото и знам колко мело може да изкривява истината и да насочва своята разрушителна сила към нейния излъчвател, разпространител, с цел да го спре, разруши. Но също така вярвам, че не са никак малко хората, които са съхранили доброто в себе си и те ще припознаят истината като част от себе си, защото истината живее във всеки един от. Нас и аз само ви напомням за нея, като насочвам вниманието ви към нея. Тази книга е като факел, който цели да разпали огъня сърцата на хората. Колкото повече огнища разпали, толкова по-трудно ще става на злото да спре разпространението на истината, светлината. Затова моля всеки човек, когато истината успяла да го докосне, да не я пренебрегва, а да използва своето ежедневие и да я разпространява, защото когато сме единни и засияем заедно обединени от любовта, тогава злото не би могло да ни спре, докато когато сме разединени то по един или друг начин успява да ни сломи в момент на слабост. За да споделя всичко написано в книгата с вас, се наложи да извървя дълъг път. Докато вървях по него, навлизах в много битки с злото, за да мога да освободя истината от оковите, в които той бе оплело, за да мога да я видя, почувствам и осъзная такава, каквато споделям с вас. Защото истината е във всеки един от нас, но могат да я видят и усетят само тези, които успеят да се освободят от оковите с които злото е оковало и заменило са заблуждаващи и ограничаващи убеждения. Знам, че не е никак лесно да се върви по пътя на светлината. След написването на тази книга направих грешката да обявя публично, че предстои да издам и наслед дълго злото направи всичко възможно да спре нейното издаване. Бяха ми необходими около 6 месеца, за да открия отново вътрешен стимул импулс да издам, защото знам какво би ми коствало, когато тя излезе на бял свят. Но ако ние самите не бъдем смели и не вярваме в закрилата и любовта на Бог, тогава няма как да осветим мрака, който е обгърнал света, в който живеем. От нас се изискват няколко основни неща, а те са, а да се пречистим от всички ограничаващи модели, рани, страхове и негативни отпечатъци, които носим в себе си. Да възстановим триединството между дух, душа и тяло. Да последваме божествения импулс вътре в нас. Да преминем през всяко едно изпитание с любов, независимо какви изпитания и провокатори срещаме по своя път. Да светим там, където светлината слаба. Всичко в нашите ръце и от нас самите зависи до каква степен ще проявим своя божествен потенциал, защото истината е, че ние всички носим в себе си сила, която може да сътвори и най-смелите ни мечти, но за да проявим, е нужно да. Пречистим и изцелим физическото и енергийните ни тела които са основните инструменти, с които я завихреме и проявяваме в земните измерения. Благодаря ви, че ви има и че въпреки всички трудности и изпитания продължавате да светите. Да, не е никак лесен пътят на светлоносеца, защото среща съпротивата на мрака, преди да го освети с любовта, която носи себе си. Знайте, че не винаги ще е така. Всяко начало е трудно. Но колкото по-умели ставате и колкото повече светли войни на светлината се пробуждат, толкова по-лесно ще сътворим новото, което Бог е планирал да царува на земята. Всичко, за което тайно вашите сърца си мечтаят, са плановете, с които Бог ще сътвори новото, което предстои. Нека бъдем архитекти на новото и го сътворим с чисти сърца и души, защото над тази основа ще се гради животът на земята. Вярвам. Че идва светло бъдеще за всички нас, в което не мракът ще е основната задвижваща сила света, а любовта, която те първа ще опознаваме в нейната многоизмерна сила и проявления, които досега сега сякаш все оставаха в сянка, поради ограниченията в многоизмерните ни сетива, за да преживеем. Ако желаете да ми задавате въпроси свързани с книгата, можете да го направите, като ме последвате във Фейсбук, в моята страница, озаглавена ширина, ни вземете участие в живите излъчвания които провеждам винаги, когато имам възможност. Чрез тях имаме възможността да се опознаем и да изградим още по-силна връзка помежду си. Отговарям на въпроси само по време на живите събития. Моля ви, разберете, че както всяко едно дърво има нужда от време, за да се освободи от старото, да отпочине, израста и да събере нови сили, за да роди още повече плодове, с които да нахрани нуждаещите се, така и аз имам нужда от лично пространство, за да мога да продължа да давам все повече от себе си. Последвай ме във Фейсбук и YouTube Фейсбук, Ширинън. YouTube, Ширинън. Посетете следният линк, ако вътрешно усещате порив да ме подкрепите в мисията, която съм поел да разпространя истината доколкото се може повече хора. www.jrenen.com наклонена черта подкрии. Благодаря ви от сърце и душа. Бъдете благословени с изобилие от светлина и любов. Други книги на издателство – Ширинан Поръчай онлайн с възможност за безплатна доставка – www.schenen.com www Деян Раднев – Битката между Доброто и злото. Българска първо издание. Битката между доброто и злото. Символ за авторско право Деян Раднев Ширинън, автор 2018. Символ за авторско право Росен Дуков, автор Корица, 2018. Печат Кристал Принт БГАОТ. Символ за авторско право издава Ширинан ЕОТ. Варна 2018 httpss двоеточия двойна наклонена черта 4 и ISBN 978-619-7148-183.